Késlebb vár, mikor jön már? Fiamborára rád, kezt, fel, fiamborára rád, kezt, hogy a sosem kell. Brájt a památ kisábbat de a szép fel nem kell, csak az énemben. Egyetlen is, ha mi podcast melyben benne. Egyedül isom belül bukval fel, Scanman John és David Palmer. Fián barátok podcast. Mondta Kingus hallgatónk, és ezenne üdvözlünk benneteket, ez a 2019-es naptári év legutolsó filmbarátok adása, és hát már megszokhattátok nálunk, hogy ez azt jelenti, hogy évösszegzés plusz az utóbbi években egyre többször Star Wars kibeszélő, ami ismételten egy tradíció, hogy erzekre az adásokra behívjuk a Gábort, úgyhogy ezenne üdvözöljük is. Első vendégünként Szöröskei Gábor, box mozimagazin főszerkesztő helyettese. Szia, Gábor! Sziasztok! Örülök, Jó, újra hogy... itt már 8 és fél hónapja nem voltam. Így van. De hamarosan megint leszel, úgyhogy Oscar, meg gyerekek, teljesen elfeledkeztünk megint az a árt helyikről, úgyhogy kéne... Aszlán ideje, igen. Jaj, meg kell védeni a címet. Igen. <laughs> igen, na akkor, ha már megszólalt, itt van még Black Sheep. Sziasztok! Sorter! Sziasztok! Gergő! Sziasztok! És ötödiknek én, Freddy, szervusztok. Na, szóval, évösszegzés, Star Wars, és a legfontosabb, Sóna bárány kettő kibeszélő az elején. Star Wars az csak egy ilyen bemelegítés. Igen, igen. Nyilván. Hát csak, hogy legyen valami jó is, amiről beszélünk. Nem, hogy, hogy legyen egy évvel így a sztorinak. Tehát, hogy az fölfelé megy, vagy lefelé, az egy dolog, de hogy mégis legyen egy év az adásban. Igen, na de erről majd akkor hamarosan. Először is köszönünk, vagy köszönjük Istvánnak a Star Wars-os borítóképet, ahol hát nagy csodás volt, hogy nem a Gergő volt a nő, de azért hiszlis a Kylo Kylo ennek... ki tudok azért egyezni szerintem. Ja, úgyhogy Akkor is, hogyha meggyalázta a film, de az mindegy. Na, nagyon akartok sztározó beszélgetni, yeah. én már érzem, Amúgy de... ezt látjátok, hogy így föl is írt a kedves István, hogy epizód 180 és Holiday Special. 181, itt egy, egy, egy javítottot fogtok látni majd, ja, de, ja, de, okay. igen, de Holiday Special, igen. Az oh. Nagyon jó. Úgyhogy igen, köszönjük hát szépen István. Most a... nem tudjuk, hogy ez bók vagy sértés, de <gül> nyilván az előbbi. Hát ilyen telesoppos szegmens mi is csinálunk, és akkor... <gül> Na, illetve Gábor hallgatónk ismételten költ egy borítóképet Sóna bárányos motívummal, ahol jó. Gergő ismételten hát elopja a sót, vagy sont, <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Ő Sónber. Megkapta Blitzer karakterét, úgyhogy ja, köszönjük szépen Gábornak is, illetve még annyi, hogy 24-én kirakta, egy filmátok Express-t egy szlovén filmről, egy drámáról, aminek az a cím vagy Törölve, és ezt még megtaláljátok a csatornákon, esetleg nem hallottátok. Olyan, nem tudom, ezt a filmet? Vagy? Nem. nem. Most nem. már igen. Hát azóta, Sengi... amióta meghallgattam róla a kiveszélőd, azóta igen, de nem, nem is hallottam róla. Abszolút. Jó. Nagyon a fű lehet. Eléggé, ahogy mondtam is, a videóban 150 szavazat van IND-ben, úgyhogy egy nagyon kis, kis insider filmté. Még filmtép. a podcastünknek is több van. Ja, igen. Hát mert a többi ki lett törölve. Hát uh, igen. De ha törölve van, akkor hogy lehet megnézni? Hmm. Hát, hát a... Erről szól a film? Ha megnézed a filmet, meg tudod? Ja. Úgyhogy szerintem nézzétek meg nyugodtan. Szerintem nektek is tetszene. De akkor Gábor még mielőtt itt elkezdjük a, a film kibeszélőinket. Mikor lesz újra Vox Rádió? <gül> <gül> direkt azért, euh, mert számítottam erre a kérdésre itt az évőszegző adásban, direkt azért elkészítettünk egy Vox Rádió, hogy mondhassam azt, hogy már kint van! Csak az a baj, Gábor, hogyha a drogosnak, tehát a drogostól elvonod a szert egy évig, és aztán azt neki egy picit, az nem segít. Akkor csak még többet akar, tudod? De volt az két hát év is, nem? Ergen. Két éve egyébként, igen. Úgyhogy okay, most tank. kaptunk egy picit, most Kest akarjuk egy... a többet. Most én Ennyi... a többi? Szépen Ennyi, hogy, Gábor, a, hogy ez mekkora pillanat a, lehetett a Gábor számára, hogy éveken át szívtuk a vérét, hogy boxz lehet, ja. jó boxz lehet, hogy boxz most mondhatta, hogy hol ennek Kim van. <gül> Tehát ja. ez, ezt én át tudom érezni. <gül> ez igen, ez így nagyon, oh, nagyon jól esett egyébként ezt mondani, <gül> Mm -hmm. hallgatható kint van, decemberre sikerült fölvenni a Csabival gyorsan egy, egy kis adásocskát itt a Vox nyomdába adása napján után, így este, és akkor ezt már lehet hallgatni, ez ugye minél évőszegzős adás, persze főleg inkább azokról a filmekről beszélünk, amik az utóbbi hónapokban kerültek a mozikba, tehát azért Dia, frissebbekről, de azért ugye átmegyünk az éven is, és hát remélhetőleg akkor ez, ez még csak az első adag Amúgy ezt ugyanúgy rögzítitek, mint mi, a filmbarátokat, hogy ehhez van egy, nem tudom én, ott a szerkesztőségem belül egy iroda, és akkor ott személyesen, vagy ugyanígy. Ja, személyesen. Ott... Személyesen? Hát ezt most már jó ideje, csak személyesen tudjuk fölvenni, mert ugye a Csabánál már két kis gyermek is ja, ja. hangoskodik aranyosan, és hát így nem nagyon tudná elvégezni a, a távközést, hogy olyan. ne alacsodjon bele. Vagy volt hát nem tudom, ]ban? hogy van erre ideje, mindegy. Mostanában személyesen szoktuk, és akkor ott, ott fölvesszük. Mostanában. Hát mostanában az <gül> <többi pár éve. gül> Igen, De jön. volt Skype-os adásatok, nem? Volt, hogy volt emlék, az hogy... abszolút altat. Amikor uh, újra kezdtük, ugye 16. januárjában, akkor abszolút Skype-pal vettük föl, és nem is tudom, talán már 17 végén, vagy 17-ben már akkor kényszerültünk inkább csak. A személyes, oh. ugye akkor voltunk sokan is, mert a Voxerszerűség értekezlet igen. után ott maradtak páran, és akkor úgy vettük fel. Tehát azok már így készültek. Igen, igen. igen. De hát ez nem kizárt azért a jövőben, hogy, hogy még készülhetnek így is, akár elért bevonásával is, a többi. De a személyesen azt a az szalóban úgy könnyebb, ha már ott vannak, akkor, vagy ott van a csaba, vagy akár a többiek, akkor valamit fölvenni. Mm -hmm. Meglátjuk. De remélhetőleg ez mondom, még csak az első adag volt, és akkor a függőséget még majd lehet ezzel elégíteni. Jöhet, jöhet. Jó. Super. Direkt azért hoztam szóba, hogy elmondhassd ezt, hogy meg, meglegyen az elégtétel. Egyszer, meg volt sok, az elégtétel. Sok évnyi piszkálódás Jö. után, de Jö. jó. Na, villámkérdések nem lesznek, mert az évösszegzés az eddig terjedelmes, illetve népakaratát sem sorsunk, mert már legutóbb bejelentettük, hogy a 2000. beadvány az automatikusan bekerül majd legközelebb, az a Gods and Monsters, esetleg Gábor láttad. <gül> Bocsánat, ez is. Amit egyébként még én sem láttam. Na, pedig megvan, nem olyan rég, de megvan DVD-n. Pedig ez egy Brandon Fraser film. És tök régi érdekel, és... Igen, pedig ez egy Brandon Fraser film. Nem az, az ilyenne a lényeg, volt. meg aki Toszkára is előttek érte, vagy Lynn Redgrave, nem. Brandon Fraser, de elvileg ő is jó benne, én azt hallottam, olvastam, és emlékszem... Igen, igen az volt a... ilyen időszak, amikor ő még ilyet itt is két-három év. Igen, a Lumiát, volt a pár... Amerikai, Meg az ütközések, és akkor itt kár esetleg, igen. igen, igen, talán addig... De ahogy emlékszem is, amikor még néztem az oszkárt, és ez a film nyerte ugye a legjobb ö, adaptált forgatókönyv ö, oszkárját, és akkor föl is kaptam a fejem, hogy ez mi, ö, és akkor milyen érdekes a téma, meg stb. És valahogy az el, azóta eltelt, ugye több mint húsz évben sem sikerült még megnéznem, úgyhogy majd szerintem veletek együtt megnézem, és akkor a, az adása már én is látom, és akkor úgy hallgathatlak titeket, mert abszolút érdekel, ráadásul meg is van. Mm -hmm hogy itt Jó. az idő, nem halogathatjuk tovább. Szuper. Na, akkor kezdjük is el a film kibeszélős blokkunkat. Kezdjük Star Wars a, a bárány. A, hát a, kezdjük akkor a báránya, mert az rövidebb is lesz. A... Biztos. A... Szerintem igen. Szerintem itt eléggé azért, hogy mindannyian egyetértünk majd. Hát dicsélni nem szoktunk annyira hosszabb, mint Sidney. Azt azért el kell ismerni. Hát azért az Avengers adásunk elég hosszú lett. <gül> Jó, vannak ki. Igen, mert, azért de van. ott a film is kurva hosszú volt. <gül> ja, igaz, az igen, kívánat, az, mindenen, igen, az összes jelenetet áttárgyalja az ember egy három órás filmnél azért lehet egy hosszú. Tehát a, azt hiszem a kibeszélő majdnem olyan hosszú lett, mint maga a film. Igen, Na igen. most itt ezt a 84 percet, ha egyesével kiveszi, kivesézzük, még úgy sem lesz nagyon hosszú, mert igazából hmm. nagyjából mindegyik jelenetéről ugyanaz mondható el, hogy halálcuki és Tök az egész, ja. és is kb. ennyi. Na szóval, sóna bárány és a farmon kívüli eredeti címe farmageddon, ami szerintem meg jó jópofa. Meggábor, viskelnél rá, hogy én, én, én imádom találkozom. ezt a címet, mert, mert, mert én imádom ezt a címet, mert magyarul is tök jó, mert egy següttrol elszembe. a oh. farmageddon és ez annyira, annyira vicces szerintem. Egyébként kár, hogy nem tartották meg. Tehát ez a farmon kívüli sem rossz, de, de ezt simán át lehetett volna emelni. Hát, igen, de... A farmageddon a... azért itthon is egy ismert. O, hogyha én jól értem, és... értem, vagy jól tudtam így következtetni a borítóra, akkor még a farmon kívül talán találóbb is, mint a farmageddon, mert az igen, lehet egy ilyen nincs, nincs törvényet is. A inkább, a igen, igen. inkább it Tehát uh, igen. nem véletlen szerintem, és ez tényleg jó, én is abszolút vagyok a farmon kívüli címmel, mert azért alap történetében itt, itt iről van szó. Hát a Farmageddon az egy ilyen uh, alien tematikus vidámpark neve volt a, Igen. a filmben, Aha. úgyhogy ez onnan jött. Na de akkor mondjuk is el gyorsan, hogy miről szól ez, a, ez az átmenes uh, es újabb gyurma film, ahogy magyarok nevezik, de inkább nevezzük stop motion uh, filmnek. Szóval, hát Son a Bárány, már mondtuk itt eleget, és szerintem mindannyian egyetértettünk, hogy a az első film az zseniális. Én nem tudom, ti a sorozatot mennyire néztétek, szerintem az is egészen én pazar. két részt láttam, és, és amit az első részre is mondtam annó, meg majd most is fogok, annyira cuki, hogy tehát Igen. az is ilyen tündéri aranyos az egész. Igen, tehát... Nagyon nagyon a, szerethető. A, a sona bárány tipikus olyan film, vagy filmsorozat, hogy, vagy tévésorozat, hogy gyereket nyugodtan elérakatod és nézheted, nem lesz tőle hülyébb. Hogyha a gyerek még kisebb, akkor ott van a Sean spin a Timmy Time, ami a legkisebb báránynak egy ilyen kis <hül> önálló sorozata, amilyen a minden mindennapjait mutatja be, az is egyébként egészen zseniális. Tehát ott az, az is olyan kategória, hogy hiába készül négy-öt éveseknek, a felnőt is ugyanúgy végignézi, és, és nem fogja udni, mert egyszerűen annyira imádnivaló az egész. Ja, azt hittem, az egy South Park spin-off, ez a Timmy Time! Temé! Nem. Temé! Ö, na és akkor itt van ez, a, ez az új ö, mozifilm, Sonobbárány is a Farmon kívüli. Itt a történet az elég egyszerű, hogy ö, landol egy... Ö, egy, egy földön kívüli kis lény a földön, nem esze a, a farmon, a farmtól, ahol élnek a bárányok, meg a gazda, meg a kutya, és hát ott nem igazán veszik észre elsőre az emberek, hogy, hogy nem látják ezt a lényt, de, de ilyen a maga csésze aljat azt így észlelik, és kialakul egy ilyen ufómánia. És hát a, Són a bárány aztán a kis csapatával megtalálja aztán ezt a földönkívült, és akkor próbálnak neki segíteni hazajutni. Őt aztán üldözi a, a kormány, és, és a, az egész ufomániából próbál a gazda hasznot húzni, és csinál egy egészen pazar farmageddon nekem a, a Land jutott eszembe róla igen hasonló kategória, tehát egy, egy, egy nagy átverés az egész, de ez a farmageddon talán így a legjobb poénok egyike volt hogy, hogy milyen fantasztikus az a baj, hogy, hogy el is mondhatnám, de ne akarom lelőni a poénokat de ilyen, ilyen, te Bandiland az egy nagyon jó. Abszolút. Etesd meg a kutyát, meg ilyen jövőben. Ja. <gül> jó, úgyhogy hát ez a történet, ahogy mondta Gábor, erősen hajaz az IT-re. E <gül> és akkor Gábor, te, Tom, hogy láttad ezt a filmet már a beszétről, a Vox Rádió, meg a Black Sheep látta még, illetve Igen. én is. Szólko, hogy mi a, mi a véleményed erről a filmről? Szerintem is nagyon-nagyon cuki, tehát folytatja magyarul a show hagyományokat, és hát abszolút benne van az a sok ami az a jellemző. És hát ugye egyszerre az, hogy szórakoztat kicsiket, tényleg abszolút, tehát itt a, kisebb gyerekek is meg fogják találni a számításukat, és a felnőtteket is. Jelen esetben ugye az alapsztori, meg ez az aranyos földön kívüli lény, a lulla, őket biztos... 3D-ben van egyébként. <gül> Igen. Igen. Biztos nagyon fogják szeretni a kicsik, és hát majd biztos meg lehet kapni őt is majd plüsbábúban, meg nem tudom. De, de hogy a, a, a nagyobbakat pedig a rengeteg utalással, filmes popkulturális utalással tudja a film szórakoztatni. És hát itt úgy rámentek most a sci témára. Tehát így abszolút ez a központi elem. És hát ugye nem is azt mondom, hogy ez ilyen E.T. nyúlás, meg stb., mert inkább tisztelgésnek mondanám, mert az egész filmre a science fiction műfaja jellemző. Olyan szinte hogy az iti az így az alaptörténet magját adja. Tehát, hogy megérkezik egy, föld, egy, egy, egy földönkívüli lény, és hát a, ő összebarátkozik ugye a főhősünkkel, és ugye ebben a világban kell boldogulnia, de haza szeretne jutni, stb., stb., ugye üldözi a kormány, tehát, hogy tényleg megvannak ezek az alap Uh, dolgok, amik, a, amik az IT-ben is voltak, emellett viszont egy csomó más uh, science fiction filmre való utalás is uh, megtalálható benne, és ezeket mindig ilyen tök, tök érdekes kiszúrni. Sok, sok ilyen egyértelmű is van, de sok ilyen sokkal uh, eldugottabb, olyan, olyan ki kell szúrni típusú dolog, de azért vannak irodus meg éljen, meg stb. Az éljen a kedvenc. Az, az, az nagyon volt jó. a legjobb. <laughs> Azt, ja. Az, az zseniális volt. <laughs> Na, az, például, az például egy ilyen egyértelműen felfedezhető, de mégsem, ilyen, mégsem éreztem ilyen izzadságszagú, hanem egyszerűen csak egy aranyos és igen. a karakterekből következő <laughs> uh, kinézetükből, személyiségből következő uh, poém volt. Uh, úgyhogy Úgyhogy nagyon jól elvoltam az egész film alatt. Egyrészt azzal, hogy mosolyogjak végig, mert tényleg ez a film ez így arra ösztönöz, hogy így a az úgy végig ott van a, a szádon, vagy az arcodon, és, és közben, meg, közben meg tényleg érdekes kiszúrni ezeket a szifis dolgokat. Ha az előző filmhez hasonlítom, az előző mozifilmhez, akkor nekem az jobban tetszett, mert abban tényleg olyan poénok uh -huh. is voltak, amik, amikre, amiket máig mesélek, és hát szerintem az életem egyik legnagyobb filmes poénja is abban a filmben van. A kutya? A kutya a kutya azt az, az, az a szerintem az egyik legjobb poén, amit valaha írtak, ráadásul rá is tudtak ugye duplázni arra a poénra, ami szintén nagyon nehéz és ritka. Tehát azon mondom, hogy azt az én máig szerintem az egyik legjobb poén, amit valaha megírtak, de hogy a a, a, a farmon kívüliben azért ilyen nagy poénokat nem találtam. Tehát nem voltam a film alatt úgy, hogy tényleg így hangosan felkacagtam, vagy ilyesmi, de végig ott voltam most, hogy az arcomon. Tehát ezt a szintet abszolút hozza, szerintem egy teljesen jó folytatás, és nagyon aranyos. És mondom, aki, aki meg a science fiction otthonban, vagy műfajban otthon van, az annak meg abszolút nyínség lesz ez a film, ezeket kiszúrni, felfedezni, és, össze, és azt, hogy így ezt összerakták. Uh -huh. ö, és a lula is szerintem teljesen aranyos, ö, ilyen tök jó kis ö, halancsa nyelve van neki is Ugye hát ugye a show filmekben nem filmekben nincsen, dial, nincsenek dialógok, tehát ugye azért is nehéz, vagy hát kihívás ezeket a karaktereket úgy megszerettetni, meg úgy történetet e, érthető gyerekek számára is érthető történetet kreálni körülük, hogy ugye nem beszélnek, hanem csak a főleg mozgással, motyogással, ha, ilyen hangok kiadásával maximum, de hogy, de hogy ezzel tudják a történetet bemutatni, szerintem ez azért kihívás, sok, sok esetben megkönnyít bizonyos dolgokat, dialogírást, de, de a történetem. Mert is aztán rohadt bonyolult dialogokat kellett volna írni. Egyébként. De úgy igazad van. Igen. Meg. Örülök is, hogy ezt felhoztad. De akkor is. De, de, igen. de ettől függetlenül csak a mozgással elmesélni egy történetet egy ilyen filmben szerintem az ettől függetlenül kihívás. És ezt nagyon jól mutatja meg. És hát ha azt, behoztak egy idegen lényt, földönkívüli lényt, az a, meg tök jó ehhez a, a témához, mert ő ugye úgyse beszél ilyen emberi nyelven, úgyhogy ő motyoghat, meg adhat ki fülönféle hangokat, és akkor ezt be tudjuk annak, hogy egy földön kívül és, és mégis valahol érthetőek a, a szavai, tehát ugye a, a mama-papa szava is mm -hmm. olyan, nem az pont, óma, nem is tudom már mi a másik, de, de hogy így érthető, meg ugye a zoom meg stb., ezek nagyon nagyos kis szaknak. hogy az igen ad akasztájba. Megint emlékezetes amúgy ő is abszolút szóval. Nem, nem olyan nagyon más talán, mint egy állat, tehát hogy nagyon magán ezeket a jegyeket, de, de pont annyira, hogy, hogy ne. Tehát, egy gyerek is be tudja azonosítani, hogy ez egy nem egy valóságban felelhető állat, hanem csak ahhoz hasonló, de inkább ez valami idegen dolog. Mm -hmm. Tehát annyira azért sikerült szerintem a dizájnját is is megcsinálni. És hát az eddigi karaktereket is abszolút továbbra is jól használja, ugye a Blitzer kutya, akit egyszerre lehet utálni is, meg is, ugyanúgy benne van ez ebben is, hogy a diktatórikus, meg az, főleg az első film első perceiben mutatják be, ugye a farmon lévő továbbra is, hogy, hogy hogy olyanak ott, és hogy folyamatosan mindent megtilt nekik, de aztán valahogy, és akkor megint megutálja egy kicsit, aztán a végre megint megszereti, szóval ezt, ezt nagyon jól tudnak a Blitzerrel mindig így Uh -huh. játszani, és ez, ez most is sikerült. Szerintem, meg hát a többi ö, karakter is továbbra is szorakoztató, és nem csak a Shon, tényleg, abszolút, nem csak a Shon és a Lula száll, hanem, hanem mellette még a meg a szála, aki tovább, aki ugye csinálja a az is az is elég vicces. Úgyhogy én abszolút jó el voltam vele, és, és ö, animációs, vagy hát nem csak animációs filmek között, abszolút a filmek között az egyik legalanyosabb élmény talán idén én a izéket imádtam, azokat a sárga ruhás tudósokat. Ja, <gül> igen. És hogy a, a fürdőszobában két sárga, vagy a fürdőszobában, két mosdóban, nem férfinői van, hanem két tök ugyanolyan sárga ruhások Azok egy kicsit vagy... olyan, mint a, a szörnyertében ezek a... Igen, igen, igen ahhoz <gül> hasonlóak. Sárga ruhások. Azokon szétszakadtam a rögéstől. Egyébként jó, hogy fölhoztad ezt a, hogy, hogy tényleg szavak nélkül, tehát itt nélkül kell a humort, meg a történetet elmesélni, szerintem emiatt na, volt nagyon érdekes az első rész is. Ott azért egy bonyolultabb sztorit meséltek el, tehát Igen, ott több minden történt. Ott több minden és ott nagyon jók voltak ezek a, tényleg ezek a vizuális gegek, meg a vizuális humor, ugye végig csak vizuális humor van. És itt egy kicsit azt éreztem, hogy noha ez is tényleg tündéri aranyos. Meg, meg tényleg de nem lett nem lehet haragudni egy filmre, ami arról szól, hogy egy cukiaranyos bárány egy cukiaranyos földön kívül itt akara hazajuttatni, miközben egy cuki aranyos kutya üldözi őket, tehát ez, erre nem lehet haragudni, de hogy itt egy kicsit azt éreztem, hogy inkább ilyen esős-kelős poénok vannak, tehát nem annyira jó, tehát nincsenek, nincs olyan sok annyira jól ö, kivitelezett ilyen vizuális ö, poén, hanem inkább ez tudod, a, a kis robot, aki mindig neki megy a fának, meg mindenki elesik. Igen, hát slapstickre. Igen, tehát igen. erre jobban rámentek. Hát, az a... elsőben is volt. Az elsőben is volt, hát, de, de ott... Ez a, a Volleyból a, a kis robot, aki a szennyeződéseket takarítja, hogy gyakorlatilag ő volt ilyen, hogy azért került bele abba a filmbe, hogy kicsit ez a slapstick ö... De a a vagy nem akár tudom, Akár a volley akár a rövid zárlatra. A rövid tehát, nekem a, a rövid, a vagy a rövid robot, rövid, Jött rúla, Ez a szemes robot, igen. Hát zseniális volt a... 5-ös robot volt a rövid. Igen, igen 5-ös robot. Johnny Five. Johnny Five, igen. És zseniális volt az érkezés-utalás, tehát az a pizzás dobozon A pizzás dobozon, igen. Pizzás dobozon, jó, azonnal meg kell érznem. Eskü, és az az egyik legjobb. Az a dúra ebben a filmben, hogy szerintem az utalások felét észre se vettük. Szerintem se egyébként. Szerintem, és szerintem én se. Tehát azért mondom, Tehát hogy nagyon Ha Gábor sok nem vesz ilyen... észre, akkor ott, ott baj van. Hát meg kell nézni, <gül> nem. Tudod, nem normális. <gül> Szerintem mindet én sem egyébként, de tényleg Illetve... nagyon sok ilyen kis finoman elhelyezett van benne, ami esetleg átsiklasz felette Érdemes többször megnézni. Igen. Illetve a, a egy az egybe átvették a a harmadik típusú találkozók, találkozások utalást az új kedvenc filmemből, a Moonrakerből. Tehát az tök ugyanaz volt, <gül> ha emlékszel, Gábor. <gül> igen, igen, igen, az tényleg pont ugyanaz. ez most ez, ez se esett, de tényleg. Nem? Tehát ugyanúgy a számfódrom volt az izém, a, a gomnyomás. Tudod, hogy nagy a film, amikor Moonraker is eszedett Szintén egy nagy science fiction. <gül> <gül> <És> azt is <gül> Azt is beszólták a showmba, hogy hát hiába veszerek ki magának lesz, vicces halál nemeket, Vagy mi hozzá? Nem, de mondjuk hiányoltam egy ilyen múrrékörös, null gravitációs jelenetet <gül> a show Vagy Roger moore egy ilyen kis kameót Nem a... ja, ja, ja. Minden filmbe kéne murrékörös utalás egyébként, de... <gül> Mekkora szopást tán... lehet amúgy egy ilyen stop motion gyúrma filmnél nulla gravitációs se készíteni? Igen. igen, mondjuk most, hogy mondod, az, az húzós? Földobálják a dolgokat, aztán lelassítják. Lehet, le, az, le. Vagy nem tudom, vagy lehet, hogy akkor, tudja Azért egy a is használnak számítógépet, nem? Aha, ja, hogy akkor hát, lehet, hogy őt is ilyen pálcákra egy feltűznék, és ezt utána autómunkában. Persze, hát csak az is persze, persze. Hát a lajkáik azok használnak számítógépes animációt. Jaj, jaj. Hát a Hát ők így a... őket. Ez gondolom a... csak a háttér. A háttér, igen. Hát ha látod a figurák nem csak. Eset. Láttad a hiányzó láncszemet? szemet? pont még nem. Na, ab, annak a végén volt a stáblista után egy jelenet, hogy a, az egyik jelenetet a filmből megmutatták, hogy hogyan készítették aha. ilyen time-lapse módban. Hi azt a verekedést? Nem a verekedést, hanem ami, amikor a, az elefánton mentek a ja, dzsungelbe. És ott aha. az elefánt meg a szereplők, azok rendesen stop motion-ben, tehát azokat mindig arra pakolták, és lefotózták még a, a háttéret, jó, hülye hangzik, a háttér előterét azt felépítették, de a há hátó green screen a volt. A Tehát... hátsó részét. Igen, igen. igen. Tehát, én hogy... is. A Kubónál láttam ilyen felvételeket, amikor az ilyen így készülteket, és ott is az oszt az óriási kő alakot, meg mit tudom én azt így abszolút meg volt csinálva, és ugyanígy. Tehát a, amikor a leghátsó rész látszódik, az már, az már számítógép. Csak tényleg, hogy körülöl őket a közelebbi környezetük az, amit felépítenek. Gondolom itt is hasonló lehet egyébként, mert itt is Valószínű. azért, ha megnéz egy képet a filmből, és akkor ott ilyen gyönyörű háttérben erdők, hold, stb. az, az valószínűleg azért az nem készült. Hát meg a, a lula is így voltak ezek a kis fények körülött. Ja, a fények, az igen. Hát az ezek, ezek de de egyébként látszott, hogy ez tényleg kézzel készülnek, mert csomószor, ha ha így nem is nagyon mozgott a figura, így a bárányok bundája, így így, így, így hullámzik helyenként, tehát így ahogy megmozgatják a, az ujjukkal. És, és ez egyébként szerintem pont, hogy, hogy jó így. Hát ez, ez a lényege, így, tehát én, én pont ezt szeretem az ilyen filmekbe, és pont ez volt ugye a gondom a Kubóval is, meg a főleg a, a, a leg, mindig leggyengébb láncszemet akarok mondani, a hiányzó láncszemmel hogy ott már annyira profin űzik ezt a technikát, tehát főleg a hiányzó láncszerben már annyira durván megvan minden csinálva, hogy az már, már CGI. Igen. Tehát már olyan szintű, és amikor már ilyen szinten van a dolog, akkor már egyszerűen nem látom az értelmét, hogy akkor miért nem csinálják meg CGI-ja, -e, mert, mert eszméletlen meló. Tehát, Tehát van, egy, má, van egy egyedi hangulata azért ezeknek a filmeknek. Viszont szerintem igen, ezeknél az... Tános van, nem sikeresek, az emberek nem szeretik, nem mennek el rá sokan. nagyon nagy baj egyébként. Hát, nagyon e, nagy baj. Tehát igen, a Kubó én... is, a Hiányzó Láncszem is, ezek buknak, és... Hát a kubola az Oszkárig eljutott szomorú, Igen, igen, hát igen, igen. Szerintem a hiányzó láncszem is el fog jutni addig, tehát valószínűleg egy jelenet is lesz. De nem szerezni, hiszem, hogy de... például a vizuális effekteket ott jelenik, pedig hát egyébként ö... ugyanúgy megérdemelné, mint a halakó. Pont erre akartam mondani, hogy most eszembe jutott, én az Ősember című filmet még nem láttam, de hogy emlékeim szerint ott a kiveszélőjénél ki is tértetek arra, hogy mennyire jó volt látni egy olyan start-motion technikát, hogy nem törekedtek arra, hogy ott minden a leg profiban legyen elkészítve, mm hogy -hmm. mertek olyan minimalisták lenni, és igen, valóban a stop motionnek ez, ez a kicsit akadozó mozgás, ez a darabos megvalósítás, ez valóban ad egy bájt, de akkor itt a somban itt tulajdonképpen akkor melyik érvényesül, mert most egy pillanatig nem voltam bent. A itt is inkább az és... ocean bar, tehát itt is inkább az. Aha. Ja. Igen. Mert az első is inkább még olyan volt. Igen, tehát ez, ez, is. A ez is abszolút. Hát, hát man, az az Ezért mondom, szokott, hogy hát ennek most... a ennek a legkeményebb úttörője, bocsánat, csak annyi, hogy az nem tudom, ismeritek, -e, az a pánik falva című hogy sorozat, nem. ami gyakorlatilag fröccsöntött figurákat Igen. mozgat úgy, hogy nincs is mimika, meg semmi, tehát <gül> konkrétan játékkatonák vannak benne, hát az, az nagyon kemény. Egyébként tök jó az is. Jó, ja, szóval a film az, az nagyon kreatív, tehát továbbra is. Abban egyetértek, hogy az első az, az jobb, tehát az egy olyan Óriásian magas szintre vitte a, a, a mércét, hogy én nem is vártam, hogy ezt ez a film ezt megugorja. De így is, tehát én fontosan röhögtem a filmen, még ha nem is olyan könnyesen, mint, mint az elsőnél, de fontosan gondoskodott róla a film, hogy, hogy szórakoztasson. És egyszerűen tényleg egy, egy nagyon kedves film továbbra is. A tematikájának köszönhetően én azt megkoszkáztam, hogy, hogy annyira nem érzelmekkel teli, mint az első. Hát én emlékszem, hogy az első végén ott, ott konkrétan így könnyeztem, mert egyszer olyan szép lezárás volt. Uh -huh. Itt is egyébként egy, egy szép lezárás van azzal a, a, a kisebb csavarral ott a, uh -huh. a, a nővel, azzal az ügynök nővel. De hát azért nem. nem ez olyan a kötelező. Kategúria. Kicsit azt érzed, hogy ez az a kötelező adag, ilyen Igen. szíves szóló, kellemes, ilyen, tényleg ilyen szívet lezárás, amennyi kell egy ilyen filmben De azt belerakták, de úgy sokkal többet nem. Ö, és még elmondanám, hogy itt is van stábista utáni jelenet, mint oh. az Ádmennél oly sokszor hogy nem tudom, azt megvártátok. Nem jel? vártuk meg, de meg kellett volna. Mondjuk azt az meg kell adni, hogy az autrója a filmnek az kurva jó. Az a jóval, űrvajóval. Jó. Igen, az az igen. hatalmas, azt imádtam. Igen. Ja, de a stáblista legeslegvégén direkt ott maradtam, mert tudom, hogy az árdmen az mindig készül valamivel, és most is így igen. volt, hogyha emlékeztek a film legelső jelnetére, amikor bejön az Artman logó, ahol van ez igen. a szint igen, is igen. bárány, na ezt a ezt a mini történetet folytatják aztán egy, egy kisebb fordulattal. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy még azt a négy percet rászállja, az akkor maradjon benn. Szóval én imádtam ezt a filmet, de muszáj pár dolgot kritizálnom is. Tehát a zenék például szerintem a filmben pocsék minőségűek voltak. Tehát az első filmben annyira fantasztikus az a dal, amit ott többször uh, előhoznak, tudjátok, amikor bejönnek, rögtön ezzel kezd a film, hogy ilyen mm -hmm. montázs. Uh, itt, itt ilyen szörnyű poptalok voltak, aki abszolút nem illett szerintem az egészhez. Úgyhogy én itt, nem is emlékszem rájuk. Nem is őszintén szólva. Már nem véletlenül. Mint, mint az első. Nem, itt. Rendben, most már zenék voltak benne, valószínűleg egy egyik egy másikon ki, ide. Ne, ez, az, az nagyon nem volt jó kiválasztva. Illetve amit én nagyon sajnáltam, hogy nagyon són és bicercentrikus volt. Tehát a többi bárány meg a gazda az, az így nagyon a háttérbe szorul. És ez az nekem... képest feltétlenül a csapatban mozogtak, és igen. Itt, itt azért különválásom. van. És ezt, ezt pont azért sajnáltam, mert a többi báránynak is van karaktere. Nyilván nem annyira kidolgozott, mint a sonnál, de, de van, és itt, itt nagyon a háttérbe szolultak, és ezt úgy tényleg itt sajnálatom film elején szerepelnek. Hát azért van egy nagyon vicces építős montázsén azon az azon a én, ja. igen. de szóval Igen, a ide... Farmageddon résznél azért már újra bejönnek, és ott, akkor ott igen. már vannak, meg vége, Ott a, a gazda végéle. is megkapja a fantasztikus igen. pillanatait. Kábbis a film legviccesebb pontja és szerintem a legvégén az az új, újság cím, hogyha arra emlékeztek még a vagyis. Öh... Nem, ez most nekem sincs meg. Na, majd beírom a csetbe. Jó, akkor ja, csak nem, nem akarom lelőni, mert, mert szerintem óriási. Én ott rögtem a legnagyobbat. De, ja, szóval, itt tovább is azt mondom, nézzétek meg ezt, hogy már csak azért is, mert szüksége van a nézőkre. Mert, ahogy azt hiszem nálad hallottam voxlife hogy ez USA-ban moziba se került, ugye? Ö... Hogy Netflixre került egyből? Ja, azt, igen, igen, igen, igen, azt hiszem, a Csaba mondta azt. Aha. És ezt ez... úgy nagyon sajnálom, mert... Ja, hogy ez Netflixes film egyébként? Nem, csak újjában nem kapott... Ja, hogy nem Netflixre, csak oda került. Oda került, ha, ja. Értem. És itthon, tehát igen, nincs, én olyan iszonyat szomorú voltam, hogy elmentünk moziba, és konkrétan senki nem volt rajtunk kívül. Tehát ez volt az első családi mozizásunk, hogy tényleg két szülő, egy gyerek nagyon készültünk, már tökre várta meg minden, és senki nem volt rajta. Figyelj, figyelj, családi volt tényleg. Az tény. Legalább, csak olyan gázérted a, a fiammal, most voltunk ötödjére moziban, és az ötből kétszer volt, hogy csak mi voltunk. És szerencsében az hiszem, hogy ez hát lehet, hogy rossz elviszre. Hát a jégvarázsra, kellett, a jégvarázsra kellett volna elvinned. Akkor nem lettetek volna Hát, a, a, Hát az első volt a Playmobil film, és utána ez a show volt a második. És, és akányszor így uh, moziba megyek és hazajövök, hogy ami akkor megkérdezi, hogy egyedül voltál. <gül> Hát, Egyébként Te így hogy sosem vagyok egyedül, film. Ja, hát gondolom amúgy voltam, tetszett neki is. Tehát tetszett, tetszett mert... tehát nagyon, nagyon vég, vagy végül te nem volt nyűgös semmi, ő is röhögött. Nyilván más szituációkban, mint én. Pélt, például van egy ilyen oltári nagybefögős ellenet a filmben, ja, ami, igen. ami igen. poén, de, de hát ez nyilván így a kisebbekre van kitalálva. Ja, ez az alapvetően azért tehát tényleg elég sok ilyen poén van benne tényleg ez az eséskelés, de ja. de tényleg az van, hogy amit mondtam, hogy annyira bájos az egész, hogy nem tudsz haragudni rá. Mert, mert hiába még hogyha csak böfögős poénok lennének, még akkor sem hogy Igen, azt, mert mert az jaj, az is volt, és az is Igen, kik jó volt Igen. Ott Igen. az étteremben. Ja, ja, ja hát az az, az, az, az, esetem... az, az az éttermes jelenet az, jó. az fenomenális. Az, az, az egyik legvittesebb képsor, amit valaha Igen. láttam. Az nagyon vicces az éttermes Meg a kutya. Tehát a, az első az a vicces jelenetekben azt hiszem talán brexit te szoktál ilyen top csinálni az év végén a Bad Movies blogon, hogy, igen. hogy a Fogok legvittesebb is, jelenetek, és azt hiszem, hogy mind a kettőbe is került a be, igen, az, az ételmes, csinálok, és a igen, hogy és egy különből több, igen és Azt hiszem a kutya kellem. volt az első. Igen, hát igen és ezt jelent. akkor revidiáltad akkor kicsit, amikor volt a berándál, ugye a Raid 2, mert mondtad, hogy a top 10 akciókat csak abból összetudtad volna rakni, úgyhogy Hát jó Én ilyet szoktam, gondolni, hogy, hogy ha, ha mondjuk van kettő egy filmből, akkor az nagyon ritka, hogy mindkettőt berakom. Ha van mondjuk öt, mint mondjuk tavaly a Mission Impassive-ből, akkor általában berakom ömlesztve, hogy akkor mit tudom. Tavaly azt az első vagy a második, mint amilyen legjobb akció jelenetre raktam be a Mission impassive az összes. vagy négyet, vagy ötöt bele. Azt hiszem, akkor a Berendából is kettő volt, ha jól emlékszem. Nem, hiszem ott is úgy volt, hogy gyakorlatilag akármi. Hogy tényleg az első helyre raktam, és azt jelenti, hogy bármi, de főleg az autós üldözés. Te jobban tudod, hogy én mit írtam, mint én. most beugrott. De azt mondom, igen, tehát akkor így szoktam, hogyha nagyon sok van, akkor berakok mindent. És de akkor mondjuk a somból jól. megérdemelt volt a kettő, mert hát tényleg Ha, ha is kettőt gyúvicces. berakok, akkor az mindkettő nagyon vicces. Tehát, vagy, vagy nagyon jó, tehát akkor azt olyankor szoktuk, nagyon amikor rossz. nagyon erő. Vagy nagyon erő. A rosszaknál ott azért jobban szoktam engedni, hogy ah, jó, kerüljön, A Vortekájból azt hiszem négy került be, vagy nem <há> tudom. Jó, nyilván nem. Jó, úgyhogy nézzétek meg, szerintem mindenképp hogy valaki kijön ebből a filműs is azt mondja, hogy ez elpocsékolt idő volt, és ez elmondható egyébként bármire, ami son. Úgyhogy nézzétek meg, mert Mondan, meg Mondani is akartam, hogy és még az is megállja a próbát, mert egyébként abszolút jó. Igen. Ja. Jó. Apropó úgyhogy... elpocsékolt idő. <gül> <gül> <gül> Na, akkor ne halogassuk tovább. Igen, hát elkezett újra az idő. Évvégig évkibeszélő és Star Wars. Ez tavaly kimaradt de most be. nem néztük meg. És hát van olyan nézésem, hogy ott -e bár ilyen elég, hát hogy is fogalmazzak a kommentároknál, élénk vita alakult ki. <gül> Idén talán nem lesz akkora, de hát meglátjuk. Én minden esetre elmondom őszintén, és az előbeszegyeltés során kiderült, hogy többen is így vagytok vele, hogy nekem igazából sok kedve nincs erről a filmről beszélgetni, de hát muszáj. Úgyhogy ö, szerintem akkor kezdjük is el. Na, Star Wars itt elérkezett az utolsó fejezet, a, a harmadik trilógiának a befejező része. A szága befejezése. Hát ők így fogalmaznak, igen. Hmm. A Skywalker, Kora és a Kódex. És akkor. Kerem, <gül> és akkor spoileresek leszünk. Tehát itt nem lesz, Igen. nem spoileres szegments utána átváltunk, nem, ez teljesen spoileres, Akit érdekel ez, az úgyis meghallgatja majd, ami után látta, szerintem ez olyan fajta film, hogy, hogy akit meg nem érdekel, annak meg tök mindegy. Úgyhogy ismételten szpolerezni fogunk, és akkor, hát nem is tudom, ki akarja kezdeni. Gergő kezdte szerintem, mert te tudom, hogy te készültél a leginkább közelünk. Ja, én írtam egy ilyen egyoldalnyi jegyzetet. Egy, egy oldalni régyet. Na várjá, uh, hányszor láttad? Csak egyszer. Nem voltam hajlandó kétszer. Ezzel, de ezzel, ezzel az mindent szerintem mindent elmondtál. Ennyi? Tehát amikor ja. Gergő nem hajlandó Há még egyszer néz meg néz egy Te Gábor, te hányszor? Uh, Háromszor. Szóval az szóval úgy volt, <laughs> Hú, hogy volt belőle egy sajtóvetítés, aztán a, a barátnőmmel is megnéztem, az is egy ilyen meghívott ilyen rendezvény volt, és uh -huh. a szüleimmel van egy ilyen hagyomány, hogy elmegyünk a Star Wars filmre. Tehát háromszor megnézted te ezt? Egy héten belül. Jézus. Úristen. Jézusom. És te, úgy csinálod legalább, nem. mint a művészes, kopasz, hogy az közben, vagy? Nem. <gül> ö, nem, legalább annyi változatosság volt benne, hogy a háromból egyik az, tehát kétszer álltam és egyszer ö, szinkronosan IMAX-ben. Jó, hát ez még úgy, igen. Tehát, hogy volt De benne akkor... valami kis más is. Az, akkor hogy a nekem... film nem változott, tehát az, hogy a film volt mindig ugyanaz. De az nem baj, mert, mert, nem mert akkor Gábornak volt. összeállt a sztori. It, it, Igaz? It, it, te, te már így érted, igen. Igen. hogy miről van szó, mert hát ez annyira bonyolult, több nézés kell, hogy értsd hogy miről Igen, igen. A hát gyerekek már okay. a nyitószöveg szerintem egy olyan, olyan szinten volt. Tehát mintha ilyen öt éves gyerekeknek íródott volna. De tehát... az agyi szintje is kávé, nem csak az, hogy mennyire ilyen szájbarágos, hanem még az a kreativitás, ami beleszorult abba a kibaszott nyitószövegbe. Jó én, én... kezdődik ez a kibaszott, kibaszott nyitószöveg. Hát én, én reggel kilenc előadást ki? néztem, és arra számítottam, hogy ilyen, ilyen, nem tehát nem lesznek rajta sokan, nem is voltak egyébként a marhasokan, de ilyen álmos fejkő minden, és ehhez képest elkezdődik az a nyitó jelenet azzal az a kiírással, ami ismételhetően mondom, olyan dedós szöveggel rendelkezett, hogy így hangosan röhögtek így a közönségben reggel kilenckor. Tehát ez azért már egy elég súlyos volt, és én is csak mondtam magamnak, hogy azt a minden tehát... Onnan szép egyébként a Győzelem, csak hát nem az. Hát az, az nem, az nem jött össze, úgyhogy nagyon az szép. Nem, igen, igen, Nem, tehát, hogy amúgy ez az első Star Wars film, amit én nem vagyok hajlandó, még egyszer megnézni, de otthon sem. Hm. Tehát, hogy én, én ezzel a filmet többet közösséget nem akarok vállalni. Semmilyen szinten sem, és hát nyilván így azok, akik, akik minket ekésztek az utolsó Jedi kibeszélő miatt, hogy nekünk tetszett, és hogy mi nem értjük a Star Wars-t. Nekem ö, nem tetszett. Oké, okay, de hogy azért azt mondjuk el, hogy itt viszont mi most ezt a filmet nem szerettük, és ennek tudatában hallgassátok ezt végig. Tehát nem fogunk egyetérteni veletek, hogyha ti ezt szerettétek, mert. Hát vagy? Mert, mert vagy én, én nem, aki nem benne. szeret? Aki nem szerette az utolsó jeric az megérdemli ezt a filmet. Igen, az nekik készül. Versed. É, én, én, én nem akarok tényleg ilyen, ilyen passzív, agresszív lenni, de igen, ez a film azoknak készült, akik nem voltak elégedettek az utolsó Jedikkel, mert kb. az egészet törölte J.J. Abrams és Chris Terio úgy, ahogy van. Tehát, hogy, hogy tényleg az ébredő erőben felvezettük azt, hogy, hogy Kylo Ren önálló megölte a Supreme Leader-t, a snow és utána ő lesz tényleg a, a, a vezére az első rendnek. A film első öt az perc azon a becsics, be, igen, <gül> és, és az első percben már be is csicskítja a Palpatine. De Erről ha? beszéljünk már egyébként I, most akkor. Igen, akúgy. várjál, várjál. Utána felvázoltak a nyolcadik részben, hogy Réi ő senki, és nem fontos a származásod, mert úgy is lehetsz te fontos ember, úgy is lehetsz te Jedi, úgy is lehet benne nagy az erő. Na hát ezt is kukázt a J.J. Abrams úgy, ahogy van, és, és igazából minden történet szállat, ami abban a filmben fel volt vezetve, és a érdekes lehetett volna erre a filmre. Tehát az, aki tényleg kiakadt ezen, a, ezen az Jedi dolgon, nekik Újraírták az egészet, és a férfiam azzal ment el, hogy önmagának kellett modó hülyességekkel rakják tele a filmet. De igen, akkor... Ők akar... ugye úgy fogalmazok, hogy kármentesítés. De Tehát, mit az kell ezen az Olyan károkat okozott, amit nehéz volt visszahozni, csak... és ennyire sikerült. Csak majd, majd, akkor beszéljünk már erről is, csak tényleg nem akarom itt a kergőbe folytani a szót, hogy a kármentesítés a Disneynél eddig mi volt, és most ez. Tehát, na mindegy, jó, visszatérünk rá még. Igen. Mert nekem meg ezzel volt a legnagyobb problémám, így a Disney hozzáállásával ehhez Pontosan az egészhez. nagyon káros hozzáállás. Tehát, hogy te, azoknak, azoknak a behatásait és véleményét kezdték el felhasználni, akiknek nem kéne. Nem szabad Mert a, a nézőnek fogalma nincsen róla, hogy mire van szüksége. Igen, nem szabad Ez a művészetnek a az alapja, a filmkészítésnek az alapja, hogy én megmutatom nekik, hogy mit szerethetnek. Ehelyett helyett ez fordítva állt neki a Disney, hanem hogy, jaj, ez nem tetszett, nem tetszett a Rosz karaktere, akkor 76 másodpercet fog kapni az új filmben, Igen. és, és behoz. És... Igen? Mond Freddy? Elhallgatnak mindenki. Kiesett? Ja, nem tudom. Pedig itt van még. Ja, de mindegy akkor... Hirtelen a... elhallgatod. De... nem hallunk, ha esetleg te hallasz minket. <gül> Lehet, hogy advérzés kapott hirtelen szekejük. Hát <gül> de már is, hát még nem... se kezdtük. De igen, tehát, hogy a, a, a film viszont itt tényleg így mindent elkezdett szolgáljan megcsinálni, ami, amit a közönség követett, és Más ebből lett ez channel, a... Ah, tűnt, Freddy, Ebből hmm, lett ez a káosz, amit Rise of Skywalker meghívunk. Mert akkor elkezdődött tényleg a film, és a sárga szöveg azzal kezdődik, hogy ö, a galaxisban meg, megszólalt egy hangüzenet Pál Patintól, hogy újra erős, erős lesz a birodalom, és vissza fogjuk szerezni a hatalmat. Kb. erről szól a dolog. Ö, és már itt van az első pofó, hogy azt hittük, hogy ez egy hoax a J.J. abrams hogy na, hát csak szopat minket, félrevezet minket, hogy na majd Sidious lesz a filmben, aztán kiderül, hogy nem, de, de végig is, nem csak, hogy benne van a filmben, hanem ő a, fő, a, a negatív karakter benne. Ő a fő boss. Én, én kicsit negatív azt éreztem, oldalon. így látatlanul is, hogy ez tipikusan az, amikor a... Tehát a, eleinte, hogy a GJ, ő ugye a snoke akarta főgonosznak, viszont a Ryan Johnson kinyírta. Igen. És, és ő azt gondolta, hogy ú, basszus, ez, ez az állat kinyírta a főgonoszomat. Hát nem baj, akkor visszahozom a én mert ez így jó lesz majd. Hát igen, nem nem csak... kicsit az volt, csak aztán amikor már láttad a filmet, akkor rájöttél, hogy ez ennél sokkal jobban el van de... Nem, hát azért ennek valahogy meg kellett volna ágyazni, Tehát Igen, ez, ez így nem működik, hogy, hogy a Palpatine, valóban az eredeti trilógiában egy eléggé meghatározó figura volt, olyan nagyon-nagyon sokat nem szerepelt, de azért a jeleneteiben hát is. eléggé domináló volt igen. a jelenléte. És szerintem a Palpatény egy kifejezetten érdekes figura volt, még az előzmény ö, filmekben is, tehát a... Tot hát ott volt ugye igazán nagy szerepe, mert az ő felemelkedését mutatta be. Igen, igen, és hogy gyakorlatilag még ugye a másik oldalról is megismertük tilógiában, mint az előzmény tilógiában, de így szerintem róla így elmondtak mindent, amit kellett tudni róla. És a... Hát azért a Darth Vader eléggé, hogy mondjam, jól láthatóan gondoskodott róla, hogy ne nagyon zavarjon ő több vizet. Ehhez képest ez a film ez azzal indít, hogy a pápa tény az van, tehát hogy ő mégis életben van, és egyébként eddig és nem mondtuk, de ő a mondtuk. sereget szervez. Az, hogy ő mit csinált az elmúlt nem tudom hány 20-30 évben, az egy jó kérdés. Az is egy nagyon jó kérdés, hogy. És én a mai napig nem tudok e fölött napi rendre térni. Hogy úgy kezdődik ugye az egész film, hogy amit mondhatok, hogy kiszivárog egy hangüzenet, hogy a Palpatine ő, üzen a, az univerzumnak, hogy a seregének a neve halljátok, hogy végső rend. Tehát, hogy, hogy így, látom fogam előtt, hogy így a ceruzát így rágja, hogy bassza meg, annyira jó kitaláltam, de mi legyen a nevük a rohadt És eszébe jut, hogy hú, a kylo egy csináltak első rendet, haha, azt hitték, aztán majd én most rájuk verek, a végső rend, basszátok meg, az lesz az igazi Kár, hogy nem. Uh, igen. Trirodalom, uh, ha már birodalom. Uh, és, és, uh, és az a durva, hogy, hogy uh, ugye az kiderül, hogy ezt a hangüzenetet ezt egy besúgó szivárogtatta ki, aki ugye az első rendnél dolgozik. És... Uh, nem, nem, nem, nem, nem. Ezt, ezt a pápati magától küldte ki, akkor és közben a kém, üyeség, de... a besúgó, ő pedig segíti az ellen. Ja, ért, de érted, de hirtelen akkor... van egy besúgó. Én ja, azt nem értem, így hirtelen egyszer csak lett egy besúgó. Én azt nem csak. értettem, hogy a Palpatine ez kiküldte. A támadás előtt egy 20 órával. Hát, hogy megrémüljön mindenki a galaxisban. Értem, de a értem, de a Palpatine semmi más nem csinált, ja. mint potenciálisan kockáztatta a saját győzelmét. Hiszen, ha nem küldi ki ezt az üzenetet, akkor a Pónak, a finnek, a többieknek esélye nem lett volna fölkészülni. Tehát a palpatér a saját maga alatt vágta a fát. Tehát, hogyha könyörgöm a 30 évig, vagy nem tudom hány évig ott tudott maradni csöndben, kusban a sötétbe, és meg is építette, építette a saját flottáját, akkor nehogy már az utolsó 20 órában ne bírjon magával, és kelljen neki üzeneteket kiküldeni, hogy lájkokat hajtson föl, meg konkrétan erről van szó, hogyha kicsit leegyszerűsítjük a dolgokat. Tehát, Tényleg, miért érte meg neki azt, hogy ő kiküldte ezt az üzenetet, hogyha 30 évig, most csak mondok egy számot, mindig ezzel a 30-al, de sokáig ott tudott ülni néma kusba, és tök jó le volt azzal, saját magát búztolta, azzal, hogy hey, hát, mert ő ilyen erővel akarta átvenni tehát, a hatalmat, tehát, hogy magához akarta uh, hívni végül is a k per Rate. De, de overkill, az egy kicsit túlverkile, azért nincs, vannak a, jobb megoldások. De a, is. a birodalmi szervere nincs -e olyan, hogy privát. Különhetően küldünk, ére. Ére. tehát, hogy egy egyébként... látkáról, akkor megírja a Kállónak, meg a Rének, vagy a, a Rének, hogy figyeljetek, Érem hogy lenne a... itt valami, amiről dumálni kéne. De miért Ez kell szorten. ezt az egész univerzumnak Válaszol erre a film egyébként, nagyon elmésen, ugye ő Biztos volt vagyok Snoke. Benne. Hát ő volt Snoke. Snoke. hát azt csinálta. Ja, ugye, mert is meg kellett magyarázni, hogy a Snoke-ok klónok, azért ilyen csúnyák. Igen. Mert elbazták a kísérletet. És izé, hogy ott voltak így-egy egy, egy, egy tankban, de ez is van. Hát nem értem, de, hogy például. Miért de nem... hogy akkor miért volt szükség a sznóra? Miért nem tudott akkor csak így egy hologram hát az... megjelenni a Sidious, Mert tud még mozogni is hologram hát ez az, két, mert ez a majlósárnyakban sárnyakban láttunk ilyet, hogy ilyen póklábakon mozgott ott az a hologramos kommunikáció, és akkor izé. És akkor a izé, ö, ott itt tudod beszélgetni bárkival. Miért kellett hoz a Snoke? Miért kellett létrehozni akkor? Azért, mert nem tudottam, hogy mihez kezdeni ez az idióta J.J. Abrams, hogy az meg, nincsen Snoke, akkor valaki mással kéne meg. Nehogy már a Kylo Ren a Kylo tökéletes karakterét bontsuk ki, például. tökéletes lett volna lezárásnak. Tehát, Kylo. hogy az, az egy annyira pengehúzás lett volna, és tényleg erre akarta kifuttatni a Ryan Johnson, és mi volt ezzel a baj? Miért nem volt elég a Kylo Ren? Az Miért a baj, hogy ha igen, érthető a rő és, amen, és amennyiben a rajongó kielégítése a cél természetesen, hogy akkor egy, olyan, be kell húzni egy új gonoszt, vagy régi gonoszt, mert mit minden régi kell, hogy legyen, na mindegy. E, abból viszont már egyértelművé válik a nézők számára, amennyiben egy új gonosz felüti fejét, hogy akkor a Kyle akit eddig ugye ilyen főbb gonosznak e, tudtunk, gondoltunk, na akkor ő tudti, hogy majd ellene fordul és tuti hogy ő jó lesz. Hiszen kaptunk egy másik el, nagy ellenfelet, így akkor nem azzal kell, hát, azon kell gondolkodni. És egy percig nem gondoltam, hogy ez így nem fog átállni, és megjavulni a végére, amit az utolsó jedik végén azért jól megszellőztetett, de aztán vissza is csinált, tehát, hogy úgy mégse. És az jó volt. Ettől függetlenül örülök persze, hogy Károlyan végül úgy jó lett, vagy átállt, így jól esik az én szívemnek, meg stb. De, De... az is milyen izé, De tudtam az erejétől kezdve, hogy nem volt hát kétséges. Ö, ha, ha már belemegyünk ebbe, akkor egy kicsikét dicsérjük is, ö, mivel ugye mondtuk, hogy spoileresen beszélünk, ezért beszélhetünk erről is. Az, amikor a hán megjelent, az szerintem egy kifejezetten szép pillanat volt. Tehát az egy, az szerintem azt ott tök jó megvolt írva. Nem. Annak szépen el nekem nem működött, annak ellenére, hogy popátlan fanszerviz, de, de hát működött. Nyilván, de, de volt a... értelme. Tehát ba, az, én, azt, azt én is éreztem. szerettem, bár sokan nem értették egyébként, akik jó, annyira nem ilyen benne vannak a Star Wars világában, de azért láttak már Star Wars filmet, hogy, hogy ő hogy jelentott meg. Hiszen Említ, ő, jény. Jény, ő nem, nem Jedi, ő Nem lehet ugye ilyen erőprojekció, hanem akkor az emlék. Ezt valószínűleg emlékszem. Ezt mondtam de... én is, igen. Én egy egy én is is voltam... a ez csak egy belső beszélgetés a Kylóval, ez egy ilyen szimbolikus. A Kylónak a gondolatait látta, gyakorlatilag. Igen, Rize arra, hogy ő ő őrlődik, és gyakorlatilag valószínűleg, ugye ott a lényege a jelenetnek az volt, amikor Kylo ren ugye majdnem kimondta, de nem tudta kimondani azt, hogy sajnálom, ugye, hogy megint. És hogy a hála az könnyítette az ő lelként. És valószínűleg ő a Ren a saját, ren a saját, saját, hogy mondjam, tehát. A saját lelkiismeretével beszélgetett tulajdon. Tulajdonképpen igen, a saját lelkiismerete, viszont az ő legnagyobb bűne ugye az volt, hogy megölte az apját. És szerintem itt ő ezt magának bocsátotta meg. És ez igen, szerintem is egyébként egy szép jelenet volt, de nagyon én is kevés. Éreztem, jó jelenetek egyik. Én is éreztem ott, hogy ez hogy mondhat, a fan service, hogy igen, igen, hogy nyilván a házszoló, ugye, kell bele, Terizon Fordot hogy bírjuk, persze. Éreztem én, hogy van-e mögött szándék, de ott valahogy kivételesen, ahogy Black Sheep is mondta, a kevés jó jelenetek egyike volt, kivételesen azt éreztem, hogy ennek oka is van, és megvan a miértje, nem is volt túlhúzva, szép volt, nem volt gicses, az teljesen rendben volt. Ugye hát egybefűzték egy... lejje a halálával is. Ja, hát igen, szegény igen. Kerry Fisher is, az volt most a már, baj. Most vele. már mondhatjuk, hogy lejárt. Ja, igen. De, <laughs> de, de, hogy, az lejárt. hogy az ő jelente is annyira bénán voltak. Mert az hogy ugye más. Nem, jó, hát, nem most tényleg nem. Más, hogy csak kivágott jelentekből. És mindig, amikor beszélgetett valakivel, akkor ilyen simatétel mondatokat mondott, mintha nem is ahhoz beszélnek. Hát nem is arra nem, reagálna. Ez nem feltétlenül a készítők hibája De, de legeg... ez a készítőkép. Hát, mondjuk mert mindenképpen bele akarták nyomni. Annyiból valóban a készítők hibája csak az nem ezt az epizódot érinti, hanem még az. Előzőt, hogy a lejárnak lett volna egy tökéletes pont az előző filmben, ahol ki lehetett volna venni, ahol, a, ahol meghalt volna. Hát ott kirepült. Amikor ki kirepült. Én is ott tökéletesen, tökéletesen gondolok, vége én. lehetett volna az ő szálának. Ha most azt vesszük, hogy abban a filmben Isten tudja miért, mert mai napig nem jöttem rá, végül is életben hagyták, és ugye ebben a részben búcsúzunk el tőle. Uh, Itt megmagyarázták, mert ő egy képzett Jedi. Hát ne hirtelen az, az, yeah. is aztán annyiszor megemlítették az előző részekben, hogy semennyiszer. Hát még de... fénykardja de... de... is van. Basz... Hát, jó, ja, azt bírtam, a bírtam, igen, az bírtam igen. amikor a rei megnézi azt a fénykardot, és így kiböki, hogy lej a fénykardja. És így többen a moziban így, mi? Hát így ez volt körülbelül a reakció, igen. Körülbelül, igen. Mint az mert erő, közismert. Erő, igen. Csak tudod, ilyenkor van az, hogy Simár rá lehet mondani, hogy a filmnek, hogy attól tartok, hogy te gúnyolódsz vele. Simán egy tök jó visszaszólás. Köszönöm Bemegni egyébként, oda. hogy megemlítette, egyébként visszatértem, bocsánat. Ennyire nem akarja a gépem, hogy beszéljek a sztárhozról, hogy egy olyan frankó kék kaptam így a mondat közepén. Na, szóval, hogy lejárt, muszáj nekem is megemlíteni. Tehát a nyolcadik részben egy olyan jó haláljeletet kaphatott volna, egy, egy igazi hősi halál, ezek után visszahozták ebbe a, a filmbe csak azért, hogy egy ilyen, ilyen transzcendesi üzenetbe belehaljon. Tehát ez, ez annyira röhelyes volt valamilyen utó módon, Egyébként, én olyasmit hallottam, hogy ő nem egyezett bele abba, hogy őt digitálisan mutogassa? Szerintem csak nem akarta. Egyszer. Vagy ő a készítők nem akarták. Tehát, hogy szerintem ő erről nem rendelkezett külön. Elvileg nem is digitálisan csinálták meg, csak ugye a fiatal lényét abban a flashbackben. Ja, igen. Tehát igen ugye igen. minden felvet jelenleg elég szótt, illetve ki. volt. Igen. Volt néhány jelenet, amikor, például, amikor ugye meghal, amikor lefekszik, és akkor ott megy oldalra, akkor nem látni sose az arcát. Öt év le, van, hátulról van az más játszotta el valószínűleg ugye egymás más be a helyére, hogy azokat a jeleneteket. Valószínű az alapkoncepció az volt, hogy minden részben meghal egy főszereplő a régi trilógiából, igen, És igen. a másodikban Luke-nak kellett meghalnia, leját ezért ö, ö, ugye, megmentették ott az űrben, és valószínűleg az volt a terv, hogy akkor ő itt aztán ugye közben szegény Carrie Fisher meghalt, és valószínűleg itt nagyobb szerepet szántak neki, de hogy így azt sem akarták, hogy hirtelen eltűnjön, és akkor majd ilyen a főszövegben, az előszövekben megmagyarázzák, hogy ja, hát rájárosán meghalt, és az tényleg miattal lett volna. Lehetett volna, mert Palpatényt így hozták vissza. Tehát hát lehetett jó, volna visszatni. a lenj közelebb a meg amúgy nincs. Tehát ő így volt, de most így az nem érdekes, most nézzétek a filmát. Ezt is ki lehetett volna nézni. Probléma és minden szerinte minden gyökerezik a Star Wars, Star Wars trilógia kapcsán, ami ha egy rá lehet húzni, azért az előzmény előző trilógia meg a klasszikus trilógia is, George Lucasnál az, az úgy volt, hogy előre meg volt minden, tehát ő Egységes tudta, volt e, hogy mi lesz a vége, eset. amikor az elejét elkezdte, Igen. pontosan. Itt már kapásból úgy ment a a trilógia, hogy mindegyiket ugye más rendező kapja. Yeah. Ö, és nem volt, nem volt készen három forgatókönyv, amikor belektak a munkálatokba, hanem meg volt az ébredő erői. Ryan johnson bízták a második rész forgatókönyvét, akinek ugye abból kell dolgozni, mint az egyben látott. Jó, Ön, nem, még nem is látta, mert ő már akkor írta a forgatókönyvet, amikor az elsőt még forgatták. Tehát a forgatókönyvet megkapta hogy... előre, de nem ő döntött el, hogy mik lesznek abban a filmben, viszont neki kellett a történetet tovább gördítenie. És harmadéban Colin Trevorrow ugyanígy kapta meg, hogy tessék, itt van a Ryan Johnson forgatókönyve, ez fog történni, te vitt tovább. Aztán ugye Tevoró kiesett, és az ő sztoriából Terio meg a Abrams vitték tovább. Plusz megkapták ugye az ukást kennedy hogy hupsz, az utolsó Jedik igen megosztott lett a rajongoknál, és hát majdnem fele annyit hozott, mint az első, vagy az ébredő erő, úgyhogy, úgyhogy kéne kanyarodni arra, ahhoz a szellemiséghez, ami az ébredő erőben volt. Tehát, hogy abszolút megijedtek, maguk alá csináltak, beszartak, de tényleg így teljesen kikészültek, pláne ugye a szóló bukása után is, és hogy jaj, úristen rajongóknak az történjen, amit ők szeretnének, és amit ők várnak egy ilyen filmtől, és amiket már ugye felsoroltatok, felsoroltunk. Ez az alapvető probléma, mert annyira nem egységes, annyira kilóg az utolsó jedi ebből az egészből, szerintem minőségben is, de, de amúgy is, hogy hogy ezt be neki, és, és, és én úgy vagyok el, hogy inkább azt a vonalat kellett volna továbbvinni, de nem érdekes. Alapvető baj volt vele, hogy, hogy teljesen külön egymásból következően próbálták a forgatókönyveket megiratni, és Teljesen egységtelen lett az egész. Tehát ez, ez, ez, ez nem egy trilógia, volt, volt, ez ez nem ezt, a, trilógia ez... volt, hanem három film. Hát igen. És, ja. és nincsen nincs benne semmi olyan. Tehát, hogyha, hogyha nem megijedtek attól, hogy a Ryan Johnson mit csinált, akkor miért nem szóltak neki egy filmköző, hogy figyó, akkor így próbáljuk már meg egy áramban osítani, akkor J.J. Bremser, beszéljen közben, meg akkor a Trevoróval dolgoznak. Utólag ijedtek meg, nem? Igen. Itt it arra. Ők lett ők azt hitték, a szükség, hogy, hogy be fog jönni hogy, hogy a catlin Kennedy az szart ezek észbe, azt mondta, Egyébként a Star Wars, hát majd lesz belőle valami a Star Wars, az, az, az megoldja magát. Tehát tudod, ez olyan, mint egy étterem, hogy, hogy a péntek meg a testék meg vannak oldani, nem kell hozzá marketing, nem kell hozzá semmit sem csinálni, mert az emberek így is úgy is beülnek. És ő azt gondolta, hogy a többi, a hétfű ketszer, a csütörtök, az is oké okay lesz, mert Star Wars. Ez és, kevés, de ezt már Szoló is megmutatta, hogy mennek. az, miben ráütjük valami, hogy Star Wars a bejeget a bilogot, attól az még nem lesz sikeres. A, az nem elég. És az de, nem elég. és Pedig bazd meg, a Disneynek a kezében van a Marvel, és nem gondoltak bele, hogy várjál, a Marvel lehet azért ilyen sikeres, mert ott ül az egésznek a tetején egy Kevin Feige, aki mindig meghatározza, milyen irányba menjünk, mi legyen a történet, De kivel várjál. dolgozunk Nézd együtt. meg, 20, 20 film után ö, olyan karakter évek mennek a, a Marvel ö, mozis univerzumban, és, és még mindig érdekesek azok a karakterek, akiket 2008-ban, meg 9-ben, meg 10-ben láthattunk, és még mindig tudnak bele újat rakni. Itt három film alatt kifújtak a francba. És én azt nem értem egyébként, hogy uh, amit már így az elején mondtunk, hogy uh, kármentés. A kármentés az nem az, amit a rógvannal csináltak? És nem a az sikerült? a kármentés, és sikerült. Vagy a szólóval is csinálták, ott annyira nem sikerült, de, de megpróbált, de csinálták. Tehát, hogy, hogy rendezőt cseréltek, amikor úgy tűnt, hogy nem. Tehát ott volt valaki, aki figyelte a szólót, azt mondta, gyerekek, ez nekünk nem tetszik, amit csináltok. Rendezőcsere van. Oké, okay, mi valószínűleg jobban örültünk volna, Igen. hogyha. De most ez mellékes. Ők azt mondták, hogy gyerekek, ez nem lesz jó. Rendezőcsere. A srác nem játszik jól, nem baj, kérünk mellé egy segédet, aki megtanítja. Ez a kármentés. Tehát. Tehát hogy lehet az, hogy senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy oké, okay, mi vagyunk a Disney, tehát, tehát na ez az, amit nem értek, hogy a Disney neki, tehát aláfekszik a rajongóiknak, tehát én értem, hogy, hogy az utolsó Jedi megosztó lett, de megcsinálták az utolsó Jeddiket. Miért nem tudja azt mondani, hogy jó, megcsináltuk, nem lett az igazi, ez van. Érted, felvállaljuk, mi felvállaljuk. Felvállaljuk, hogy csináljuk igen. azt, vagy akkor... Csináljuk, vagy mert csináljuk, mert, mert money, money, money. De abból is de volt hát pénz, és valahogy három a kettő helyet. Azért igen. az jelentős különbség. Két év alatt, hogy ennyit romoljon a bevétel, azon szerintem úgy befostak, hogy, hogy az és hihetetlen. akkor a másik dolog... Majd figyeljétek meg ezt! Az kíváncsi káros, a bevétel? hogy... A 1 hát milliárd nem fölé akkora. mennyivel megy, mert, mert biztos, hogy fölé megy, de egy hogy 1 milliárdot megcsinálja, de nem lesz. Ne, nem mert, mert a last hogy a az, az olyan 1,38 milliárd volt, ami még így is egy tök jó pénz. Ez jár jelenleg, ezt most néztem meg, egy perce 600 millió dollárnál jár, Nincs napra, ilyen a bemutató után. Nincs ilyen összehasonlítás, hogy hol járt a Last Jedi, box? De, A box office, volt okay. a régen. Igen, volt, most már. Szar. Szar. Ez szar. Tehát a hogy... rakás szar van. De egyébként ez mennyiből készült, azt én nem is tudom. Hát ez 1300 körül volt. Ja, egy 275. dollár. A világ minden tíz és 800 ilyen semmi jelentő. Hát nem nagyon vallják be a Star Wars filmeknek a költségét, mert ugye mindig kurva drágák ezek a filmek. A Jedi-nál már azt írják, hogy 317 millió dollár. Jó, hát az nyilván sikeres lesz. Hát az megvan. Az az csak én azt nem értem, hogy ő, tehát, jó, tehát nyilván ez hülye, ilyen hülye gondolkodás volt, hogyha élennék él a Disney, de hogy hát így mi? is úgy is megcsinálják azt a egy milliárd dollárt, nem? Tehát az így is úgy is meg lesz hát egy az Star Wars a biztos, Bár mondjuk a szóló az megbukott. Tehát, hogy hát igen, ő, csak a spin-off meg... Az, az nem az az egy számozott epizód. Hát hogy az nincs meg, meg, meg mondjuk a szóló, az lehet egyébként, hogy sikeresebb lett volna Hogyha az az előtti Star Wars epizód az nem lesz annyira megosztó. Jó, tehát, nyilván, nem, nem, nem az jól. a, a solo az akkor van hogy a sikeres, Harrison Ford szó, Hát de. meg várnak vele több időt, tehát nem fél évig. Hát meg, meg, meg marketingelik mondjuk a filmet, mert talán a bemutató előtt három hónap jött ki az első előzetet. Igen, az nagyon fű alatt érkezett a, a szólóra. Hát már anny annyira félt a Disney, mert ők is írálták, hogy oh, ez nem lesz jó, akkor toljuk ki, túlesünk rajta, kármentünk, hát megszüntetjük az antológia filmeket. Az hát, az ez a, ott is olyan ö, olyan ö, megoldásokat Igen, vagy intézkedéseket a, hoztak, amik teljesen értelmetlenek. Mert a zsivány egyesnél ott jóval magabiztosabbak voltak. Tehát arra emlékszem, hogy annak a marketingje is erősebb volt, a szponzorációja is erősebb volt, Ö, reklámokat jobban meg sokat, sokat javítottak ott is tehát ott nagyon hát sok meg, utolforgatás meg, volt meg, meg a Zsivány most nem az én az ébredő erőt amúgy a mai napig azt mondom, hogy egy tök jó film, én azt szeretem de hogyha teljesen objektíven próbálom megnézni, szerintem az egész ö, új keletű Star Wars filmek, tehát amik az elmúlt években jöttek, szerintem messze erősebb darabja az a, a Zsivány Amúgy. Ami érdekes, mert az egy, az egy különálló spin-off, úgymond, amin, ami teljesen azért. magában értelmezhető, és nincs köze egyik trilógiához sem. Hát azért de a de befejezése az, hát, az nagyon Hát az az erősen, de az kellett, de hogy lehet, hogy erre de, van szükségünk. De, de én most ezt Tehát, úgy gondolom, hogy... de én most ezt úgy értettem, bocsánat, csak még annyit elmondok, Mila? hogy ha a zivány egyes es megnézed úgy, hogy nem láttad igazából egyik Star Wars filmet sem, ami nyilván nem nagyon gyakori, akkor is tudod értelmezni. Tehát az önmagában is szerintem egy értelmezhető darab, de, de messze az volt a legerősebb pontja szerintem ennek az új, új Star Wars film folyamnak. Hát, nem mondom, valószínűleg erre van szükségünk, tehát most már olyan Star Wars filmeknek kellene nekünk, ami egy teljesen új történetet kezd jó, el, lenni, mutat áll, be. Zsivány Mandalóri, most lehet vitatkozni, hogy mennyire jó vagy rossz a Mandalori, de, de az mindenféleképpen tök jó benne, hogy valami új szegletét látjuk, egy új főhősünk van, új karakterek vannak, stb. stb. stb. És nem csak abból élünk még mindig, hogy Luke Skywalker meg... Hát eltávolodtak el, el, elég ilyető az egész Jedi mítosztól is. Tehát oké, okay, hogy van benne Bébi oda erőt használ, mit tudom én, de hogy ott, ott nem, a, nem azokat a sablonokat nyomjuk el, amiket a filmekben látunk, ugye, mondjuk, nem, ott megpróbálkoztak egy, egy kicsit ilyen westernesebb húzással mondjuk én azt, Igen, én, én, bocsánat, én azt nem annyira szoktam felrúni ezeknek a filmeknek, hogy ebbe benne vannak a skywalkerek, mert azért ez kilenc film, tehát hogy ez így elvileg ugye egy történet, tehát logikus, hogy azért benne van a Han Solo ebbe is, benne van a, a Leia, tehát ez azért szerintem annyira nem baj, az, hogy a Solo is tele volt ezekkel, meg a Mandalorianba is van azért itt-ott, már jó, én abba csak két részt láttam, de hogy ott is azért, ott sem érnek teljesen elugaszkodni. Hát néha néha nagyon bofátlan fanszervizel van tele az izé a, a Mandalorian. Mandalorian. Hát néha néha Tehát, hogy az inkább zavaró a rock van, az pont ezért volt nagyon jó. A rock van az, ezt okosan hát csinált. Gyakorlatilag a véder volt az egyetlen szinte, aki így Hát meg a, a hatás hatás, Nem, nem, hát az, az rengeteg ilyen volt, csak hát, jobban elfogadtad. De én, én most arra próbáltam megutalni, hogy sok volt, persze, de a véder volt az egyetlen, aki úgy jó, hát mondjuk ez most túlzás, mert valószínűleg azért mondom a védelt, mert ő neki úgy rohadtul örültem, hogy végre újra látom. A, a, a már korábban behozott figurákat nem tolták bele a történetbe, hanem benne voltak, megjelentek, örültünk nekik, de nem ő köré csoportosították az egészet. Jó, csak ez a fő sztoriszánál azért valamennyire érthető, hogy köréjük csoportot. Még mindig a Luke Skywalker a legfontosabb karakter, mert hát ő a legfontosabb karakter az egész történetben. Tehát ezt én Nem azért igaz, mert így... az, az, az, az az R2-D2. Jaj, meg, a meg a Sripio. Meg a Sripio. A nem, mert a Sripio az új részben nem tetszett. Hát meg, hát meg Róz. Róz a legfontosabb karakter. Az olyan, mint a van Nikolai, vagy ki az a Róz? <gül> Jó van. Szóval köszönjük, hogy itt vagy. <gül> <gül> Bocsánc, itt a távol létem alatt a Palpatina szóba kerül. Jó, beszélhetünk még a akkor volt a Róz? Hát a nyolcadik részben az a, ő volt a faszásziránya. Jó, én elnézést, hogy nem tudtam hova tenni. Jaj, Olyan részletesen kibontott. <gül> Mi a fontos, fontos volt karakter. Tehát. De vele egyébként fontos... nem volt bajom a nyolcadik részben, tehát én, én őt simán visszaosztom a kilencedikbe, de. de én... vonok nem? De, de én, a fanok fújtak rá, úgyhogy 76 másodpercet kapott. Mondjuk Ezt már hát megcsinálta a azok azt is, mert utálták a Jar és teljesen lepurtította a szerepét. Ne, de ezért a Jar viszont Szenátor csinált, vagy mi a faszomat. Jaj. Tehát, hogy a Lucas az nagyon nagy troll. <gül> <gül> Na Palpatine kapcsán csak annyit hadd fűzek hozzá, hogy szerintem egyszerűen egy gyalázat volt, hogy visszahozták. Meg ahogy és szerepeltették is. Meg ahogy szerepeltették, és egyszerűen tényleg az a, a megbocsáthatatlan bűn szerintem, hogy ezzel a hatodik rész végét egész egyszerűen így tönkretették. Tehát én azt a eleve már nehezen tudom nézni, mert mindig ez a szájharmonikázó Darth vader videó jut eszembe. De most de most már, most már annyira se fog működni, mert úgy ők vele, hogy oké, okay, pálpati nem halt meg. Tehát ez De azt az sem mondják hogy... Kell, hogy hogy van életben amúgy? Hát tudod, ez egy A, a, a pálpati mesélte, ugye az Anakinnak az erőzmény hogy a Darth Plagueis a bölcs, az visszatudott térni az életbe, mert úgy tudta... Nem visszatudott hozni, a visszatérni, visszatérni azt nem mondták. Hát neki hozni. szólt, amiközben zuhantta, hát fölhívta. Akkor és most mondta, a papatér hogy... ezt megtanult. Aha. Ja, és mert amit... csak, mert csak, ezt ez, ez, ez tudod mi... És ki a bölcs, mert, mert, mert az ő a lélegeszető gépre, múlt. meg mit tudom én. Tehát, hát, hogy, hogy... hát a bölcs, fölrakta. Aha, aha. Fölrakta, fölhívta, megszettett. Amikor kijött ennek a filmnek az előzetese, és jött a nevetés, én azt hittem ez csak egy ilyen olcsó klikbétes dolog, én ebben bíztam, de amikor már rögtön ezzel kezd a film... Meg egy plakát is kijött, ugye, ami rajta van az az nem a mozimániába. Jó, hát... Hát ilyen szellemkint plakát van a tetején Nem azt nem láttam, de ez egyszerűen egy olyan szegénységi bizonyítvány volt, hogy én már rögtön a film elején azt mondtam, hogy oké, kedves film, te már egy olyan eszméletlen méről indulsz nálam ezzel, hogy, hogy képtelenség, hogy te itt a végén pozitívan kijöjjél az egészből. Úgyhogy ez, ez nekem már is kiverte a biztosítékot. És az akkor, nálam is. <gül> és akkor rögtön ez a, ez a én nem is tudom, gyerekek, hogy ezt hogy gondolták komolyan, ez, ez az egész csillagflotta, ami ott a, nem tudom én, a garázsban dekkolt, meg minden. meg, meg az a utána a levegő, vagy az égbe, ott ilyen tapéta mintázatban? I igen, <gül> igen, igen meg, meg, meg ez a nagy közönség, az, az igazából ott dekkoltak, az ja, éveségek éves, az voltak mi? szerintem, vagy ja ére gondolsz? A, a, hát el? azok a szekta, az a követőjött, akik ott... És, és azok ott, mi, és mi ott a, ott a pincében, ott nézik egymást, hogy miért nem voltak, azok jelen gyűlöltek a kettőben, amikor az be bemegy a szellemek közé, az ugyanaz gyakorlatilag. de gyakorlatilag. Tehát, tudom hogy ezek nem emberek voltak. ez hát a Palpatin követői. Szem... Hogy a 30 évvel a ezt hoztaja össze. Hát, vagy a, az összes szit, szit, amikor ugye a végén mondta, hogy bennem, bennem él az összes szit, és azok így jelentek meg fizikailag, szerintem. Igen, Tehát, egy ez egy ilyen látomás ez, volt. Ez, ez egyik a három ö, dűneutalásnak, ami <gül> volt a filme, és ezekben örültem, mert ez volt az egyik, hogy a dűné. Ja, meg van volt ilyen, ott egy hatalmas homokféreg is. A homokféreg? Igen. Meg ugye fűszerbányász volt a. Igen, a pót, Ja, igen. Hát mert Pódem Pódem jó, jó, illetve ugye, hogy ő lesz létóatra, de szóval azt nem számolom utalásnak. Várjál, <gül> várja, csempész volt, nem bányász? Vagy, bár egy cempész igen, De, csempész. A, a dűnében van ilyen, hogy az egyik szereplőnek egy szereplő visszamenőleg képes beszélni a, az a régmúlt. Uh... Őseivel, ha volt még egy ilyen. Az csak az a Jodorowsky félére utalt, szerintem olyan szinten voltak elesdézve a készítők, Igen. miközben közben csinálták, hogy az elmondhatatlan. Úgyhogy uh, ennek hát, speciál örültem, de igazából tudod, én ilyenekkel próbáltam már ott menteni a menthetőt. Ez amikor hmm. már mindenbe próbálsz kapaszkodni. Lehet, hogy amúgy tudod, hogy baromság, meg nincs köze a Star Warshoz, de legalább egy kapaszkodó. Igen. Hát. Jó, szóval ez, ez ilyen adhok marhos. Igen, volt, érted, a passzke hogy... visszahozták, hogy ez lett volna a nagy, a legnagyobb. Durranás, és hát ugye az a hozzá kapcsolódó ö, nagynak szánt fordulat, mármint hogy az, hogy réi, akkor milyen okonságban is áll vele. Az oh, e a világon semmifélében ezért... Ott felsikított a mozi. Nem. De annyira hogy, röhögött. Hogy az unoka... És, és hát ugye mindenki kell, hogy legyen valakinek, is, akkor persze persze. értem én, hogy akkor meg akarták csinálni ezt a kettősséget, kitalálták ide ezt a diád dolgot, aminek ugye már megalapoztak a, az utolsó dzsedikben is, hogy kettőjük között van valami fura kapcsolat az erőn belül, és akkor kitalálták, hogy van ez a diád, egy ilyen egység, egy ilyen kettős egység az erőben, ami köztük rajta van, azért tudnak ugye beszélgetni, bárhol vannak, sőt, most már. Nem azért, mert is a Palpatine tudnak... összekapcsolta őket? Elvileg de, ez volt az utolsó, hogy a Snow kapcsolta össze, akiről ugye már tudjuk, hogy Palpatine. Hogy a Palpatine ha, de meg a nem lepődött meg ezen az egész diád dolgon? <gül> hogy ó, hát, hát generációk óta nem volt ilyen, hát köztetek De elvileg, van, akkor viszont mégis volna. én leszek itt a gonosz. És leszek újra erős, és ugye akkor helyre is jött tőlük. De ezt úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, akik esetleg még nem látták a filmet, hogy a Papa Tén ilyen tipikus, ilyen rajzfilmes gonoszként Majd én kiszívom az életenőtöket, és én leszek a gonosz. Ezt nyomja a film utolsó fél órájában. Ez szörnyű kérdésétől. volt. Tehát, hogy az, az borzasztó volt úgy Egyébként... az egész lezárása a filmek, tehát hogy le kellett nyúlni, az meg teljesen a Jedi visszatért, hogy a lelkére beszél a Jedinek az izéje, a szit nagyúr, hogy lépj, de le lerám, és átáz a sötét oldalra, de nézz ki az ablakon, mert ott halnak meg a barátaid. Az egyezet, mm -hmm. igen, ott, ott... egy az, igen, ott ez is fenn, persze egy csomó ilyen volt benne. Na jó, csak ezt már megcsinálták az utolsó Jedikben is. Már ott is leforgatták újra a Jedi visszatér végét, és most leforgatták megint a Jedi visszatér végét. De könyörgöm, még hányszor fogják le újra a Jedi az nem is egy jó Star Wars film. De? de, nagyon jó. <gül> hogy ne lenne? Vízszáll. <gül> a Jedi visszatér. ahol akár ilyen új Star Wars filmet nézek értékelődik fölben. A Jedi visszatér. Minden evokos hülyesége ellenére. És itt is voltak evokok bazd meg. Itt ja. is voltak minden, evokok. de minden volt. Én fölírtam a, a, az összes ilyen nagy cameo-t, tehát hogy, oké, okay, benne van Han Solo, Luke, stb. a régi filmekben. A Lendo volt egyébként. Én a Lendónak örültem. A Lando, Szerintem... De a mit mi célja volt igazából. Semmi. De jó semmi, volt. Semmi. Ezek visszahozták őket, papá? a hadsereget Visszahozták. Ja, Kb. Ja, ja. annyi értelme volt a Landonak, mint a, mint a Pamela Andersonnak az új B-volt filmben, hogy csak így beoszták ilyen biodíszletnek. Tehát akkor Úgy, ő Pamela Landon. Vagy neki a rajongók, hogy, hogy ez, ez, ez ennyi. De... Oh, És de... hogy megint repülhessen a a, a csúlyval, Ez az éves a... sólyommal az ezer éves sólyommal, Jó, nevezetek pont mint a hatodik rész végén. Nevezetek engem könnyen megvehetőnek, de nekem ez működött ez a service, úgyhogy én ennek örültem És akkor is. Benne van viket is, igen, az evok a végén, amikor Uh, ugye, szintén a Jedi Visszatérhez hasonlóan bemutatnak pár bolygót, hogy örülnek ah, annak, az hogy megbukott a benne végső benne, rend, amiről eddig nem tudtam. A volt, ezeket ezeket És ezt is, is be kellett emelni. Igen, és annyira a nagy elégtétel volt. Tehát én néztem ezt a pörmedvényt, és így lement a finálé, amikor ma, úgy akartam volna felhélegezni, hogy jó, van, most már olyan, nagyon sok nem lehet hátra, és akkor bedutták ezt az Evok napalmot, és így mondtam magamban, hogy na, ez még aztán pont kellett ide a végére, már nem tudtam, mi Na, jó, az már amikor kimondták, hogy mennek az Endorra, már ott Jó, hát már ott gyanú, hogy vissza kell, is látni fogom megint, tehát ez egyértelmű. És Mondjuk bár az lenne a legnagyobb baj, tehát tényleg bár csak arról kéne beszélnünk most 40 percen keresztül, hogy benne voltak az erogok, és ez nem tetszett, Jó, mert jem. Jem. Fél másodperc erejéig körülbelül. Állítsanak nem tolták. Nem, Azokat nem, nem. a bagyokat, se tolták. Nem, nagyon. tehát azt a Porgokat? Azt, igen, azt lehet az ismerni, is hogy veletünk. ehhez képest mondjuk visszavettek a filmbe, tehát ami az előző epizódban azért nagyon sok kritika... Tehát, igen, ami a nagyon sok kritika ö, alapját képezte ez, hogy ezek a cuki Disney plus figurák ö, benne vannak. Itt abból azért jóval visszavettek. Hát tehát itt az a droid sekterem. volt, az a hajszárítós. De az az a aranyos, az aranyos volt, az jó hátszol, az, a, az a plot device, egyébként szó szerint plat device, mert hogy egy robot, de hogy az, az tényleg csak azért volt, hogy utána elmondja a kódot. A, vagy nem egy is a, igen, az színfagy, a, legyen, mert a azért legyen valami értelme, és megmondva, ja, hogy J.J. Brabszolta. Ha már fölmerültek, a 3 pohoz hoz mit szóltatok? Hát, hát az, az az mi volt már? Van a filmben egy olyan jelenet. Mondjuk legalább ezek kezdtek valamit. De mi Kezdtek volna, hogy a 3 val van a végét igen, történet, de amúgy meg jó irányba indították, igen, csak aztán igen, az őt van egy olyan történet száll, hogy most nem megyek be a részletekbe, a hogy a 3PO, hát most a Szrépió meg tud mondani egy ö, olyan információt, ami a, a főszereplőknek elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy cél tudjanak érni, viszont ez azzal jár, hogy a O-nak a teljes memóriáját kitörlik. És van egy jelenet, ami már majdnem megható volt, amikor a Szripió ugye ezt megtudja, és hát ugye elmondják, hogy a, ha, ha ezt nem teszik meg, akkor az egész univerzum összedől, mert a palpatén volt akkor a barom, hogy kiküldte az információt, hogy ő készül a csapásra, csak mondom. Tehát ha a palpatér ezt nem üzeni meg, akkor nem készültek volna ezzel a főszereplők, de mindegy. Én ezzel nem tudok lendülni, Tehát hogy a Srípió végül is belemegy ebbe a dologba, de mielőtt ezt végrehajtanák, így elég hoztam végig az összes fontosabb szereplőn. és megkérdezik tőle, hogy mit néz el CPO. És mondja, hogy még egyszer utoljára a barátaimon szeretnék végignézni, mert ja. utána már nem fogok rájuk emlékezni. És ez egy eléggé megrázó pillanat volt, egy tökéletes pont lett volna ahhoz, hogy a CPO-t úgymond az egész, nem, nem csak ebből a filmből, hanem az egész Star Wars történetből, mert a CPO azon nagyon kevés karakterek egyiké, aki az összes Star Wars filmben benne volt. Tehát ő egy, úgymond egy ilyen egységes figura és ez egy tökéletes búcsú lehetett volna, de nem, mert a stripió még utána is szerepel, csak éppen kitörölt memóriával, és nem tudja, hogy mikor mit történt. Újra bemutatkozik. Igen, és újra bemutatkozik, Csá, és ezt, ez egy ilyen, ezt egy ilyen poén forrásnak szánták. Én meg ott ültem, és már, már a belső szöveteimet kapartam az arcomon, mert bőröm már nem volt akkor, hogy, hogy ezt, ezt miért, De nem ez volt a legrosszabb, miért? hanem hogy utána még volt backup, a SkyCloud-ban baz meg. Mert tehát, hogy utána meg visszatöltötték igen. az izét a sweepiot. Tehát, hogy uh -huh. tessék, itt az áldozat, elveszük, Nem maradt, izé nem veszítjük el a Stripe-ot, mert szeretitek úgy, hogy mi nem merünk így kitörölni. De senki sem. Csubakka ugyanígy. Ja, ja, hát, hát az annyira hát, rohadtul olcsó a falat. Annyira azt, sajnálom, hogy... hogy nem fogadtam pénzben a mellettem ülővel, hogy nem halt meg a csubakka. Igen. De hogy hogy éltetünk Nem, nem éltetünk túl. Tehát hogy a Ray <gül> az csak úgy izé halucinálta azt az egészet. Azt az uralkodó láttatta vele, hogy ő megrázott Mi? ott egy hajót és elpusztította. Nem, nem. nem, nem. a hát hajó izé mutatta neki ugye a Finn, hogy ott viszik, csak ugye egy szikla mögül szállt föl, és, és ott mutatta a Finn, hogy ott viszik a, a csubakkát, és akkor fogta meg a hajót a réj, meg hát aztán de csak ugye egy hajó a is. De ott több hajó Két volt. Két hajó volt, több elbülök. hajó volt, azt És miért nem láttuk a másikat? Mert, hát az azért mert, ez, egy drámai hát mert ez egy drámai hatás. Hát De ez az egy, egy a Az az egész jelenet annyira idétlen volt, hát azzal kezdődött, hogy ők ott vannak a szikla tetején a hajójukkal, ja, és keresik őket a renlovagok, akik ja. az egész Istenverte filmben semmit nem csináltak. Ja, hát ja. nem tudom, kilenc vagy tíz renlovag, és Kylo is ugye ott volt. És, és, nem és nem a renlovagok egyszer csak eltűntek, Kylo egy gépen réjre, az mondjuk rohadt menő volt. Az szétkapta kapta a hajót, ami fölrobbant, de kylo semmi baja, tehát Wind van a csávó, és Kylo odament, és elkezdtek harcolni. Közben Harcolni a túlzás? Vagy hát ilyen erő akármit. Erő. Erődemonstráció. A... Erő <gül> de előtte a csubakka elmegy valamit csinálni, nem tudom húgyozni, vagy nem tudom miért. Mert ment, a réj után küldték, hogy őrj ja, a, a után ment, igen. Tehát a csubakkát kiszúrta a birodalmi hajó, de a nagy hajót a szigla tetején, és réit, aki kettővel arrébb van, őt nem. Pontosan. És, és, De... és, és a másik hajóról tényleg semmi, még csak egy utalás se. De most. há nevetséges volt az egész, ahogy meg volt csinálva, tehát annyira tudom. Ahogy mondjam, annyira, annyira tudtam, mert hogyha ez valóban meghalt volna a csubakka, akkor tuti, hogy látunk közelít arról, ahogy ő próbál küzdeni a hajóban, és kiszabadulni. Persze nem nyírták volna ki így. Így nem nyírták volna. Pedig ki. amúgy az mekkora húzást. Ez mondja, hogy tényleg a rét nem ragadja jól. De nem várjál, elbogatja ott a rét, tényleg a Nekem sem esett volna jól. És megijedt tőletre az egész, és nem éri utána használni az erőt. És meghalt az iz a csubakka, és tényleg így a rég Te lehet, hogy elindult tényleg a sötét oldal felé, hogy elkezdi saját magát gyűlölni, és ebben teljesen belebolondul a réj, megvadul, de ugye a Kylo az közben pedig hát megtér, mert tudjuk, hogy meg fog térni, és az lett volna a végén, hogy a, a Kylo és a Rey azért csap össze, hogy a, a Kylo meg akarja menteni a Rey, de nem tudja igen. megmenteni, és végül belehalna a réj, és a Kylo-t összeomlott. Ez potenciálisan volna. benne volt ebbe a sztoriban. Benne lett volna, volt. és az a világ egyik legkirályabb Star Wars filmje lett volna, hogyha ezt így megcsinálja. Jó, hát ez, ez megint az, hogy ki mit vár, hogy mi történjen, és ha nem az történik, akkor persze csalódott. Tehát erről szólt, ugye, az utolsó Jedik is. Hát itt, itt inkább az a lényeg, hogy, hogy egyrészt mindenféleképpen maradjon meg az alkotók művészi integritása, mert akkor lehet művészetnek nevezni valamit, hogyha arra semmi nincs befolyással. Sem hát a ez tenzura, itt nem volt. Sem hát az a, a, a biztonsági játékoknak kérgítése. a magasiskolája, hát ez. Hát, ez abszolút a biztos. hát ezért mondom, hogy ez, ez a film nem olyan. Tehát, hogy Ja, ez baj, já, hát és ez egy káros filmkészítési technika, nem csak a művészfilmeknek, így kell működni a blockbuster filmeknek, és bármilyen mozgóképnek, bármilyen művészeti alkotásnak, hát igen, pesmény, vers, a... zene, film, tök mindegy, nem szabad a közönség igényeinek eleget tenni, hanem, hanem művészi szabadsággal el kell besélni egy történetet, és az vagy jó, vagy rossz, vagy szeretik a közönség, vagy nem szeretik, tök mindegy, mindennek lesz hojongója, stb., de azért a sokat mondó, hogy az, amit tudom, a Rottenen is, például ugye, a, a 50-valahány százalék, most a rajzos Skywalker 50 -80 a Rise és 86 of Sky Skywalker. a közönség, Még ez pontosan fordítva van, ugye a, a, az utolsó zsadiknél. Szóval lehet, hogy a közönségnek ez tetszik, vagy a többségnek. Én is sok mindenkinek. Hát de én, el, én nem értem, hogy az, akiknek ez tetszik, az, az a jó sztárhord. Nem, az Star az, az, Star az, az, az érdekes szerintem, hogy a Star Wars, a, amikor annak idején be lett mutatva, meg még talán még az előzménytik logiára is igaz ez, hogy azok még egy másik közönségnek készültek, másfajta, másfajta filmes megoldásokkal, más struktúrát követtek, Egyszerűen más volt akkor még a nézőknek az igénye is. És szerintem ez a baj, hogy ez az új ö, trilógia, ez már, ez, ez már ugye a mai ö, embereknek, a mai nézők igényeihez van igazítva, és ez meglátszik rajta, és ez, ezt nem lehet kikezdeni. Tehát az ébredő erő az, az még úgy nagyjából jó kezelte ezt, mert hát az ébredő erőnek volt egy óriási nagy ütőkártyája. Az, hogy hosszú ide óta, óta az első Star Wars volt. Tehát annak Azért ez egy olyan Joker volt, amit azért uh, nehéz lett volna tőle elvenni. Hát és meg nyilván... tiszta lappal indult sokszor. Meg, igen, De, ugye azt a filmet ugye nem lehetett annyira bántani, mert annak ellenére, hogy nyilván újraforgatták a negyedik részt, rengeteg volt belőle. Ahhoz képest azért behozott új karaktereket, új rejtélyeket, tehát hogy tényleg az úgy felkeltett az, az érdeklődés. Igen. És hát, ne, meg, és hogy egy, ne, egy rohamosztagosból lett főszereplő. És ez egy jó sztori. Ezt akartam még mondani, nem csak új karaktereket hozott be, hanem azok az új figurák, azok érdekesek, volt és tán, érdekesek tán, és voltak. És érdekesek, szerethetők. Én azt a mai napig nem értem, hogy a pót miért tárolták annyira már az után is, mert az egész filmben talán három percet, ha szerepel, de az jó az pofa volt. karakter volt. Az biztos érdekes szerintem. volt, ilyen Han Light, de, de érdekes volt. Meg jó volt látni újra a régi szereplőket. Szerintem merész húzás volt, hogy a végén a Hunt merték kinyírni. Az Egyébként igen annyira féltem tőle, amikor már a csupakka is túlélte ebbe a filmbe, meg amikor a Szripió is visszajött, meg a amikor. a a, végén, csolya, amikor, amikor a barátnője a, is túlélte. Amikor megjelenik a hánszóló akkor annyira féltem attól, hogy az lesz, hogy megkérdezi a Kályó, hogy te nem haltál meg. És azt mondja, hogy csubival már keményebb helyzetekből is kivágtuk magunkat. Tehát annyira tartottam ettől, hogy ezt is bejátszák, de hála a jó Istennek, nem? Tehát, hogy az ébredő erőnek annak voltak olyan ütőkártyája, amikkel tényleg csak az rendelkezett az egész trilógiából, de azokat jól használta, jól csinálta, és a Last Jedi, az meg szerintem, szerintem sem volt egy hikeszhetetlen film, de az tény, hogy amit nem lehet tőle elvitatni, hogy túl ezeken a porgokon, meg ezeken a plusz figurákon, meg a tevéken a kaszinóban hagyjuk, mert új lenni, mert egy kicsikét mélyebb lenni, mert egy kicsikét lassabb lenni, mert egy kicsikét filozófikusabb lenni. Hát Kicsit, voltak új gondolatai volt, az egész volt, volt mögötte gondolatiság. Tehát, hogy ezt az erő és az erővel kapcsolatos mítoszokat, ezt a spiritualitást, amit ez az egész képvisel, ezt merte egy kicsikét kibontani. Hát az, szerintem... az egyik legspirituálisabb Star Wars abszolút, film. Abszolút, abszolút. meg szerintem egyébként ez nem negatív jelző, mielőtt félértenétek, de szerintem az egyik leglassabb Star Wars film is. De ez nem baj, én tök élveztem, tök jó volt, és ugye ezekhez kellett felnőnie fel, ezekhez kellett volna ennek az, új fel, ennek az új résznek felnőnie, és az előző epizód az adott volna bőven táptalajt ahhoz, hogy azt folytassák. Csak tényleg ez, amit már elmondtunk nem tudom hányszor, hogy ugye a Disneynél is ugye becsináltak tőle, hogy úristen hát az előző epizódot ekézték, akkor itt teljes mértékig a nézőknek kell megfelelni. Ezt, ezt ők is érezhették, hogy ez, ez nem fog így működni. És nem is értem, hogy, hogy ezek után miért lepődnek meg néhányan azon, hogy az új Star Wars film az hát nem. Meg... Hát meg emellett ugye a legpörgősebb Star Wars film az Hát csak annyira pörgős, de hogy egy idő után már attól unalmas, hogy megállás nélkül pörög. Hát Fárasztó rettenetesen. Tehát ha leveszem belőle, hogy oké, okay, ez most egy ilyen service film, és vissza kanyarodtak, és, rájongok, és ha csak egy filmként nézem, amúgy szórakoztató. Engem szórakoztatott a film, tényleg végig pörög, egy pillanatig nem unalmas, mindig történik valami. Ezzel de... vitáznék. Mi de... de... de... az, hogy pörög? Én rettenetesen untam már ja, az lehet unni a pörgést, de, de a, szó, de a, de a hogy cselekmény kapkodol, az, az darál, hát az kapkodós match. volt. Darálás volt, Aha. kapkodós volt. Egyik pillanatban már itt voltak, utána ott voltak. Az ember már fogalma nem volt, nem tudott érzelmileg belehelyezkedni a, a cselekménybe, mert, mert mindig valami már teljesen nem más volt voltunk, és, és átvágtak már ide-oda-oda. Hát mit tudom, én a Jedi visszatérben hány bolygón vannak? Vannak a Tatooine-on, a, Tatooine a jabbanál meg, meg vannak az Endoron, aztán jó napot kívánok, plusz az űrhajón. Itt. Itt hány bolygót járnak meg? Ott vannak a Kijimin, ott vannak az Exegolon, ott vannak, a, ahol a lázadók vannak, az az Ajahn Kloss vagy még, még A Sivatagi bolygón, a az... Pasánán, ahol a, a halácsilag újabb fan service, amely egyébként a legjobb jelenető a filmnek, a Kef Beer nevű bolygón. Akkor a tatóinon is jár a, a végén, az Acton is jár ugye újra. A... Még a beszpére is beugranak. A beszpére az Endorra és a Jackura is visszanézünk a végén, plusz a Mustafaron szerzi meg a, film elején a... Tehát, hogy ennyi helyen játszódik a történet összesen, irtózatosan sok helyszín szerintem túl sok, és, és egyszerűen nagyon kapkodós a cselekménye miatt, és mondom, egyszerűen annyi, hogy nem tudtam belejeszkedni, Még a Jedi, az utolsó Jedi-nél, sőt az évveledő erőnél is, bár azért az sem egy ilyen nagyon lassú filmecske, de, de mondom azt, én szeretem abszolút, de, de ott bele tudtam helyezkedni, ott át tudtam élni a karakterek, ő, útját, ívét, drámáit, tragédiáit, örömeit, itt nem annyira. Csak a legvégén, vagy hát a, nem a legvégén, amikor a, a Kylo Ren, csak és közül a Kylo Rennek a az átállását meg a vége szerintem ahol, szintén egyébként lehet vitatkozni. El hogy, kellett baszni azt a végét is. Hogy, uh, stb, de azt tudtam, hogy meg fog halni Kylo Ren neki ez a sors uh, uh, uh, kellett, hogy legyen, hiszen mégiscsak leírt a több ezer, tízezer millió, nem tudom hány ártatlan lény. Most azért, mert ő hirtelen jó lett, attól még ő egy rohadt háborús, bűnös, akárhogy is nézzük, uh, de így valahogy szépen megváltotta magát azzal, hogy hogy akkor feláldozta magát uh, réjért, Egy ugye teljesen új Jedi trükkkel, amit ebben a filmben, illetve a is láthattunk. Hát persze, hirtelen is a, Az erőgyógyítás. Józő, ezt a, a mandalorian ugyanakkor hozták be. Tehát, igen, kérlek, Én szerda reggel megnéztem azt a Mandalorian-epizódot, és este utána mentem el. előbb láttam a Star Wars-t utána Mandalori, de ugyanakkor Aha. igen. Közbevághatom az elméletemet, hogy ez miért nem működik? A szerint, Nem? Masszus. <gül> igen, nem, hanem ez a <gül> Kyle oran ja. lehet, ez, ez, ez csak magánhülyeség, de, de én eddig azt gondoltam, és erről szerintem az utolsó Jedi kapcsán is beszéltünk már, hogy mintha itt arról lenne szó, hogy egyensúly van az erőben, nem? Tehát nem erről szól ez az egész? De egyensúlynak akire... kell lennie, igen. Tehát, tehát, hogy engem ez zavart a filmben, és én ezért Arra nem törekszik gondol... az erő, hogy egyensúly legyen benne. Igen, és én azért nem értek egyet azzal, hogy a Kylo Rennek meg kellett halnia, mert mert nincs egyensúly az erőben, mert most úgy ér véget a film, hogy van egy darab Jedi, és ez nem egyensúly. Pálpatnyi szúlyol, egyensúly, Azt hiszem, hogy folyamatosan kell lenni. igen. Hanem nem sokára valószínűleg fel fog majd bukkanni... De ennek le kellett volna zárni. Tehát szint, én azt gondoltam, itt a... hogy itt van egy történet, ami elkezdődött a Bajós Árnyakkal, és befejeződik ezzel. És hogy ez a tör. Már a Bajós Árnyakban ugye az van, hogy ha nincs egyensúly az erőben, mert van 100 millió Jedi és kettő Sith, az nem egyensúly, tehát ki fogják termelni azt, ugye az erő ki fogja termelni azt a Dárt védert, aki később legyilkolja az összes Jedit. Tehát, hogy. hogy én, tehát én végig azt gondoltam, hogy itt a rennel az a cél, hogy behoznak egy olyan Sith karaktert, aki érdemes lesz arra, hogy nem meghal a végén, hanem úgy lesz egyensúly, hogy lesz egy Kylo Ren és lesz egy Rey, és ők ketten lesznek, és nem akarják megölni egymást, és így hoznak egyensúlyt az erőbe, mert az tényleg egy egyensúly, ha. de most megint ugyanott vagyunk, mint a Jedi visszatér végén, és az a durva, hogy volt egy pillanat a filmben, amikor azt gondoltam, hogy ha ezt bemerik játszani, akkor nem csak, hogy megbocsájtok mindent szart, ami eddig történt, de még azt is fogom mondani, hogy ez egy rohatbátor film, amikor a végén le akarja szúrni Pálpa a rei. Ugye belejtözik, uh -huh. hogy ő leszúrja. És ugye az erőtelefonon keresztül amit ugye még a Snoke hozott létre az erőző részben, és egyébként akkor ő ezt valószínűleg snoke a telefonnal hozta létre, bocsánat. Úristen. Miért nem most fagy le a gépen? Tehát, hogy a... Ugye egymásra néznek úgymond téren és időn keresztül a Kylo és a réi és a Kylo bólint egyet. És én ott azt gondoltam, és volt egy pillanat, amíg biztos voltam benne, hogy ezt bejátszák, és az kurva jó lett volna. meg a nem, hanem Rey megöli palpatine és ő lesz a szit. és a Kylo Ren lesz a Jedi, azzal, hogy ugye megbocsájtott magának a Han uh -huh. és így, hogy megcserélik a két oldalt, uh -huh. és azt gondoltam, hogy ez lesz, mert ugye az egész filmben azt láttad, hogy Kylo Ren megjavul idézőjelbe, tehát hogy ugye ő, ő is ugye, meg, hát idézőjel meghal a filmben, ugye leszúrja Rey, és utána valami megtörik benne, és azt gondoltam, hogy ő lesz majd a Jedi, és ré lesz a Sith, és hogy ez wow, atya úristen! Aztán persze nem lett az egészből semmi. Nem de... megy pont az, hogy a papa unokának kiáltották ki, hogy egy szit vér ö, csörgedezik benne. Ha ő is Sith igen. lesz, akkor megint ott tartunk, hogy akkor aki gonosznak születik, vagy akinek gonoszak az ő, és ha ő is gonosz lesz, az meg rossz üzenet lett volna. Tehát itt meg kellett ezt cserélni. De nem biztos sem, úgy, hogy a szitek mm. gonoszak. Mi lett volna, hogyha tovább viszik azt a gondolatot, hogy a szit az csak másképpen gondolkodik? Ő nem ha. rossz. Tehát, hogy, én, én úgy képzeltem ezt az általam elképzelt ilyen tökéletes lezárást, hogy a Sith és a Jedi békét köt. Vagy harmóniában Tehát, élnek együtt? Hát ha nem is harmóniában, de mondjuk külön. az egyikük elvonul a galaxis egyik végére, a másik a másik végére, és mint Yoda, a birodalom visszavágban egyszerűen remeteként él. Mert hogyha, ja. em, mert hogyha emberek közé megy, akkor azzal azt fogja kockáztatni, hogy másokból is Gedit csinál, és már akkor az egyensúly megromlik. Hát, igazából az egyensúlyt fent tudják tartani azzal, hogy messengeren néha írnak egymásnak, hogy anyád, te anyját, dögöljük meg, te dögölj meg, baszolj meg, te baszolj De baszolj meg. De ne, nekik még azt se kell, mert ők ugye tudnak úgy kommunikálni. Ja. És az viszont a film egyetlen nagyon vagán jelenete volt, amikor a réját. ők a, a, a kardot, és akkor ugye egy bekerítetik ott enlomogok a kylo -t. Az vagány az Nagyon vagány volt, ezzel abszolút egyetértek, de nekem volt még egy rész, ami technikailag és dramaturgiailag is szerintem nagyon jól meg volt csinálva, amikor beszélgetett a Kylo meg a Rey, és úgy beszélgettek, hogy a, a Rey fönt volt a hajón, a Kylo pedig lent a faluban. Igen. És mégis ott elkezdtek beszélni, és hogy hogy jött rá a Kylo, hogy hol van valójában a lány. Azt az nagyon jól volt, meg volt igen, csinálva, az, az, jól csinálva. Jól. az technikailag is nagyon jól működött. És, és maga a párbeszéd is tök érdekes volt. De, de milyen, Mondjuk milyen? Ehhez, egy, ehhez egy driver is kellett azért. Tehát a Én azt egy kell mondjam, hogy... nagy, a egy óriási nagy ö, pluszpontja az, hogy őt az Edem ö, driver alakítja, ami hát azért egy, ö, ez mindenképpen egy olyan dolog, ami a többi szereplől nem mondható el. És, eltállt, és mondhatta, ezt, volna, mondhatta volna, hogy Kai át a sötét oldalra rei Jó. Menjünk tovább. <gül> <gül> <gül> <gül> igen, igen pont... amúgy ennek a Star Wars vlog a legnagyobb ajándéka a filmvilágnak az Adam Driver. Az, az Adam Driver, tehát ő, őnek, de ő még itt is rohat jó. Tehát én azt mondtam, hogy én öt pontra értékeltem az IMDB-n ezt a filmet. Vagyunk és abból két, két pont az csak a, a <gül> driver, tehát az Eden Drivernek a játéka, mert, mert ő még itt is tényleg minden egyes erenetében próbálta a maximumot kihozni. Az más kérdés, hogy egy. egy üres karakterrel, nem tud mit kezdeni és sokszor. Hát de én én, az én, az én itt vele voltam a legelégedetlenebb amúgy eee... ebben a filmben. Se... Tehát úgy általában a, a teljes trilógiában itt volt a leggyengébb a Kylo Ren, amúgy hát szerintem így karakterú szintjén. De az egész film is itt volt a leggyengébb, szintén. tehát karakterese volt tehát szegénynek itt. Nem itt, nem itt a driver, nem sem. Tud, miből építkezni. Ez nem egy Patterson, mindenki a seredetben tudja. Hát, haladni haladni alatt, túl, elég erős hát ne, nem úgy értem, hogy nem volt annyira érezhető, nem volt annyira érdekes szerintem, az, uh -huh. amit el akartak mesélni a Kylóránről. Ja, hát akár igen, az ébredő erőben, akár a László-ban, szerintem sokkal jobban használták a karaktert. Az hát öltlen karakter, biztos. akivel szerintem itt jól bántak, az a pódemeron volt. Neki úgy megtudtuk meg átféről valamit, tehát hogy ő szerintem úgy kb. jó volt. Hát, elmondta, a, pó, nem tudtam a póval nekem az az egy bajom elnézést csak egy gyorsan elmondom, nekem okay. az az egy bajom volt a póval, de nem csak itt már az előző, meg az előző előtti részbe is, és erre már így finoman utaltam is az előbb hogy belőle megpróbáltak egy ilyen konzervhánszolót csinálni, és ez nem... Terintem borzasztó volt a fazon, mert, Igen, mert egy, egy, az... egy, egy, egy szüntelen ripacskodás volt. Tehát, hogy Ándon csak Pizzes azért volt elnetekben, hogy, hogy ilyen mesterséges konfliktusokat generáljon, ilyen, ilyen műveszekedésekkel. Tehát ebben a filmen is akkor volt, hogy, hogy, hogy találkozik újra, már nem is tudom, kicsodával, és akkor, hogy... hogy ő aggódik a BBA-tér, hogy úristen, hogy a néz ki? a réjel, igen bocs. É, ő meg a a... Mi űrhajó? Millennium vagy... Falcon. Millennium Falcon, igen. Tehát, tehát, hogy, hogy vég fél percen át csak ez ment, hogy úristen, hogy néz ki a Millennium Falcon? Mit csináltatok bb tel Hát, de hogy néz ki a Millennium Falcon? bb jól vagy? És ezt csinálták fél percig, és ez a filmre annyira szimbolikus, hogy ez a csávó csak ilyen, ilyen, ilyen időtöltőnek így ben van én egy hát ez Én meg Hát meg, toltam, me, hát meg, meg szerintem abszolút. Nem. Volt egy másik ilyen Például az nagyon megmaradt a fejembe, amikor a süllyedtek ott le a futóhomokba, vagy mi volt az, és ott mondta a finna. Reinek, hogy szeretnék valamit mondani. És kérdezte a Reinek, hogy mit akartál mondani, és azt mondja a finn, így körülnéz, és mondja halkan, hogy majd elmondom, de nem most. És a pó oda megy, hogy majd akkor mondod el, hogy a pó nem lesz itt mi, és mondja öcsém, be már be. Csak azért nem kell megszólalni, hogy elszívd az oxigént. Tehát ez egyébként végül is mi volt az, amit ott elmondtál? Nem, ezt nem ki a mondta el. Egy ilyen közönségrendező. Ébrem számondta. De és az? Hát az, Le? hogy el akarta mondani a Finn, hogy ő is erőérzékeny. Erőérzékeny. Te bazd meg, ezt ki? ki teszi ez be? A Finn érzi az erőt. Nem, igen. Ő nem tudja használni, csak érzi. Igen, tehát e ugye a rét is megérezte. Voltak utalások, hogy Aha. többször is, hogy milyen megérzései vannak, mint a e Kiru Timbe, ugye. Ez Aha. olyan, ez olyan. Ivány de hogy nem hogy hogyha szerelmet akart volna vallani, de utolsó leheleteddel azt mondod, hogy vagyok! Hát ez, az olyan, a James James van, ez olyan, mint hogy James van az első fülné után egy ilyen sajtórendezvényen mondta volna el, hogy a Lawrence Gordon azért nem lőtte el a láncot, mert fémérzékeny. Tehát ez különböző ilyen. Hát, ja. hogy, hogy most ezzel, ezzel nem vagyunk kisegítve. Hát ez, ez vagy fülyeség. bármi, va vagy az, hogy, hogy megcsipte egy méhecske a dzsíkszótot, és azért feküdt ki amúgy ott félholtan a, a fürdőnek a spoiler. De hogy... <gül> <gül> de, hogy, <gül> de, hogy de hogy, ez, hogy ez, ez mi ez a hülyeség, könyörgöm. Tehát, hogyha felvezetnek egy olyan történetet, hogy ja, az első részben úgy a, a finn az mindig kérdezősködött a réről, jól van a ré, hol van a ré, mi van vele, mit tudom, és így. Tényleg, mintha lett valami vonzalom. És akkor utána ebben a filmben így mondogatni, hogy de valamit el akarok mondani, valamit el akarok mondani, és persze, hogy mindenki arra gondol, hogy bele van zúkva, de nem, erőérzékeny vagyok. Tehát, hogy ezt ez, ez hagyjuk már. Tehát, hogy ezt ez ne csináljuk már. Jó, és... ez nincs benne a film, mert valószínűleg nem véletlenül, és ha akkor lehet, csak az ébronsz, vagy nem tudom, ez tényleg csak egy ilyen nyilatkozat, a rajongókkal leáll és akkor ott mondta, szóval azért lehet... De az az csak azért mondta, kell belőle vonni, vagy én nem vagy tudom. Mi? Szerintem mindenki ott beleröhögött Tehát... a, a képébe. Tehát ez az... nem hivatalos végül is, és hát szerintem elég az, hogyha filmet, ez mit van maradt. Nem tudjuk, ki akart igazából film mondani. Elmondhatom... Csak azért mondtam, mert a rajongók ezt akarták hallani. Lehet. Elmondhatom, hogy mit utáltam ebben a filmben a legjobban? Nem. nem. Kíváncsi. Ha már, ha már az előbb szóba került. Engem az erő, és az egész hülyeség, amit erre felhúztak itt az új trilógiában, ez egyszerűen olyan szinten kiidegelt már, hogy éppen ezért ezért untam ezt a filmet már annyira a film felénél, mert egyszerűen semminek nem volt tétje. Tehát az erő régen egy ilyen jól elhelyezett kis, kis gimik, ilyen tulajdonság volt, ö, amit okosan használtak fel, tehát hogy nem tudom, Néhány manipulálja a gondolatait, használni. ellökött embereket, oda magához a fénykaldot, stb. Mostanra egy olyan nyomulós, agresszív, mozgatórugó lett, hogy egyszerűen nekem ez hazavágta az egészet, Tehát ott tartunk mostanra, hogy egy félig képzett jedi Csajszika egy nagy űrhajót így visszatud tartani a, ezzel az Én erejével. Az ébredő arra jót azért sokat edzett, sokat hát tanult. Hogy edz... Meg ugye a Luke-tól is tanult, ember. azért a Jedi-kben. Hú az, a... ja, az, első... az, az elsőben volt ez fura, hogy már tudja használni az erőt. Meg, meg visszahoznak kardal, embereket meg. a halálból. tehát Na az, már, durva, ez, ez, az ez, már Matrix 2 azért. Ez már nevetséges volt, meg, meg hogy, tehát ezek a, tudom, hogy ez már az előző részben is volt, de már ott is tudom, hogy megegyeztem, hogy mennyire utáltam ezeket a galaxisokon átívelő Skype konferenciákat, amiket egymással tartanak, Skype és mostanra, Mostanra már csatományokat is tudnak küldeni egymásnak, és most... Tehát annyira nevetséges volt, amikor ott egymással, ezt hogy szór mondta, hogy jó jelenet volt, szerintem borzasztó volt, amikor ott van konkrétan az irodájában a, a Ray, és úgy hívja fel Skype-on, és beszélgetnek, de... Nem a, tudja, hogy hol tehát van. Igen, tehát annyira viszont már ez az erő nem hiperszuper, hogy nem érzékeli, hogy basszus ott ül két méterre, a, ahová le szoktam fingani a széket. Nem, ez, ez, ma, ez már túlságosan... Ö, nem, azt már az részben, részben is így csináltak meg. Nem látták sose egymásnak a környezetét. mondta, hogy nem látja a környezetét, csak őt. Jaj. Hát, és és lehet, hogy csak ami a közvetlen közelébe van. Jaj. Hát. de ezt már ott mondták, tehát ezt nem ide találták ki. Más nem, kérdés, az... hogyha valaki ezt nem tudja elfogadni. Én mondjuk ügyökről az erő amlapetően egy baromság már, mint ugye, vagy ez egy kitalált fiktív fasság. Most az, Oké, hogy egy kicsit. Hogy hát ilyen mágia, ha... ilyen varázs... Ez, ez már egy, egy kicsit erőltete. Varázserő lett belőle. Tehát ennyi erővel akkor a, a Luke életre volna az apját a motorik rész végén. Meg valaki életre volna a padme Ennyi. Tehát most akkor... Tehát most időközben hát előkerült egy, egy ilyen, nem ilyen tud, új leírás, így, vagy... Úgy ja. OK és tanfolyam, hogy gyerekek, most már ez is létezik. Tehát olyan szinten kizelfoghatatlan az egész. Mindig is az volt, én ezt elfogadom, de mostanra annyira áttestek a lótús oldalára, hogy, hogy saját elképzelésük szerint átalakítják ezt az egészet, és így már egyszerűen semminek nincs tétje. Tehát amikor már tényleg a, a holtakat hozzák vissza, akkor azt mondom, hogy kapjátok be. Tehát itt már mindegy, nincs ö... Most már mindegy, csak a, bocsánat, a 10-12 éves uh, rajongó kapja meg, amit, amit akar. És a 10-12 éves rajongó azt akarja, hogy uh, mindenki éje túl, és Rey és Kylo uh, jöjjenek össze a végén, de azért Rey meghal, vagy mi Kylo uh, meghal, mert azért az drámai. És így elmondhatja, hogy fú, ez nagyon, mert hogy így még sírni is fog. Bocsánat, elnézést az olyan 10-12 évesektől, akik nem így ülnek le Star Wars nézni, de nekem nagyon ez volt az érzésem a filmet látva, hogy ez már tényleg erre készült. Eljön. Még annyit, hogy a film elején nekem kicsit az volt az érzésem így az első fél óra, három órában, amikor azt láttuk, hogy uh, bolygóra bolygóra ugrálva ilyen nagyon erdja uh, Indiana Jones klont nézünk, ahol tényleg az történik, hogy ha nem lövi le őket az a sikló, és nem robbannak fel, és nem esnek a hobokba akkor a büdös életben nem találják meg, amit keresnek. Tehát, hogy ilyesmi, ilyesmi szintű Indiana jonesot kell elképzelni. Ö, hogy, illetve ugye ott volt az elején Kylo, aki, keres, aki megtalálja Papa Taint, hogy szerintem ez lett volna a második rész. Tehát itt, itt ebbe a fél órában megnéztük a második részt illetve az, hogy Ray ugye kit képzi magát. Tehát ez lett volna az eredeti második rész, amit ez folytatott. Mert ugye az utolsó Jeddiket ez még véletlenül se folytatta, hanem szerintem ott néztük meg. Tehát hogyha mondjuk a második résznek megnézzünk egy olyan filmet, ahol látjuk ezt a ez az Indiana Jones-os dolgot, ahol tényleg több bolygón járunk, hát kb. annyi bolygón jártak abba a 30 percbe, ami pont egy filmre elég lett volna, Igen. egy két és fél órás filmre, illetve közben Ray, aki ugye akár nem is, nem, nem is baj, ha nincs ott velük, mert miért ne, akkor ő a Lukkal együtt uh, etszetett volna, és közben az egész film uh, Kylo Szála arról szólt volna, hogy Snoke után kezd el kutatni, és snoke a végül kiderül, hogy Pápa tény, és ez a nagy végső fordulat. És akkor azt mondom, hogy igazából az szerintem egy korrekt sztori, és ez meg egy korrekt folytatása annak. Tehát szerint, én, én nekem ez volt az érzésem, hogy így gyakorlatilag mi két filmet néztünk meg, csak az elsőt az fél órába összegezték, és akkor szerintem úgy a harmadik rész is egész tűrhető lett volna. Hogyha így megkapjuk azt, amit itt, csak a fel lett volna valamennyire vezetve. Csak ez az, amit mondtam, hogy hogy oké, okay, ez így lehetett volna, ez klassz lett volna, csak közben lett egy utolsó jedik, és és ha már, ha már megcsinálták az utolsó Jeddiket, szerintem az lenne a jó kiállás, hogyha azt mondják, hogy gyerekek, bevállaljuk, ez van, ezt csináltuk, most már ezt fogjuk folytatni, és ez, ezzel a hozott anyaggal dolgozunk. De ez így, tehát, tehát szóval ezért mondtam, hogy ez, ez az egész úgy, ahogy van elvancsászta, tehát tök jó lenne azt mondani, hogy ezt a GG Abrams rontotta el, vagy a hogy hívják, rontotta a el. A Kennedy, a Kathleen Kennedy volt itt szerintem, aki elkurta, a producer. Igen, de én a második, cészen, Johnson. A Ryan Johnson, köszönöm. Ryan Johnson rontotta el, de szerintem ez nem ilyen egyszerű. Szerintem, igen, szerintem is itt a Disney stúdió rontotta el azzal, hogy, hogy becsicskult, ami teljesen elfogadhatatlan egy meg olyan hogy stúdiótól. nem meg előre az egész történetet. Igen. Tehát illetve, akkor lett volna egy írószobájuk, lett, lett volna egy, egy sorozatnál, igen. vagy akkor összeültetek mondjuk 6-8 írót, vagy producert, vagy valakit, akik, akik ezt kitalálják, vagy pedig összeültetik akkor a három rendezőt, a Trevorót, a, a Ryan jones ot -ok, meg a J.J. Abrams, és, és akkor ott ottul fölöttük valaki, akinél a végső sző van, mert ők hárman nem fognak sose döntésre jutni. A rendező az mindig, ugye ő akar lenni a vezér, és három rendezőt nem szabad összerakni, de akkor legyen még akkor fölöttük valaki, aki el eset Mondjuk a ketlin Kennedy. Hát csak én van, nem ki. egy. Kevin akkor, Feige. Igen, hát nem olyan. Hát de de ez arra folyt, lett a vagy... szükség, hogy ott oh, viszont igen. legyen valami. Hát most Kevin ember. Akarnak Business star akarnak tehát Szerintem ő fogja tovább vinni ezt, tehát, hogy valószínűleg a Ryan John Zont azt meneszteni fogják, pedig ugye mondták, hogy ugye egy trilógián fog igen. dolgozni. Igen. Sajnos szerintem az nem fog elkészülni még soha. Egy előre megvan, pedig azt én nagyon hát... szeretném. Én is. Akkor ugye a benni offék az, az ők is beléptek, úgyhogy szerintem az lesz, hogy a Kevin fági, vagy elkezd dolgozni a Ryan Johnson és ketten fogják megcsinálni, az lenne a legjobb amúgy szerintem, vagy pedig akkor keresnek egy, egy még külsősebb a rendezőt a Kevin Feige mellé, és akkor ők majd összehozzák ezt így. Én, én csak ezt tudom elképzelni, mert 2022-re van ígérve, van három évük, hogy valamivel előálljanak. Annyinak elégnek kell lennie. Mert hát, ez... a most is 3-3 év van a filmek között. van hát ja, a fejlesztésre a... kidolgozni a forgatókönyvet, átgondolja, ez megcsinálni. Stöbb. S a többi, mert ez így össze tehát Ez a film nagyon össze És Az a szomorú, hogy ez most tényleg az van, hogy ez egy évtizedekenre visszanyúló történet lezárása. Tehát, hogy, hogy oké, persze, én egyetértek azzal, hogy pörgős a film és látványos, csak majd jövőre megnézed a halálos Iramban kilenced, és az is pörgős lesz és látványos magában az kevés. Tehát, hogy ez, ez egy Star Wars-nak kevés. Hát és meg és nem egy olyan nívóval dolgozik a, a Fast and mint egy Star Wars. Jó, most mondtam valamit, mondhattam volna, amit a Valerian is látványos volt, tehát, hogy, hogy ez sem volt a legjobb példa, de tök Értett, tehát, hogy az, hogy most 2019-ben egy film látványos, ez, ez szerintem azért nem, nem elég. Tudom, hogy te se azért mondtad, Gábor, csak hogy... Ja, nem, hogy, persze nem azért, hogy az elég. Csak, hogy sok, én sok helyen azt érzékelem, hogy ez most már itt csak erről szól. Hogy akkor piú-piú, meg bizzsú, és akkor ennyi. És ez a Star hát, igen, De azért ebben egy kicsit több az azért annál kicsit több. Egy picit <gül> meg, a meg, is szól nem csak Páltatínról szól, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy tényleg, meg azt tényleg, hogy Ryan Johnsonnak az így teljesen sem a munkáját. Sőt, mondom, be is az hát az előle lehet, amikor ugye a, el beledobja a tűzbe a fénykardot, a a Ray, ja, az, igen, igen, és akkor a, a, az erős szelleme a luke elkapja, és ja, tudja, igen, hogy tisztelettel kell bánni ja. a fénykarddal, ja. ugye, mert a Ryan Johnson ja. bedobatta vele a fénykardot a szikláról. De de is volt, tehát, hogy a Luke Skywalker ezt az utat már végigjárta a nyolcadik részben, hogy az elején ugye ezt nem akarta, levágta magát az erőről, nem akart foglalkozni egyáltalán ezzel az egész hülyeséggel, és a végére visszatért, tényleg megküzdött ott a Kyloval, időt nyerte a lázadóknak. Meg tehát, azt hogy... is mondta kylo hogy még találkozunk, és hát ebből Igen. Ja. és lehet semmi. És, és, és, és tényleg ezzel már túl vagyunk, akkor mi a pöcsömnek kell ebben újra megmutatni ezt? Hát persze, minden, ö... mindenkit bele kellett rakni, tényleg. Igen, még. de például az Anakin, az miért nem volt benne egyszer sem? Ö, benne volt. benne volt. A végen, amikor ott szóltak Hol? a ray ott 12 ilyen Jedi 12 volt, hogy csomóan szóltak a fejében. szólnak a a Igen, a társad, o, Hát o, az meg. Amikor izé beszélnek arról, hogy, o, hogy a CDU-sban ott van az összes Sith, és a rében pedig ott van az összes Jedi. És olyankor van egy csomó hang a fejében, ezt te is hallottad a filmben, biztosan. Mondjuk, hogy legyetek velem, ugye mindig mondjuk, hogy legyetek velem. É, és akkor ott van Obi-Wan, van Kvájgon, van Samuel Eden Jackson, van Aiden Christensen. Még a sorozatból is van hangok. onnan is van, a Rebelsből Elekinis, is van, a Clone Frank a Yoda is van. Tehát, hogy van mondom, mondom. Hogy egy csomó Jedi szól hozzá, hogy állj fel, hogy Jó, állj fel, de... is. Oké, okay, ez van az erő. Érted, de szinkronban már... is működött, amúgy? Nem, nem. Tehát azokat a hangokat szedték elő szinkronban. Igen, ez nekem Igen, valahogy ágy ágy át -síklottam át -síklottam a, a szaksa volt, a joda, stb. Akkor ezt csak átsiklottam fölötte, nem? A, de ez mondjuk a, nem rossz. Annak is hangja is jó volt. Jó, de ennyit érdemelt, hogy egyszer beröfent valamit? Hát most a többiek mennyi felmértőségben voltak? Hát figyelj, most a Márcsom jönnek ebbe a filmbe, sem volt igazából semmi létjogosultságos, és szerintem a Háncsolag hogy ti szerettétek a jelenetet, de ennyi erővel a utóbbi három filmen igazán legalább egyszer megjelenhetett volna, ha már a Mark Hamill is legalább Szerintem kettőt. nem nagyon mertek belenyúlni a Disney-nél az előzmény trilógiába, mert ugye az nem egy népszerű dolog. Egyre az obivánt hát szeretnék, és, és a az Edenkrisztánzen sem népszerű. Hát és Éden Edenkrisztánzen hát. sem. Hát semmi más nem csináltak. Hát de mi az De Csak a klasszikus, csak a klasszikus. A, a klasszikusban nyúltak, de az előzményben nem nyúltak. Hát, nem, de, hát de nem, nem kell az előzménybe. Héten hát, Krisztenzen az nagyon előzmény trilógia. Én értem, de hogy mondjam, a, a, a Mark Emil, a Luke őt nem ismerte héden Christensenként, Tehát simán beszéltett volna tőlem akár Moszkban is, hogy Hello, hú, hú, hú, izé, itt vagyok de még. Héten Krisztenzen, a James Sir Jones. Tehát, igen, hát ő is élnék. De, hát, De ne most a Luke akkor, még ő is lássan ilyen izé, ő egyedül a jodával hát találkozott. Hát ezen már mi múlott volna a gyerekek? Hát, hát most e, nekem ez nem hiányzott. Az egész távoz, legemblematikusabb karaktere volt szerintem. Ha már itt ilyen nagy Hát a sisakja vagánc... volt sokszor, az legyenek. Igen, hát az, okay. azt mutogatták. Jó. De benne szor... volt az izés, a, a John Williams. Mi micsoda? Hol? Hát a John Williams kameózik a filmben. Hol, Amikor mennek a, a Kijimén, a Zorinak, a, a Babu aki ahol ki megszereli a, a c átmennek egy ilyen kocsmán. Aha. És van egy ilyen bevágás, egy idős fickorú, aki félsz Jó. van, egy ilyen szemfedője az egyik szemén, ja, és ő, aztán, ő a kocsmáros, vagy nem tudom, aki vezeti ezt a kocsmát, és az a John Williams. Csak ő van a képen, egy ilyen a John Williams-től. Egyébként az a filmben a neve, hogy Oma tress, és ez egy an, ö, anagramma maestro. Oh, oh. Nagyon okos. Én már az elsőben. Első így, és akkor kiszúrtam funk. a Williams. Egyébként. Én, én ezt nem szúrtam ki. Azt ja, mondtam, ja. úgy, hogyha még mondani akarunk jót az zene még mindig pazar. Tehát, hogy, hogy a, Igen, az a, is baj. a a is az új témája, ez tök király volt, meg ahogy kevergette ugye ezek a régi dalokat, ugye a rének is a témáját újra dolgozta egy picit. Igen. Tehát ezek, ez hibátlan volt, tényleg arra egy rossz szavam szóval nem lehet. Az tökéletes van. De azért még, még egy tökörúgást azért. Miért kellett lovakkal partra szállni a csillagról? Nekem a azért. Tetszett? Mert azokat miért? nem tudták zavarni. Nekem De miért tetszett lovakkal csinálni? Zavarni. Mert igen, mert, mert ugye azért nem... Ez, ez egy olyan dolog, amit most megválaszoltak, egy olyan kérdést, ami szerintem soha senkiben nem merült fel. Hogy nem, ilyen, hogy ott zavarják ezeket. Hogy miért igen. nincs az, hogy a csillagrombolókra egyszer leszállnak és, és ott felszíni járművekkel támadnak, ami egyébként nekem a büdös életben nem jutott volna eszembe, pedig Battlefront-oztam én régen, és ott lehetett ilyet csinálni, de ö, mármint a, még az első Battlefrontban ban mindegy, ö, ott voltak ilyen hülye modok, most érdekes, hogy a másodikban nem lehetett, de nem érdekes, és most így válaszoltak, hogy azért, mert ugye a csillagrombolókon le lehet kapcsolni a felszíni járműveket valahogy, azt mondjuk, hogy hogyan azt, azt elképzelném azért, vagy az arra kíváncsi lennék, és azért szálltak le lovakkal. Szerintem az tök jó volt. Én nekem azt tetszett. Szerintem szörnyű volt. Szerintem kurva jó volt. A, ott a, nekem sem Irodal, volt az gáz, az meg izé. hogy nem nyomták túl, tehát van egy ilyen... Jó, azt nem kell volna, hogy ez a... Jaj, egy óra után is milyen jól megy már, ugye ott a finn, hogy egy leckét vett, és már milyen jól lovagol. Persze. Próbáltak odafigyelni, hogy tudjon lovagolni, mert hogy ügyes. lovagolt van És akkor jó volt a tanárod, ugye mondja a Janna. És a is milyen az, De az, az inkább ciki volt, amikor a finn ott marad. És nem, menjetek, én itt maradok, és aztán az egészben nem lesz semmi. Hát mm -hmm. szóval hát ezek versenyeznek, hogy ki menti meg. Hát ugye elindul a ó, hogy megmentse, de aztán Lendó beelőzi. Tehát, az hogy... istennek nem hagyják, hogy megdög, hogy kinyírja magát ez a szegény finn. Hát de a nincs finn is, az be... utolsó gyedékben nem adja, hogy hagyják, hogy feláldozza magát. Itt se hagyják, hogy föláldozza magát, pedig nem is Egyébként az árulós szál, az már szóba került. Mi a Hux? A Hux? Hát ott, oh! ott is felröhögött a mozi. Tehát, hogy, hogy el, az vicces volt valahol. A, a felsz, ő, kicsit a kisítő zavarba egy gyorsan rendezték le, nem? Tehát, az, -e az az olyan, ez egy e, Tehát így, hogy mondjam, ilyen burleszk filmekben látni hasonló De, pillanatokat, nem, ez mint annak a feloldása. Évesekre... 10-12 évesek így, találnak ki ilyet, hogy a történetben van a főgonosz, és van a főgonosznak egy embere, akit a főgonosz mindig buzerál, és ő lesz az áruló, mert utálja a főgonosz. Ez ilyen Jetix kategória. a szempontból, hogy legalább nem, tehát tényleg nem az volt, hogy akkor ő most fúl jó, és akkor hirtelen most ő jó, és mindig is jó hát volt, na, hogy erre, se volt erre, rá, semmilyen, hát hamar erre semmilyen utalás nem volt az előző sztori, hogy a Hux az bármilyen szempontból jó legyen, mindig is egy geci volt, de hogy nem azért áruló, meg nem azért kém, hogy ő a, a lázadók szellemiségét vagy, hanem egyszerűen annyira utálja a De Kár hát ez Dorent. basszus, nem állt áll, ilyen de így nem így csinálni, hogy akkor mit egy ráffingik ráfingik a párnájára, vagy de valami. De nincs, hogy... Akar, hogy elbukjon. De, de, de azért azért bár, annyira nem fontos valaki. neki ezek szerint az első rend ügyesemtel. Ráfingós de... jelenetet azért remélem, hogy egyszer leforgatják. Ezt az az azért megnézném egyszer. Ez az ember távolnok volt de ez is akjába ember... belefüngik akkor egyszer. Ez az ember tábornok lett az első rend, de úgy nem leszel tábornok egy, tehát nem, nem leszel tábornok egy ügyért, és aztán nem árulod el ezt az ügyet, hogyha leszarod az ügyet. Ha, azért utál mert mert a utálod a főnököt, Ennyire nem utálhatod, ilyen nincs. Ez hát no meg leszel. hogyha megbukik az első rend, akkor ő is vele hal, kilövik a hajójukat, bármi olyan izé kiderül, vagy a... bármilyen a hadicsel van, akkor ő is belehal. De ennyire őt a érdekelte, tehát őt a lázatos se érdekelte. Tehát, nem az, tehát őt, ő leszadja az, e, az első rendet, meg ezt az egész háborút, és így lett tábornok, és aztán így árulta el azt a azt az idézőjel országot, vagy birodalmat, amit szolgál. Ilyen nincs, ennyire nem utálhatja a főnökét. Én annyi pénzt fizetnék, hogy láthassam azt a pillanatot, amikor ez a színész megnézi a forgatókönyvet, és hát. láthatja, hogy ennyi. Ennyi a szerepem. <síns> tehát a sz szegény Brandon oh. Glisszen meg. Tehát, hogy nem színészen. Nem yeah, ő, ő, ő egy elismert igen. színész, és akkor így ennyi futja. Ennyi egy futja el. rá, meg. Mert még az első, még az izében, még az ébredő erőben, hát ott egy ilyen kis kezdőnácsi tisztet játszott. Ami szerintem tök mókás volt amúgy. Aztán ugye a nyolcadik váltott szopadták, mint a kismalacot, és akkor utána így erre a filmre eljöttek odáig, hogy... hogy kérem a fegyvert, én akarom lelőni őket, de ha-ha, én vagyok az izény. Az a baj, hogy már nem is szopatják, már nem is érdekelte a készítőket. Nem, ez ez az az az hogy annyira, hogy mi akarok egy agyfordulatot. Aki aki ez... akinél senki nem gondol, hogy na, ő a kém. Hát a szóval csak... senki nem fog gondolni. Az nem érdekes, hogy tehát ilyenkor föláldozzák a, a, az észszerűség oltálán a meglepetés elejé, annyira méltatlan ez, mert tudjuk, hogy ő meg az Oscar Isaac, ők tudnak nagyon jók is lenni ám együtt. Mert erre már volt példa. De. hogy Oscar... szapatja, szivatja. Igen, igen csak lesz. hogy itt az Oscar isaac is kibasztak. Tehát ez, ez gyakorlatilag egyiküknek se kedvezett, pedig mindkettőjükről tudjuk, hogy külön-külön is nagyon jók, meg hát aztán együtt, meg aztán mester műveket tudnak reálni, Tehát azért ez... De, de igazából még erre is azt mondom, hogy ha csak ez lenne a legnagyobb baj a filmmel, már akkor is tökéletes. Hát mert de... ebben a filmben említik az árulót először, tehát még úgy talán elfogadná, mm. ha már az el, a, a hetedik részben mondják, hogy van egy áruló, de hirtelen van egy áruló, és. Na, oh -oh, mindez? Oh -oh, igen. Ez a hirtelen van egy áruló, hirtelen van egy. Ez a motiváció? a motiváció? Csak az a lényeg, hogy Kyle ne nyerjen. Hát ez képest elég sarúcsia. Hát ez egy reboot volt a trilógián belül. És ez, ez nem tudom, mennyire szerencsés. Sem nem volt mennyire. szerencsés az utolsó résznél megcsinálni. Ja. Ez meg Egyáltalán, meg, meg, meg várja másik kedvenc szent ott az Endoron. hogy alapból, hogy volt ez a szittör. Mi a ki a faszom használt tört egy ilyen világban? Vannak baz meg fénykardok meg minden. De miért az csak izé. hát ez az, az ocsi. Várja, és akkor ott van, ott van a tör. Amit le tud fordítani a szríp de ugye nem mondhatja el, mert nem szólalhat meg bordori Hirtelen nyelven. már nem szólalhat meg. És mi a Igen. pöcsömért rakják bele akkor azt a nyelvet, hogyha izé utána letiltják. Tehát, hogy ez a tök a jó. E és a aztán utána megint... Nem, mert nem az, hogy belerakják, hanem ő benne a tanulás képessége van meg, és ő meg tudja tanulni a szitnyelvet, hiszen nem tudja azt. Nem, hallani. benne volt. Bele volt építve. Izé, azt mondják. Mond, ha, igen, hogy ez be van építve neki, ez szóval a tudás, bravo. és hogy ő nem szólalhat meg utána. Tehát így, mondjuk azt kudvára megnézném, hogy az Anakin az így, mert ugye ő építette a ott, úgy, hogy, Ő, ő, ő egy ilyen izé, így a Google translate-ből így lehúzza a ja. script és akkor beilleszi azt, hogy á, de nem kéne így megszólalnia. Tehát valakinek ezt jó, nem az, aztán az nem, nem, nem, nem kevés inputot. Tehát. De, hát, hogy, á, de, de, de miért kellett letiltani egy nyelvet benne? Tehát, hogy a gyűrűk urában azt mondod, hogy a ja, Gandalf nem akar megszólalni, mert hogy hát tiltja Ardol. a vallása, vagy nem, nem ért vele egyet. Én azt hát, mondom, oké. Is. De ez baromság, hát hogy akkor ö... utána nem szólal meg így. Nem tudom, hogy a törrel kapcsolatosan akartál-e volna még valamit mondani? Gergébe. De hát utána, meg még az, hogy utána így megnézik a repedést rajta, na, ott van az a Sith holokron vagy mi a pöcsöm, ami ugye tartja az információt. <gül> és ez eddig senkinek se tűnt fel. És senkinek, és ráadásul, hogyha rossz szögből nézik, akkor mi van Ja, hogy arra gondolsz, én arra gondolok, hogy a késben volt elrejtve egy ilyen szar. Ja, Azt addig nem, nem, nem, nem vették Hát a szenti? A, a, a, a halálcsillagnak a lezuhant törmelékéhez, darabjához oda tartja, hogy az a része a halálcsillag, a szétrobbant halálcsillag pontosan oda a tökéletlenül lezuhant darabjának, azon részével az pontosan stimmel, tehát oda van erre egy Mert rá, az már ahhoz éppen készítették el, az oké. Okay. Igen. Csak de, hogy ezt jó helyszínről kell nézni egyrészt, másrészt, hogy akkor nem korodálódhat, hogyan... nem romolhat tovább, ugye? a a halálcsillag, mert akkor bukott az egész. Tehát ugyanúgy kell kinéznie, mint amikor a késtek elképzelhet. Ami egyébként 40 év után tök elképzelhető, tehát főleg, hogy vízbe volt a... Ezt a, a, a filmet igény. a szemfényvesztők a... kettő bűvészei csinálták. Azok mindenre gondolnak. Hát ők is mindenre gondoltak. Minden eszükbe jutott. Mindenre volt terv. Hát... Vagy... Jingzó, igen. Tehát... Vagy ő, tényleg. Srácok, akartok még erről? Én, az egy az valamit, egy... én még egy valami bele akarok rúgni. A legvége a filmnek. Amikor Rének vissza kell mennie a kibaszottatúnyira, és elássa kettő kardot. Igen. a kettő kartot. Elássa a lejának, meg a luknak a de Maga mögött, de várj Csak most tudtuk meg, hogy a lejának is van egy fél film. Várj, ez és nagyon el, Elmegy és elássa, el, elássa ezeket a kardokat hogy ő maga mögött akarja hagyni a múltat, utána még elő is veszi a sajátját, aminek saját színe van, sárga van, színe van, sárga. ilyet még nem látunk korábban, a dizájn is saját minden, és utána megkérdezi tőle a nő, hogy hogy hívnak? Réj, és mi a teljes neved? És Skywalker bazmeg. meg. Nem ez a lényegen, hogy nem akar többé azon az úton mm -hmm. járni. Lár, nem, nem az a lényeg, hogy nincs erre szüksége. Nem az a lényeg, hogy utána tényleg ő ré lesz. És nem. azt mondta volna, hogy én réi vagyok. És nem, nem, nem csak... számít, hogy milyen réi vagyok. Csak az a lényeg, hogy Ré vagyok. És nem. független vagyok minden mástól. Nem bazd a, nem. meg. Skywalkernek kell lenni. Azért, mert nem az a lényeg, hogy ö, honnan születtem, honnan jövök, hanem hogy én ki akarok lenni. De miért Nem. akarsz skywalker Mert ők a jó arcok, ők a, a király. Úgy kellett volna, mint a Mario filmben, hogy mi a neved Ré, és a teljes neved ray Ott volt ez, hogy igen. Mario, Mario, meg le... Luigi. De Mario olyan jó, hogy felházod a Mario filmet például. De most érted, ki a fan volna, hogy a Star Wars-nak az új része annyira gyalázatos lesz, hogy a Mario filmet kell főzni hozzá. Mondjuk nálad sosem é... lehet tudni egyébként, hogy éppen melyik filmet húzott ki a kalapból, de Na. ez igen, egyébként javasol. Okay, én még, én még annyit mondanék, hogy, hogy ami nekem szerintem kurva jó jelenet, tehát a kedvenc jelenetem a filmből, az a, a tengeri kartpárbaj. Igen, az jó volt. A ja. Kef Biren, a talácsilag mellett, uh -huh. az tényleg marha jó. Tehát egy -egy, az az, a, az a kép, amikor ott messziről mutatják őket, nincs zene, csak a tengernek a, a morajlása, és akkor ők ott kardoznak, ami szerintem tök jól egyébként, szóval az egy, az egy nagyon emlékezetes kép sor, ez, ez, ez, ez így. Erre mindig szívesen emlékszem vissza, mert amikor többször néztem, akkor mindig ezt a jelenetet vártam, meg utána a kádonak nak az átása Tényleg szerintem ott az a legerősebb rész. Meg még pár fenször visszírtam fel, ami nem tudom, hogy ugye tovább bővíti De a ide vele. baromságokat. Ugye egyrészt a réj úgy gyakorol, mint Luke, tehát leeresztett rostéjel a sisakkal, és akkor a kis bolygó. Akkor persze benne van a Dejarik-sak, ugye a Millennium a on Akkor mondja, a steelstreep az Eki-Eki, az a fesztivál, amiről még nem beszéltünk egyébként. Ja, a Mint a Matrix-ban éreztem magam, a Matrix 2-ben van még egy ilyen hülye fesztivál. Na mindegy, meg minden fesztiválozhatnának más bolygókon, oké. 42 éven te rendezik meg, azt mondja a c ugye 1977-ben 42 éve került mozikba az első Star Wars film. E, akkor a gonosz Ray, ugye ja, Tehát ez nem a Douglas utalás. Ja, ne, ne. 20... Picsálva, nem. Nem valószínű, le... hogy arra utaltak igen, 42-re, hanem csak ez egy tisztelgés a, a Star Wars mm. eddigi dolga előtt. Ugye akkor gonosz réj, gonosz Luke, ugye a Dagobán, megküzd magával. A Vampir <laughs> Igen, <Ez> a <laughs> az, az benne van vissza visszavágba az X, az X szányú kiemelése a vízből, még a zene is beindul alatta, ami a van visszavágba, amikor oda, és adásul a Luke ugyanúgy tartja a kezét, ahogy oda tartotta, amikor kiemeli az X-Wing-et. Hát meg ugye azt már a, a Last Jedi-ban is megmutatták, hogy ott van a víz alatt az a hajó. Igen. igen ugye a La igen, Csak nem nem is nemultak hozzá. A szemtán, egyáltalán... vagy, vagy mi a Franc van rajta ilyen, Igen, Arga, igen. És, és az, az tényleg. Úgy van. Vannak dolgok, amiket átvettek a Lázsedá. Igen, én, a én ezen csodálkoztam, hogy ez ott van. De akkor nem úgy van, hogy ott vagy van. tagadjunk meg mindent, vagy ne tagadjunk meg semmit. Ah, de ilyen... az éppen tetszett nekik, ja, hogy az ott van. Tehát az de jó, ért. Még a hetedik részre is utaltak. Egyrészt, hogy ugye ugyanaz a párbeszéd van a, a Hánszólóval és a, a Kyló között, hogy ugye hogy valamit meg kell tennem, de nem tudom, hogy ki elég erős vagyok-e hozzá. Meg a végén ott a régy ugyanúgy csúszik le ott a homokban, igen. mint a hetedik rész. Ugyanaz ébredő a zenével. Ja, még az a zene is megy alatt. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ezt is Csubakka, medált kap maszkanatától. Ugye a, az, a New Hope végén mindenki e, felvetette, hogy mi a francélem kap medált a csubak, amikor végig ott e, akciózott velük, hogy csak a jó a meg volt a hangszóló kapnak. Akkor és még is jutott És egy ugyanolyan medált ad neki a maszkanat a csubakának a film végén, hogy uh -huh. ne tessék. Hát kiérdemelte. Ki érdemelte? bizony bizony. Végül is e... nem hat meg. <gül> igen, azzal. Igen, akkor a tattoo a luk visszamennek a lakásra, a finálé kép ugye ugyanaz a két hold előtt áll, csak most nem a look, hanem a régiatatat, a olyan záró kép, vissza kellett az elejére, és akkor egy ilyen kerettel lezárni, értjük, értjük. Az jó lett volna, <gül> hogyha a filmam úgy nem szar. Tehát én a végét értékeltem volna, hogyha amit addig látok, az nem pusztítja el az idegsejteket. Ja, igen, meg, meg tényleg, ezzel még nem rendeltünk külön, de az meg miért kellett összehozni rét meg Kylót a végén. Miért volt hát, Mert erre a 12 szükség? éves. Ezt várta mindenki. Ezt de nem, mindenki. ezt nem várta senki. Ez Ó, egy annyi, de annyira nekem. jó jelenet lett volna, hogyha csak, hogyha csak tényleg visszahozza a kil a, a rét, és, és annyit mond neki a rét, hogy köszönöm, megölelik egymást, és, és készen van. Az egy annyi Mind A három amin ott voltam, és amikor megcsókolják egymást, tucatjával. A ezt mondom, ennyi. Hát én ez, én ennyi, is is ezt kell. Hogy... Ez, a Star Wars, ez a Star Wars manapság, hogy a ennyi. ez, ez ennyi borzasztó volt. Tehát, ezt miért kellett így elbaszni? Miért volt erre így szükség? Én azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy egyébként azért halt meg a Kylo Remmer, a Rey, az most előtt ki, hogy akárkit megcsókol, az így jár, csak eddig még senkit nem csókolt meg. Vagy rájött, hát, hát. hogy bazdag egy Pál Patin-nal gondoltam, ja, hát, hogy ahogy még senkit nem csókolt meg a csaj, lehet, hogy mindenkivel, mindenki meghal, akit csokol. Vagy hát, ilyen szarul jövő. csókol a Ados, <gül> Meg, meg várjál még, még valami, a, a Pálpatin ugye egyedül lenyomta az egész armadát, ugye ott megjelent az izé. És, és ő egyedül mindenkit le nyomni, de várjál, utána viszont Tray egy karddal visszabírta tartani ugyanezt. Hát az összes Jedi ott volt, De várjál, ne. és egyen nehéz volt, úgyhogy elővett még egyet, és Ugye már ezt a Mace Windu is. Azt a Mace Windu, de azt de azzal úgy boldogult. Hát azért, de mert de a, akkor még ez, nem ez mutatta, hogy ez a, a fénykard el tudja nyelni a szit villámokat. Tehát ott is ugye a saját villámai mentek vissza a és csúfitották el ugye a Palpatint a sziteg bosszujában, csak azért, mert adatartotta a kardot a mészwindu, és most ezt ismételték meg, vagy vitték tovább Igen, azzal, hát már ami ráadásul Leia és Luke és az összes Jedi benne van, akkor azzal vissza legyőzik a teljes sziterőt, ez egy ilyen szimbolika. Jó napot. Az, ez te teljes fasság <gül> volt amúgy, tehát hogy az is elviselhetetlen volt szerintem, és annyira hülyén volt itt kezelve az erőt. Tehát itt már tényleg mindenki annyira meg a szuper valami, szupernova, hogy tényleg, amikor így az emberek így felhúzták a szemedököket a forszálisnél, hogy a Killer ugye a főszereplő az le tudott húzni egy, egy csillagrombolót az égből. És mindenki Igen. mondta, hogy hát ez hülyeség. Nem, itt bazd meg, ezen túl kellett lépni. Erre rá kellett valamit romfolni. És nem tudom elhinni, hogy amúgy ezt a finálét képzelték el a jj k és azt mondták, hogy ez pasza lesz, ez menő lesz, ez király lesz. És mondom, emberetnek. ez nem csak egy film, és nem három film fináléja, hanem ez egy évtizedeken keresztül tartó legendának a fináléja. Ez... Tehát ez még a trónok harcánál is rosszabb basszus. Ez, ez mindent tanul. E, e, jó, hát ez, ez re, a történet ez egyszer már el Igen, zárva azért ebben. Igen, igen. Egy jó és most ugyanúgy Én... zárták le. Ugyanúgy zárták ugyanúgy, le, a Ez kart. az, amit mondtam, amit mondtam, hogy azt reméltem, hogy, hogy majd ezt az erőegyen súlyos, amit te az előbb előadtam, tehát pont ezért gondoltam, hogy ezzel fognak valamit kezdeni, mert most megint megcsinálták tök ugyanazt, mint a Jedi visszatérben, és ugyanott vagyunk, hogy akkor ezt is lehet még simán folytatni, és akkor majd 20 év múlva folytatják ezt, és visszatér öregen Finn és Rey és, és Poe, és majd ők lesznek a sztár vendégek. Tehát most, most most akkor mi akadályozza meg őket ebben? Semmi. Mondjuk amúgy sem akadályozná meg semmi, tehát most... Nem, nem, már nem lesz kit, mert max ők, mert Ugye annyi, annyira azzal foglalkozott ez a három film, hogy a régi karaktereket hozza vissza, hogyha készül új film, akkor nem lesz kiket visszahozni hát már, igen. mert nem, nem lesz ki új karaktereket. Nem lesz akkor a Star Pound. Hát a, a Lando szóval Lando még Ja igen, de nem a Landó is elmegy családot alapítani, mert egyetlen fekete nő volt rajta, kivült, hogy az össze kell hozni. A spin off az a végén, ott hogy ez a Landó és a Jana ott mondja, hogy akkor kitaláljuk, hogy, hogy hol onnan jössz. Ezzel de arra akarnak utalni, hogy a lánya. Nem. Szerintem arra akarnak... Én arra gondoltam, hogy az egy spin-offot akarnak bejelenteni egy sorozatot. Milyenek a semmi karakternek? Hát az új karakterek közül ő a leghaloványabb. Az a Zori blész aki... de ez nem tudom, hogy kellett egyébként a Kerry Russell, csak... de jó volt, tehát, hogy az szép szemben. Bocsánat, bocsánat, a Zori ugye a Pó nője. Ja, a pónője. Na az volt. Ő sokkal izgalmasabb volt, volt, mint ez a Jana, ez a kiugrott... Uh, rohamosztagos, ugye, mint a finn. Azt gondoltam volna, uh, hogy a finnnel lesz köztük majd valami, hát, mert hogy igen, mindketten rohamosztagosok. Hogy majd esetleg. Vagy a kárt logikából, logikából kiindul, vagy a mindketten feketék, tehát nyilván <tos> össze kell, kell jönniük. De hogy ezt nem értettem, hogy a Lendó és a gianna ez a beszélgetés, és ilyen nagyon jelentőség, teljesen ráment a mosolygó Gianna arcára a kamera, amikor azt mondta, hogy akkor derítsük ki, hogy honnan az. ez? volt. Én azt Na gondoltam de... volna, hogy ez valami spin-off, majd bejelentik, Igen. hogy lesz a Lendónak és a csajnak egy spin-off. A bázat azt figyeld meg, hogy a lánya lesz. Egyébként... Mert, mert az benne volt máshol, én már nem is tudom hol, hogy a Lendónak volt gyereke, vagy könyvben, vagy képregényben, vagy ice filmben, én nem tudom, de hogy eltűnt. Tehát, hogy volt valami lánya, aki eltűnt. Elment rohamosztogosnak? Vagy? Nem, valószínűleg elrabolták. Nem, beleröltették. Mert ugye őt mondták, elrabolták kicskorában az, az, az első rend, és ugye rohamosztogosnak nevelték. Tehát tudti, hogy a lánya mindent. Ja, hogy, hogy most az más már lánya jobban tetszik. A mennyi, a csak jó ez jó nem jó a filmből tettem. derül ki, hanem hogy nem, hogy utána olvasom. Ez csak akartom. utána olvasom, mert a filmből nem lehet érteni, hogy mi a front. Én egyébként megnéznék egy olyan sorozatot, ami tényleg arról szól, hogy felfedezik a galaxist. Én simán benne lennék, mert mondom, én a Lendóval valami tök jóba voltam ebben a filmben. Én bírtam a. Nem, meg, tök fölösleges voltam, úgyhogy. Nyilván meg, az volt. Me, de ne, meg várjál azt, hogy. Hogy Hogy a Lendó ugye hoztak kb. a hadsereget ott a végén. De, De miért rész? jöttek el ezek az emberek? A nyolcadik résznek az volt a vége. Kiküldték a, a distress szignált, ugye a segélykérést, és senki nem válaszolt rá. Most hirtelen miért válaszolt De Ne vegyük alapul a nyolcadik részt. Ott ne, az nem számít. De bazd meg! Tehát, hogy miért kell ellent mondani azt, ami hát, azt az előző filmben van? Ilyen alapvető dolgokban. Hát, és mert milyen é... jól mutatott, amikor kinézett az égre, és ott volt 28 milliárd űrhajó, hát, és tehát, hogy ez majdnem olyan kínos volt, mint az a rengeteg izé ö, csillagromboló, ami most már halálcsillag is, amúgy. Most már bazsány halálcsillagként igen. funkcionálnak azok is. És egyszer elég belelőni, is felrobban az egész. Hallgat. Igen, tehát, tehát, hogy ezt, ezt, ez így simán működik. És tényleg én én annyira ki voltam akadva erre a filmre, még ki is vagyok, de én annyira szomorúan jöttem ki, és annyira sajnáltam, hogy idáig jutott a Star Wars. Tehát, hogy tényleg ilyen filmeket kell készíteni számozott címek alapján. És hogyha tényleg csak ennyi a Disney számára, akkor én nem szeretnék több Star Wars-filmet látni. Tehát az a puhóckodás, ami ebben a filmben így megtörtént, és amivel tényleg ezt az egész szilógiát ilyen céltalanná tették, erre nincs szükség. Tehát az, hogy 2022-ben én beüljek a következő Star Wars-filmre, arra valamit húzni kell. Tehát, hogy Ez ott, mindenképpen jó. Valamit majd neki, hogy új. Igen, ö, én is megegyek. még látjuk ennek az egésznek. És Tehát, hogy vagy vagy egy Old csináljanak, vagy egy bármit, vagy a jövőbe ugorjunk egy ezer évet, vagy vissza-hat ezer évet. Tehát, hogy, hogy ezt ez nagyon el kell különíteni. Mert már szerint a box office számokon is látják, hogy ja, nem, már nem feltétlenül befők be az emberek. Hát kevesebb De, az érdeklődés Hát én, én is azt mondom egyébként, hogy én itt befejeztem a Star Wars, tehát nekem ez az új trilógia az égvilágon semmit nem adott. De egy teljesen zsírúja, tehát ha ne is, Te figyelj, a, ahhoz, ahhoz, hogy én újra a moziba moziban menjek egy Star Wars-éval, ami nagyon forradalmi ötletér, ötlettel kell előrukkolniuk. Mit, mit tudom én, egy, egy rohamosztagosnak a... a minden napjait láthatjuk. És Na, vagy egy vég... ilyen Republic kommandó akkor. Ú, azt, azt, azt de nagyon De én, én nem zárom ki, hogy fogok még Star Wars nézni valaha, de én moziban nem szándékozom. A, a szólót is megnéztem hbo Go-n és rájöttem, hogy úristen, ez egy nagy elpocsékolt összeg lett volna, amit erre szánok. Hát a egyes. Az, is... az, az tetszett, de nekem tényleg ez az új trilógia, ez, ez egyszerűen, hogyha én nem látom, az égvilágos semmiről nem maradok ki. Podcast miatt bevállaltam, én ezzel a, ezzel a párossal sem tudtam, vagy, vagy trióval sem tudtam igazából, mit kezdeni, ez a Fópin, vagy Fópin, <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Fópin és a ré egyikük se, <gül> tehát így nyújra, tehát nem, Pedig de... a filmben ott volt a lehetőség amúgy, nagyon. Tehát ugye ez Érdekes az, az érdekesen most... jól indult, amúgy érdekesen tehát az erőben ő volt szerintem a Igen, volt. De, de ez Igen. olyan halovány lett, aztán Igen. a másik részben, így, így nem is tudtak nem már tudtak igazából mit kezdeni, kezdeni. odahozták ezt a Rollszt, aztán a rost saját védelme érdekében, aztán kiírták, uh -huh. és, és ezt éreztem, tehát olyan steril az egész, a Kylo meg a a Finn közötti, de, de, de, de, de ezek a hülye nevek basszus. De mondjuk a Ray, ezt megnézném Ray a Kálo és a, a Finn Ezt megnézném egyébként. A és a, a, a ré közötti, ez az örök love, hate, tragédia, ez is egyszerűen kiidegelt. Tehát Én nem éreztem a vibrálást közöttük. Én Kálo nel se tudtam végső soron mit kezdeni, én odáig eljutottam már. Úgyhogy ez, ez egy nulla. Tehát nekem ez az új tirógia. A, a hetedik volt még ezek közül a legjobb, de egyszerűen semmi értelme nem volt a részemről, úgyhogy én köszönöm szépen, én ha nem is bolykottálom, mint a képregény filmeket, de én. Nem Ez pedig akarok. könnyebb lenne. De hát várt ki, basszus. Tehát régen is a, úgy indultak, is hogy évente csinálnak egyet, amíg a nézők rá nem jöttek, hogy most már elég ebből. De nekem erre én úgy érzem, hogy nincs szükségem, úgyhogy. Hát én... erre a fajta Star wars senkinek nincsen szüksége. Jó, hát, hát én nem tudom, a a De remélem, hát... hogy most fognak. Áh. Nem, nem Tehát viszont, most, hogy színetek küldik nerven. három évre, nem tudom, hogy lehet, hogy most ez csak egy stratégia, hogy most három évig nem lesz Star Wars, azt mondtam, hogy újra elkezdjük ugyanezt csinálni, azt ne csinálják. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Tehát, hogy tényleg gondolják át, keressenek meg filmeseket, hallgassák meg őket, és tényleg próbáljanak meg valami újat nyújtani, nekünk, valami újat kitalálni. Előre mert... találják ki jó időre, dolgozzanak a forgatókönyvön eleget, legyen, két, legyen három év minimum két rész elkészítése között, és akkor Tényleg lesz idő kidolgozni rendben. Csinálják és a tévésorozataikat nem... sorozataikat, leszarom. Ott annyit lesz. bohockodnak, annyit akarnak, itt obi meg nem tudom én, Zsaba, Meg tehát. a Cassian Andor sorozat lesz. Csinálják. Na, az lesz, az lesz. Ne, Max, nem fizetek elő Disney Plusra, ez a veszély amúgy se fenyeget csinálják, de, de ez, ez a mozis őrület, most már legalább már odáig eljutottunk, hogy nincs Star Wars, My meg ilyenek, tehát mint a hetedik résznél. Ó, tehát de már a... most nyomják még amúgy ilyen tejen, kólán van Star Wars. De hát köze sincs már ahhoz, ami a hetedik rész környékén Hátok volt a Hát ott még izé a sokán is volt, hogyha jól emlékszem. emlékszom. Star Wars terhességi tesztek voltak már gyakorlatilag. De... Hát pozitívak lettünk. Jó, úgyhogy uh, <ja>. én, én részemről ennyi a Star Wars. Nem, és... mert ez ki lett árusítva ez a Star Wars, most ez nagyon ég. ezzel a résszel. Tehát, hogy itt. itt Elértük a mély pontot. Itt jó vastagon ránk szart a Disney, és, és szerintem senki nem érdemelte ezt meg, főleg nem a nézők, nem. Azoknak, akiknek meg tetszik, én, én nem fogom azt mondani, hogy, hogy az ő hibájuk, nem, ez neki készült, hogyha tetszik, akkor nektek tök jó, akkor ti nem egy agyvérzéssel jöttetek ki a filmről. És tényleg még ők a szerencsések, de... Mondom, én ezt többet nem fogom látni, ezt a filmet. Soha többet. Az utolsó Geriket, meg a, a Force Awakenszt az bármikor szívesen megnézem. Most is megnéztem őket, az összes Star Wars filmet, a, a régi trilógiát, ugye a 4-5-6-ot, ugye ezt a nagyon extra Disney Plus kiadást, amiben George Lucasnak minden agymenését agy belerakták, akkor megnéztem ugye a Zsivány 1 meg a hetet, meg a 8-at. Én és, is. És tökre élveztem őket. A, a szólóhoz már nem volt annyi kedvem. Megnéztem azt, hogy nem úgy, ki. Úgyhogy úgy, azt nem néztem meg, de... Dőrendben. Ne, Nehogy legalább egyetlen fanszerviz se ér, vagy egyetlen, legyen akár egy fanszerviz, amit nem értesz. Így van, így van. Uh, és tényleg minden mennyiségű fanszerviz, fanszerviz volt benne. Az fontos. De hogy azért mennyivel értékesek filmek voltak, mint a kilencedik. Mindegyik kivétel nélkül. Tehát ennyire szar Star Wars filmet én nem láttam a klónok támadása hát a óta. Holiday Special. Nem, Az a nem klónok szármény. támadása óta, tehát a a klónok támadása. Ja. Hát mondjuk utána láttad. Hát, ja, de, de, hogy, de hogy most időben, hogyha én megnézzük, akkor azt mondom, hogy a klónok támadása óta ilyen szar Star Wars filmet nem készítettek. Ezt Szerintem a ez a legrosszabb. Tehát é, én, énnek felértékelődött a de, bajósánya. Ahogy a mert, mondja. Mert, tessék. Az a Gergő mondja nálam is. A bajóságnak a meg a klónok támadása igen. szerinted rosszabb? Igen. Szerintem azok rosszabb filmek ha. ennél. Belén felérték igen. Előttek, de lehet, hogy azért e azokat gyerekként láttam, és jobban élveztem ugye ott a Pupyut. Ezért gondolom, hogy lehet, hogy van, aki tényleg erre beül, és, és azt mondja, hogy Igazából tök szórakoztató, csak aztán majd úgy fog járni, mint én, hogy aztán majd felnő, visszanézi, és rájön, hogy ó, az meg. De így azok azért valahogy jobban egybe voltak. Tehát még a Bajós Árnyak is jobban egybe volt, mint ez. Biztos, hogy amúgy filmként, trilógiaként jobban összeálltak. Tehát, hogy ott azért tényleg következetes volt a történet. Lucas voltak hülyeségei, ott... de következetesen voltak hülyeségei. Re... Re... Re... Sokkal több hülyeség volt benne, mint a mostani filmekben, viszont azok tényleg azok összeálltak, azok, azok úgy, ahogy működtek. Plusz tényleg egy. Ott egy olyan fináléban csúcsosodott ki az egész, ami. Na igen, bosszúja azért. Az amire nem erőség. tudunk annyira haragudni, azt mert az... oké, ott is vannak szörnyűséges szörnyűség, De az, az, az egy jó film, az egy jó, jó film, film, amiben van vannak. Amiben te viszont... vannak... Ciki igen, és működik a dráma. Abban igen. a filmben működik Obiván csalódása, Anakin átállása, a 66-os parancs. Ez egy e... nagyon nagy dolog van, igen. A, és és az nagyon epikus, monumentális. Tehát ez, ez az, az sokkal monumentálisabbnak érződik, mint ez, ahol sokkal több effekt van, sokkal több akció van, sokkal több karakter van, de valahogy mégse érződik annyira monumentálisnak, mert közben nem tudod követni, hogy mi történik. Igen. És, és pont azért tehát, hogy az ehhez képest egy mestermű és amúgy tudom ajánlani videkinek a figyelmébe csináltak egy pár hete YouTube-ra egy videót a Tommy wise belevágták így a Star Wars filmekbe. Így rá, hogy Tommy wise Star Wars, 20 perc a videó, és a, a taknyotokat fogjátok törölni annyira vicces. Én már kétszer megnéztem, és mind a kétszer könnyeztem. Ezt tényleg utána haladéktalanul nézzétek meg, és az lesz kb. a legdúr, legjobb Star Wars és amit akkor az, így, az utóbbi egy évben kaptatok. Így bemegy oda a Mark heming és mondja, hogy oh hi Mark! Igen, az van, és, és hát a rúm, a rúmnak a, a jeltei vannak így összemontírozban, és amúgy nem. páratlan technikai színvonalon, tehát tényleg a világítás, a tizetek a minden tökéletesen működik. Na, és, és össze fogjátok pisilni magatokat a röhögéstől. És ezt a hallgatóknak is mondom, hogy keressetek rá, hogy tényleg Tommy Weiszló, izé Star Wars. Az egyik legcsodálatosabb dolog, amit láttam. Én... Ezért megérte feltalálni az internetet. Teljesen kurva jó. Megtaláljátok a csatolmányoknál. Igen, majd, majd beküldtem a mi a csoportunkba, és akkor meg lesz mindenkinek. Fantasztikus. Jó. jó, én annyit még elreztek, hogy szerintem a sárnyak jobb, mint a 789, úgyhogy. Jó. Hát azért addig Ad, nem mennék el. A jó addig nem. A, a sárnyak. hát, szórakoztatóbb. Amúgyara is, hát, van benne két kurva jó jelenet, de ennyi nekem. Az de az hogy izélt, hogy ott a fogatversenseket itt is megidézték amúgy szerintem. Tehát oh, ugye ja, itt is izé üldözték egymást. Az, tehát, az király volt az az üldözés. Ja, az, az nem volt, rossz, volt Az szám, a motor, az, az, az a Mad Max motor a rohamozdagosna. Hát az milyen Igen. volt már. volt? így föltolja az égbe. A igen, ja, és ki kellett lőni, mint egy katapulta. <gül> ah, az, az az üldözés, az, igen. az jó volt igen. Csak az is annyira kapkodott, de, de az tényleg jó volt, igen. Az, az volt talán a az egész, az egész új trilógiában a legkirályebb dolog a hetedikben, az a, az a fura fegyveres, uh, noha kosztagos A legmenőbb a neki. Így van, na az egy olyan film, ha e ennek, ennek a katonának szentelnek egy filmet, akkor megnézem a Disney elég a Traitor. Úgy ja, látom, állunk. Freddy, a hogy tényleg inkább a Time Fighterre játszottál régen, mint a Rebel-összóltal. Köszönöm, ez a sokan voltak. Itt. A rebel négy, azt hiszem azzal játszottam, és szerintem életemben nem ö, szenvedtem annyit egy pályán, mint annak a Mirenyum falkonos részével. Nem tudom, arra emlékszel-e. Egy csak az első játszottam. Nem hogy... játszottál a klasszikus LEGO Star Wars egy? Az eredeti kiadásnak a fogadt versenyes pályájával? Ö, de biztos. És sírva, hagyta, sírva törtem össze a billentyűzetet. De, hát a legós játékoknál eleve az összes, amilyen repülős autós, azok mindig nagyon szarok. Ezt már észrevettem. De ez majd... még a korábbi, ez még nem olyan volt, mint az újabbak. Tehát nem szabadon mozogtál, hanem az volt a lényeg, hogy a bal-jobb gombokat kellett minél gyorsabban nyomogatni, és akkor uh -huh. gyorsultál. És ja. katasztrófa volt. Tehát ott órákat elszobtunk a. a szort erre illetve amikor ö, haverokkal próbáltuk, tehát te iszonyat volt, és egyébként azóta én konzolon már ö, megvan PS3-ra és ott újra mm -hmm. szapták az irányítást, és abszolút játszható. Yeah. Tehát, tehát ezt kijavították utólag, George Lucas ebbe is belenyúlt, de ebbe jól. <gül> Rebről -e szólt négyben a, a Millenium falcon a kellett ilyen nagyon szűk járatokon keresztül repülni, és ilyen, én már, már hisztérikus állapotban voltam, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy lehetetlen lesz megcsinálni, és újra meg újra szenvedtem, és tudom, hogy amikor sikerült én azt hittem, hogy, hogy, hogy most meghaltok, ennél jobb nem lesz már az életem. Megvolt és... a Dark Souls akkor. Ja, <laughs> ja úgyhogy... Jó, mit szóltok, ha az évösszegzéshez? Oké, okay, ott még elő fog kerülni ez a film, úgyhogy igen. Aha. <laughs> Jó, na akkor évösszegzés, a szokásos menetrend lesz, mint ahogy oly sokszor az utóbbi években, azaz beszélünk az év legjobb filméről. mindenki összeállított egy top 5-ös listát, reméljük időközben a sorter is, igen, igen, igen. Oké, okay. jó, és ezt tavaly vezettük be, de aztán utolag megcsináltam az előző évekre is, hogy mindenkinél az ötödik helyezett az egy pontot ér, a negyedik az kettőt, és így tovább, és akkor mindenkinél strigulázom, hogy kinek a filmje hol tart, és akkor lesz majd egy toplista, hogy a Filmbarátok podcastnek ez volt a három kedvenc filmje, Tavaly amúgy ezt... melyik film nyert végül? Hát, hát arra, a Hát hogy négyen szavaztunk első helyre. Várjál, gondolkodok. Már Három a... óriás plakát. Ezen gondolkodtam egész nap az meg, hogy mi volt az, ami tavaly nyert. És most, hogy így mondod, tényleg az óriás plakát. A, a, a bűnös volt kirek. a második, a Michelin harmadik. Mission Impassive, meg a Pukember még talán? Nem, a Mission Impassive volt a harmadik, a bűnös Aha. volt a második. Jó, oké, oké, oké. csak tényleg itt teljesen meg voltam zavarodva. <laughs> És akkor ezek a legjobb filmek, aztán beszélünk az év legrosszabbjairól. Azt már csak illetve, öm leszve. Igen, már csak öm leszve, aztán lesznek a kellemes meglepetések és a csalódások. Jó, ki szeretne kezdeni, akkor Én... először, először csak ügy egy mondatban, hogy milyen volt nektek a 2019-es filmév, és akkor Gergő parancsolj e... Az év nagyobbik része gigantikus csalódásokat tartogatott. Uh -huh. Tehát tényleg én szerintem egy évben sem voltam annyiszor szomorú filmek miatt, mint idén. És iszonyatosan nehéz volt a top 5-öt összerakni, mert nem láttam idén 10 per 10 es filmet. Tehát így gondolkodtam tényleg a toplistán, és nem ugrott be először, hogy mi lesz az első helyezett. Végig kellett néznem, hogy milyen filmeket láttam idén, és akkor abból választottam ki, hogy melyik legyen az első. És ilyen szerintem még sosem volt, hogy ilyen egyértelmű legjobb filmet nem láttam idén. És nagyon szomorú vagyok emiatt. Így az év végére összeszedte magát kb. Ö, tehát így ősztől kb. A, a felhozatal, aztán a Star Wars szeliben szarta az egészet. Úgyhogy igen, én nagyon szomorú voltam idén sokszor, de legalább a 2020 nél csak jobb lehet. Sheep Hát hasonló, ez a elcseszett dolgok éve. Tehát a, elcsesték a trónok harcát, elcsesték a Star Wars-t, az X-Men-t. Csodálom, hogy az avengers nem csesték el. Tehát az az egy. Tehát a Men in Black-et elcseszték, godzilla elcseszték, az már mondjuk el volt cseszve. De ugye azért volt egy, volt egy olyan ígéret, hogy majd ebből a Godzilla 2-ből lesz valami, aztán nem lett meg. Biztos volt még valami, de most nem itt eszembe. Tehát, hogy nekem is az volt az érzésem, hogy idén valahogy így valahogy így mindent elszornak, és... és Elcsesték is... a szupercevát is. Oh, igen. Nem, azt feljavították, mert a másodikhoz képest. <gül> ja, jó. <gül> ja. Összességében szerintem gyenge év volt ez most. A tavalyi is jobban tetszett. Talán 2017-re mondtam utoljára, hogy az egy kifejezetten jó év volt, ha jól emlékszem. Talán arra az volt egy erősebb, a tavalyi az kicsit gyengébb, és ez meg szerintem, szerintem még gyengébb. Hát ez van majd a jövő év az, az, az jobb lesz, remélhetőleg. Volt azért egy-két jó film, nekem lett egy 10 per 10 -sem így az év végén, hál' Istennek. Ja, igen. Úgyhogy így nem volt nehéz, de egyébként valóban nekem is én is azt nézem, hogy, hogy talán 4 vagy 5, 9 per 10 -sem volt összesen, ami azért, a 9 per 10 azért az ember magabiztosabban szokta szórni, de, de most valahogy annyira nem jött össze, de hát majd mondom, jövőre. Azért az Azul. év vége az tényleg jó volt, tehát még úgy is, hogy a Knives Out-ot Ugye januárra, amit rohadtul. Az az első hét lesz, az jövő héten már nézhetjük Engem oh, már királyikától a mozikban. Úgyhogy amiatt mérges volt mert az rohadtul érdekelt. Voksos vetítésen is megnéztem. És a... jó volt a Vox rádiós beszélgetésetek róla. Jót nevettem, hogy hát az év krimiét azt igazából a jövő év uh -huh. másodikán nézhetjük. Hát azt nem írtuk oda, hogy melyik év krímiét Ez teljesen igaz. Hát jó, hát ti se tudtátok, de jó lett az a címlap, úgyhogy azért már megérte úgyhogy ennyi. Torter? Én annak örültem, hogy annak ellenére, hogy bár valóban elég sok csalódás könyveltünk el, így az év közben azért sajnos eléggé folyamatosan. Nekem azért voltak olyan alkotások, amik nyilván a top 10-be, ha a legjobbakat nézzük, nem valószínű, hogy be fognak kerülni, de, de voltak kellemes csalódások, voltak olyan filmek, amikről, amiktől nem vártam semmit, és és egy olyan alkotást kaptam, amivel tök jól elvoltam. Hát aztán így sajnos a Star wars -a volt ennek a betetőzése, de tényleg azért csalódások is bőven akadtak. Valóban nem volt egy túlságosan erős év, és um, egy-két erősebb darabtól elvonlapkoztatva tényleg inkább túlnyomó rész ez a negatív hang jellemezte, de összegészében én annak, még egyszer mondom, hogy tudtam örülni, hogy egy-két ilyen akár az, hogy a, a tömeg által rossznak titulált film nekem kellemes meglepetés lett, vagy egyszerűen csak a, a teljes null elvárásokkal ültem le megnézni, és végül is kellemesen szórakoztam rajta ilyen élményekből is azért akadt, úgyhogy én tulajdonképpen én el voltam, én, én annyira nem gondolok fájóan el az elmúlt évre. Bocsánat, csak közben jutott, hogy elcseszték a Rambót, és még egyszer elcseszték a Terminátort. Ez a kettő lett volna, még bocsánat, hogy ja. voltam. <gül> Gábor? Toy storyt legalább nem. Ja, Ö... na azt az nem. Ja. <gül> Ö... igen, igen, én is egyetértek, hogy nem, nem volt ez olyan erős év. A, az elején azért inkább persze, de az általában, az megszokott, ugye az Oscar szezon filmjei ugye az első 1-2-3 hónapban érkeznek, és ott azért általában sok... Jó film is van, más kérdés, hogy pont az idei Oscar-szezon nem volt, vagy a tavaly Oscar-szezon nem volt olyan erős, mint szokott, és e, e, így emiattán a filmek is kevésbé voltak jók, mint korábban szoktak lenni, vagy addig szoktak lenni. Aztán a nyár az eléggé katasztrófa volt, a blockbuster szezon az abszolút csalódás, volt minden szempontból, ahogy elhangzott, sok franchise-t elcsesztek, nem tudták jól továbbvinni, folytatások, stb. Nem sikerültek jól, az x ment azt fejezetten sajnal, mert nagyon szerettem azt a franchise-t, és, és ez a Sötét Phoenix, ez, ez valóban nagyon el, elrontották, Men stb. stb. E, aztán, aztán beindult szerencsére az évvége, az ősz, a nyár, nyár végétől már azért voltak jó filmek, vagy ott volt egy igen kurva jó, aztán ősztől beindult, és, és nekem az viszont kitartott. Tehát az év végére kifejezetten uh, erős lett ez az év, és, és uh, sok olyan filmet mutattak be az utóbbi uh, két-három hónapban, amik ott vannak a top 10-ben, top 5-ben, stb. szóval uh, nálam uh, is, gondolom sok mindenkinél, Uh, úgyhogy a végére magára talált, és ez talán azt mutatja, hogy a következő Oscar uh, erősebb lesz a, a tavainál, azért sokkal jobb filmekből lehet most majd uh, válogatni az akadémiának, legyen így, hogy ezeket jelölik, amik megérdemlik, uh, de, hogy, de hogy tényleg sokkal jobb filmek uh, lesznek most a díszezonban, és, és jobb alakítások, stb. stb. Úgyhogy a 2020 szerintem jól fog indulni, sőt, most már tudom, hogy több olyan film is jön, amik kurva jók lesznek, kapásból hármat tudok mondani, ami így wow. Melyik hármat? Csak olyan A Knives out, hát out, a Jojo Newsy és a kisasszonyokról már most tudni, hogy kurva jók. De a Jojo Newsy az január? Aha, január, három hét. hét. Három Ó, azt hittem az már, találom. és én azt gondolom. január, és ráadásul feliratosan jön elvileg. Jól van. Helyes. Igen, is, igen felirattal is lesz. E, nagyon jó, én nagyon bírtam, és a kisasszonyokra is azt mondták a kollégák, mondták, hogy van, nem segített megnéznem. A nyomdábadás napján volt belőle e, vetítés, és azt mondták, hogy úristen, váó, wow, tehát, hogy tényleg ilyen irtózatosan utóbbi évtized, talán egyik legszebb film lett belőle. Hm. E, ami meglepő egy ilyen többször feldolgozott sztorinál, de hát védte hogy tud, és nem csak a Lady Bird. Nem ide, szóval, hogy a 2020-ban abszolút jó előjelek mutatkoznak, Pont a blockbusteren terén kevésbé, legalábbis amit nem bánok, alapvetően a franchise részéből, vagy a folytatások részéből most nem lesznek ilyen, tehát nem lesz avatar, nem lesz Star Wars, a, a képregény filmek is egész visszafogott mértékben jönnek, és azok semmilyen ilyen lerágott csontok, tehát új, újjak, stb. De, de mondjuk lesz egy új Noem film, szóval attól azért sokat várok például. Ja, de hogy lehet, hogy a meglepetésekével ez 2020, mert, mert talán több, több eredeti filmet látunk. Mint a Wonder a, Woman a, a, a, a, 1984. Az <gül> is. Azt úgy is megnézzük. Az, de az még csak egy második része. De az jó lesz. Az jó az, az úgy is megnézzük, és úgy is szeretni fogjuk. Mert igen, Hát, hát amíg gágad van, addig igen. Így van. Így van, az azért úgy jó lesz. Elfogódtak vagyunk. A 80-as évek, az nekem bármit el lehet vele adni. Szóval. Úgyhogy bizakodva nézek a jövőbe, mert azért valóban ennél szerintem, ennél azért, azért csak jobb lesz annak ellenére, hogy nekem nem esett nagy nehezemre egyébként a top 5-5-10-et összeállítani. Mm -hmm. Jó, hát igazából sok igazságot mondtatok, szerintem is egy nagy hullámvasút volt ez az év, tehát általában az év eleje az mindig nagyon erős, idén ezt nem éreztem, tehát a, egy, egy film volt, ami onnan kimagaslott nálam, tehát én tudom, egy, egy hosszú évtizedes ö, tradíciót ö, hagytam például félbe idén, hogy nem néztem az oszkárt, mert egyszerűen annyira semmilyen volt az egész, és... Ö, aztán, ahogy mondtad, Gábor, a nyár az egy, az egy katasztrófa volt. Tehát én egyszerűen, amikor kiveszek előre Szabikat, abban bízva, hogy oké, okay, majd csinálok egy ilyen mozisnapot, és ott tartok, hogy oké, okay, jön holnap a, a szabadnap, megnézem, mit adnak a mozik, és semmi nincs, amit, amit megnéznék. És ez egyszerűen olyan frusztráló érzés, hogy oké, most beüljek valamire, ami annyira nem érdekel, de... És akkor úgy, oké. Hát így van, együtt beültünk a Supercell 3. Na, az érdekelt viszont. Mert nem vagyunk normális. A nyársikerfilmje. Jól ment itthon amúgy van. Tudom, szép, teltházban az tehát itt emlékszem, a nyáron volt egy olyan időszak, hogy két hónapig én nem mentem moziba, ami, ami egy elképesztő dolog, főleg úgy, hogy én idén rekordot döntöttem, mert 56-szor, vagy 57-szer voltam, tehát a heti egyes átlagot is túlléptem, de ezt mind a, a, vannak ezek a bizonyos időszakok, amikor kb. egy héten belül jön ki három film, és ezt így két-három hétig csinálják, és akkor meg azok, hogy úristen ezeket valahogy meg akarom nézni, Ö, és ahogy mondtátok, mindannyian a nyár végén, elején jött meg egy ilyen minőségi, ö, ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen release, hogy minden héten volt. Tehát most is egyébként ö, szerintem október eleje óta én minden héten voltam hozzá, mert mindig jött valami. Legalább egy film, ami, ami úgy érdekelt, és meg akartam nézni. És ez, ez egy jó egészséges arány lenne, nem az, hogy egyszerre zúrítanak mindenkit minden e, ilyen filmet a nézőre, de igen, szóval jobban el kell oszlatni. Tehát az utóbbi három-négy évben a nyár az mindig pocsék volt. Én emlékszem, hogy ezt már ándan újra meg újra megemlítjük. És amit még el kell mondanom, yeah. hogy az európai film az nálam folyamatosan tör előre tehát én egyre izgalmasabbnak ö, tekintem ez, az ilyenfajta filmeket a hollywoodiaknál, mert egyszerűen úgy érzem, hogy ezekben még van szufla, ezek, ezek egyedülálló filmek, nem franchise-ban gondolkodnak, ö, és ja, úgyhogy én sok európai filmet fogok megemlíteni, akár csak a futottak még kategóriában, amik nem kerültek be a top 5-be, úgyhogy ö, ja, Szerintem csak jobb lehet a 2020, ez, ez, ez nem volt egy turizmos év, bár voltak nagyon izgalmas és minőségi hónapjai. Na, akkor szerintem menjünk is az ötödik helyzetekhez. Előtte még akkor mindenki elmondhatja, hogy ö, mikor futottak még filmek, bár ö, akkor Szorte és Black Sheep-ti ezt mondom, kiadjátok. Igen, igen, igen. Jó, mert... Ö, bár a top 5-öt azt elmondjátok már. Ugye? Igen, ugyanúgy, mint a okay, Top 5 és Aztán majd meglátom, hogy lesz-e megint top 15-ös lista a blogon, mert uh -huh. most tényleg nem olyan izmos év, tehát lehet, hogy csak, hogy top 12-es lesz, vagy 10-es. Majd meglátjuk. Oké, okay, na de akkor mindenki más mondhatja, futottak még filmeket, akkor Gergő, hogy mik nem fértek be a top 5-ötbe, és mi azt ötödik helyzeted És akkor én közben strigulázok itt. Gergő. Oh, Elkezdtem beszélni, bocsánat, csak le voltam némhítva. Ja. <gül> szóval így elmondta a fél listát, mindegy. Szóval, <gül> Ilyen uh, rövid. Igen, rövid. szóval jönnek azok a filmek, amik tetszettek idén, uh, de nem fértek bele a topba, vagy azért, mert nem voltak túl eredetűek, túl vagy túl uh, marad a dolog, de mégis marha jól szórakoztam rajtuk. Ilyen volt például a, a, az Avengers, ő sajnos nem fért be a top 5-be, Oh. Az Endgame egy nagyon jól sikerült lezárása lett szerintem, és tényleg amúgy nagyon szívesen nézem. Ez hát az az egy, amit nem csesztek el. Igen. Akkor a, a dermesztő hajsza, tehát azt az, az annyira elvesztem ezt a ilyen neeson hülyeséget. <gül> tehát embertelenül elvesztem. Akkor a, a Ready or Not, a, az uh -huh. a... Azért, aki ki búj. aki nem. Imádtam. A Doctor Sleep nagyon jól szórakoztam rajta, nagyon jól meg tudta ragadni My Flanagan a lényeget. A Six, Six Underground, ez majd a következő adásban lesz benne, de az a szertelen My Clubbe idétlenség, ami ebbe belekerült, imádtam. Tehát hangosan röhögtem rajta sokszor. Akkor az adásra ami pont a másik véglet, egy nagyon visszafogott nagyon csendes, de nagyon átélhető film, ami igazából csak a nézés után érik meg a nézőben akkor a Toy Story 4 ami tök jól kiegészített a Toy Story történetet és egy nagyon kis érzékeny, érzelmes film lett és az utolsó itt ebből a futottak még bele a dolmáit ami, ami szint ott egy olyan korszakot ragadott meg, amihez közünk nem volt eddig, és teljesen idegen ez a kultúra, de egyrészt a, a remek szövegek, a jó történet, a remek Eddie Murphy, ez az egész, tényleg millió, amit megragadtak, imádnivaló, meg hát mindig meg lehet venni engem azzal, hogy a filmkészítésről készítenek filmet, úgy, Ezek az... szerint a DUM az benne van a topötökben. Nem, a, a Dum az a meglepetés lenne, de, hogy, de az a meglepetés listára kerülne fel, még azért hogy a futott meg még be. azért még nem fér bele a Dum, mert nem volt annyira jó apokolbeli jelenet. De a Dolomite, itt beszéltük a Black Sheep-el, hogy ő is akar akarja nézni, aztán ő nem jött végül adásba, de mi szóba hoztuk a, a régi eredeti filmet. Nem hát, tudom, meghallgattad az adást azóta? Nem, mert aztán úgy voltam, az adást addig meghallgattam a... majdnem a végéig, de aztán nem hallgattam meg. Ma az utolsó két film volt, az a Sárkányos, meg a Dolemáit, és mind a kettőt. Hát tervezem megnézni, és aztán ahogy telnek a napok, úgy lesz egyre kevésbé valószínű, hogy én ezeket megnézem. Ne, nem meg is nem fogom kell nézni. megnézni. Ne, ne nézd meg, nem nagyon jó. rossz. <gül> Igen? A, a a De hogy nem viccesen rossz. Nem, nem. Oh. Tehát az Eddie murphy film után egy óriási csalódás, tehát egyáltalán nem olyan oh. trash fest, mint amire számítottam, úgyhogy nyugodtan menekülj, nem kell megnézni. A sárkányosról láttam a pontozásit. Jó, aztán végképp. Jó, Nem biztos, hogy meg fogom nézni. Amúgy videóanyagnak milyen a sárkányos esetleg? Szerintem nem, nem a, jó. Ne, Bemutathatatlan. Akkor lehet, hogy skipperem ezeket. Ja. Tegye magadnak egy szíveséget, <gül> szerintem. Úgy lesz. E, és akkor, hát a, akkor az ötödik filmet akkor mondhatom is. A idén nekem az a Rocket mellett. Az Elton John musical biopic, ami, uh -huh. ami egy 8 pontos film volt nálam, de egy annyira remek volt a filmnek a hangulata, és az, a, ahogy beépítette a dalokat az Elton John életművet. Az Elton John élet frajzba. Hogy, hogy egyszerűen nem lehetett nem szeretni, és itthon is megnéztem utána, és tényleg egy csomódalt felfedeztem belőle, a Terran Ejjerton szerintem fantasztikusan játszotta, és fantasztikusan énekelt ja. hozzá, és tényleg egy, egy, egy olyan erős hangulata volt, és annyira jól volt megrendezve a film, és tényleg mintha azért készült volna az egész, hogy megmutassák, na akkor a, a Bohém a valakinek megfelelő film, akkor ez meg az élete nagy izé élménye lesz, mert ez ez minden, aminek a Bohém rapszódiának válnia kellett volna. Mikrofon, nem mondjuk talán annyira, hogy nem annyira jó a zene benne, mint a Bohém rapszódia. Ja, hát jó, az, az víz, mert én Egyéni kérdés mert én ismerek, hogy John Fan vagy van, de. Igen, én ismerek olyat, aki, akinek ennek annak ellenére is jobban tetszett a, a Bohém rapszódia, hogy, mert hogy, hogy a. Tehát, hogy a Rocketman is egy rohadt jó film szerinte csak. Queen fan, és így. Jó, hát akkor viszont a Bohem Rhapsody a világ legjobb filmje, mert nem sok filmben van jobb zene, ez, a Bohem Ez az sokkal jobb van. zene, szerintem is a Queen, de a Rocketman <gül> Az évető nagyjából jobb film. így is gondolja egyébként, de, hát... <gül> de De hogy igen, ez így van, de mégis a ne, nekem mindent megadott a Rocketman, amit nem kaptam meg a, a Bohem Úgyhogy nekem ez egy ilyen hiánypótló film is volt meg mellé, tényleg egy, egy, egy állati szép történet. Oké, okay, Rocketman, egy pont, Black Sheep, te ötödik helyzetted. Az én ötödik helyezettem a Rocketman, úgyhogy rövidoszek. Két, két esélyes volt erre az ötödik helyre, mert most nyilván a listán belül, hogy most ötödik vagy hatodik, az nem annyira, de azért mégiscsak itt fogok beszélni róla, szóval azért az ötödik helynek már azért úgy van, hogy mondjam, súlya, de... A másik filmet nem mondom el, hogy mi, majd a listából kiderül. Gyanítom, hogy el fog hangozni egyébként majd itt valamelyikőtöktől. Azért a Rakitmen, mert ez volt az a film, amiről tényleg úgy jöttem ki, hogy ez rohadt jó volt. És, és azonnal újra nézném. És tényleg nagyon-nagyon élveztem az egészet, és hát én, én imádom a Tarone Gertont, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy jelöljék. Ugye Golden Globe jelölést kapott, hát ha az oszkára is kijut, mert abszolút megérdemelné, úgyhogy hajrá, men. Jajj! Sorter? Ötödik helyzet? Öm, hát Az én ötödik helyezettem az ö, teljesen szemben áll azzal, ami ami eddig elhangzott, hogy újra nézném.. Valamelyik rezidentévül animációs film? Idén nem készült olyan. Hogy ja. szóval teljesen szemben áll azzal, hogy újra nézném, tök szórakoztató volt. Nagyon élveztem, mert ö, a Light House nálam az ötödik helyezett, ugye ez a Robert Pattinson Willem, tifó film, amit így az év legvégén volt szerencsém megnézni. Ugye hát ez moziban alnos eléggé elképzelhetettem. Volt jön. egyébként. Nem, volt, de, meg volt néhány pesti vetítés. Hát de somtom. itt Kecskeméten ez sansztalan. Tehát igen, ez, ez igen. teljesen, teljesen egyértelmű volt. Lehet, hogy fél év múlva majd a művész mozi behozza, de de nem tartom azt az sem annyira valószínűnek, ez egy kemény művészfilm. Iszonyúan nehéz nézni, megterhelő, fájdalmas sokszor. Erről beszéltünk legközelebb. A, a következő adásban, adásban lezzük, nem, mert én, én, én mert nem, akarom, nem akarom hosszúra nyújtani most ezt a beszámolót. én is láttam egyébként. Pont emiatt, igen. Jó, a Lighthouse, ez egy, ez egy iszonyúan erőszimbolikával dolgozó alkotás, amit én tényleg nem szívesen ajánlanék bárkinek, mert ehhez tényleg nem mindegy, hogy az ember milyen kedvel le, és hogy egyáltalán hajlandó-e nyitott lenni rá. Viszont ö, is, o, olyan jelenetek vannak benne, és ezek tömegével jönnek, amiket szerintem én a még élet nem fogok elfelejteni. És Willem Dafoe is nagyon jó, viszont a Pattinson elképesztően jó volt ebben a filmben. Én a jó Lét című alkotás, még nem láttam, de Megkoszkáztatom, hogy a pattinson ennyire jónak nem láttam még filmben, mint itt. Éjjj, és, és ezért mondtam, amit ki, ki is írtam a Twitterre, hogy nem feltétlenül ezért a szerepéje, de Oszkáron egy jelölésig legalább jusson már el ez a srác, mert, mert amit ő az alkonyat óta csinál csak azért, hogy ebből a skatujából kitörjön végre, az, az példaértékű. És a Lighthouse az, az egyik legszebb kinövése ennek. És, és mindenképpen Peténzon. Egy jó példa volt, egy hozzászóló írta ehhez a Twitter-posztomhoz, hogy ez a DiCaprio szindróma, akit a Titanic után elkönyveltek nagyon sokan ennek a nyálas képű gyereknek, aztán csak bebizonyította, hogy ő azért ennél többet is tud. És könnyen lehet, hogyha Petinzon, hogyha a lapokat így keveri továbbra is, akkor erre a sorsa juthat, és ez nagyon-nagyon jó lenne. Szerintem minden lehetősége megvan rá. A Lighthouse az egy. Kicsit olyan ez a film, mint egy rémálom, de hogy nem nagyon láttam az utóbbi években hasonló alkotást ehhez az biztos, és nem akarom feltétlenül újra nézni, mert sok mindent érzel tőle, de jó kedvet biztos, hogy nem, de, de az év egyik kiemelkedő alkotása szerintem ez nem férhet kétség. Oké. Okay. Én utáni fogom, mit gondoltok. mit a szart. <gessz> Jó, okay. Szerintem lesznek dolgok, amiket el fogsz ismerni, de nem fogod szeretni. Jó hangzik. Gábor, <gessz> ötödik helyzeted. <gessz> hát, amennyiben a világítótornyot belevenném én az idei évbe, de hát mivel ugye hivatalos magyar premierje nem volt, vagy hát moziforgalmazásban, ezért én nem rakhattam bele, ez esetben bekerült volna a top 5-ben is egyébként. Szerintem a nem is tudom, 4. vagy ötödik helyre. Úgyhogy, ö, úgyhogy nem. Még esetleg, hát előfordult már sokszor, hogy bemutatnak olyan filmet, ami akár több éve letölthető, meg mit tudom én. Ö, Babaduk, meg stb. és társai. Szóval még az sem kizárt, hogy esetleg jövőre mozikba kerülhessen a világítótony. Hunóz. Meglátjuk. Ö, de így most én nem tudtam belakni. Így az ötödik helyre nálam, ja, még mondok, futottak még mm -hmm. filmeket is, igen, amik pont nem fértek bele a top 5 az például az általában nagyon szeretett és a tavaly oszkáron ennek is drukkolt zöld könyv, mm -hmm. eh, amit nagyon-nagyon szerettem, egy abszolút jó kis feelgood film, tök jó nézni, bármikor újra lehet nézni, tehát ez a típusú film, amit bármikor be lehet rakni, és, és mindig jó lesz újranézni. Fantasztikus Viggo Mortensennel zennel és Mahershal Aliva és a párosuk is nagyon emlékezetes az év filmes párosai között, mindenképpen a legjobbak között ott a helyük. Aztán még a portré a lángoló fiatal lányról. Ezt a filmet mindenkinek nagyon ajánlom. Valószínűleg a kutya nem nézi meg, most megy a mozikban. Most mutatják e. be asszem. Igen, igen, teljesen friss premiér. Olyan fura előzetese van, tehát nekem így nem hozta meg az a kedvenet. A film még furább állítólag. Furasság nincs benne, szerintem egy ilyen abszolút klasszik, csendes szerelmi történet, csak annyi a, a ugye, a 18. században játszódik, tehát kosztümös, és két nő között zajlik itt, tehát ez a Brokeback Mountain női verziója csak a 18. században. Egy gazdagabb családból a lány, meg egy festőnő szerelméről szól, de egyszerűen egy gyönyörű film, tényleg csodálatosan szép, az, ami a vászon zajlik, a két színésznő játéka, és, és tök csendes, tök kis, semmi nagy lózum nincs benne, nem arról van szó, hogy csendesen folydogál, de, de gyönyörű és szépen elkapnak az érzelmek. A finálé viszont, tehát ebben a filmben a finálé az az év legjobbja az egyet. Tehát ha, ha csak azt nézem, hogy a finálé a lezárás, a idén jobbat nem láttam. Ninc, nem, nem tudom elképzelni, hogy ne bőgjön rajta valaki. Tanítani kéne egyetemeken azt a, azt a lezárást, ami ebben a filmben van, hogy ez hogy Érje el a film, a és milyen, a Star Wars érzel... még ott volt, milyen érzelmi hatást is. vált ki, és hogy milyen okos. Igen, a Star Wars like activated. Szóval mindenkinek nagyon ajánlom a portia rángoló fiatal lányról, francia a film, de nem kell megírni tőle, bár valószínűleg a legnagyobb ilyen blockbuster kedvelők nem tudnak majd vele mit kezdeni, vagy akik csak ilyen filmeket néznek, szeretnek, de, de egy, szerintem egy gyönyörű, gyönyörű történet, egy gyönyörű film, ö, mindenképpen ajánlom. A Mi se fért bele a top 5-önbe, nálam pedig én nagyon-nagyon szerettem sok Meg rétű olyan, film, teleszimbolikával tök jó dolgok vannak benne, és nekem Jordan P. abszolút tovább vitte azt, amit a tünnyelben elkezdett, és még mindig olyan rendező, aki a horror elemei mellett nagyon sok mondani való tud belecsempészni a filmjébe, Lupita nyongó pedig talán, a, nem is tudom, az év legjobbja számomra Euh, fantasztikusan játszik benne. Az adasztra sem került be a topötömbe, amit nagyon bírtam. Egy jó kis szifűutazás volt, kicsit olyan interstelláros a hangulatban, hogy így jó volt felfedezni az űrt Brad Pitt oldalán. Én nagyon-nagyon szerettem sok szempontból is, és még esetleg az aszfalt királyait említeném, euh, ami, ami egy nagyon old-school film, de, de, de minden működik benne. Tehát a színészek, a, a humor, a dráma, a látvány, a sport maga, tehát az autóversenyzés. Tehát igazából minden eleme ott van, és minden működik. Minden nagyon jó benne, és tényleg egy kicsit visszahozza ezt az old school filmkészítési technikát, mengold megint nem okozott csalódást. Úgyhogy ezeket említeni, A bővebb listámat pedig majd úgy is kifogom tenni én is a Twitterre felszabdalva. A legrosszabbakat, legjobbakat, nekem ugye a top 25-ön van, sőt azon kívül is van még futottak még, úgyhogy azt majd részletesebben akkor ott meg lehet majd nézni. És akkor az ötödik helyezettem pedig, hát általában ha összelejtök egy top 5-öt, megpróbálok arra odafigyelni, remélhetőleg tudok belerakni egy olyan filmet, ami egy igazi blockbuster. Tehát azért legyen már, szeretem azt, hogyha a top 5-ben bekerül meg egy olyan van, film, ami tényleg így a szélesebb közönségnek szól, és készülhetnek még Hollywoodban olyan blockbusterek, amik ami kiérdem. Ebben az azt, esetben hogy... van egy tippem hogy, hogy, hogy oda kerüljön a top Igen. 5, de ez tavaly a, a Mission Impossible túlhatás volt, idén pedig a világ legsikeresebb filmjévé a Avengers, Avengers végjáték lett nálam az ötödik, ami egy szuper lezárása volt ugye ennek a fázisnak, illetve az eddigi, Filmeknek, és tényleg példanélkül, hogy valaki ilyen sok filmen keresztül, vagy egy stúdió, vagy az alkotók, stb. ilyen sok-sok filmen keresztül konzekvensen végig tudjanak vinni egy történetet, és olyan, Látom, és miérték? ennyi karaktert mozgatva. Mégis mindenkit jól kibontva egy ilyen történetet tudjanak letenni elénk, amiben nagyon sok kreativitás, fantasztikus látvány, jelenetek, érzelmi hatás, stb. megvan. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a képregényfilm széles közönségnek, akkor, akkor ez a jó út. Én ugyanígy voltam amúgy a sok Marvel filmet, tehát a végtelen háborúval is, ö, nem tudom, háborúval polgárháborúval, stb. a télkatonájával azt is nem imádtam, de hogy a végjátékban ezt, ezt sikerült. Nem gondoltam volna, de sikerült ilyen szépen ugyanúgy lezárni, a hiszem ezt is háromszor sikerült megnéznem moziban, nem véletlenül, és most is simán újra nézném, vagy hát bármikor fogom, a hossza ellenére is, ugye ez egy jó kis három órácska, de egy pillanattal sem tűnik hosszúnak nekem, úgyhogy sok-sok szép pillanattal. Úgyhogy egy igen ez egy jó kis dögös blockbuster, ilyen legyen a legrosszabb, legalábbis a jövőben, én azt kívánom, akár a képregényfilmeknek, akár az ilyen igazi nagy blockbustereknek, úgyhogy egy ötödik helyet megérdemelt nálam a végjáték. Oké, okay. uh, az én futottak még filmjeim, uh, kicsit más filmcímeket mondok majd szerintem, mint ti. Uh, Én megemlíteném a Guliátot, azt a svéd filmet, Aha. amit idén Mert láttam, van, és Jó és egy volt. nagy meglepetés volt. Uh, pont erre gondoltam, hogy az európai filmekben bízom, hogy egy ilyeneket legyártanak, és uh, így teljesen meglep, hogy azt Tehát ilyen, ilyen jó kis, ilyen bűnügyi filmet nagyon ritkán látni már az usa -ban. Következő film, bár ez egy kicsit a csalódások közé sorolandók, de a, a, a Creed 2-t azért megemlíteném, mert hiába nem tudja azt a szintet hozni, mint a legelső, de, de így is azért nekem tökre tetszett. A Highway ment meg, uh -huh. amit nagyon sokan utáltak, és nem teljesen értem, hogy miért, hogy milyen lassú, Ezt... meg, stb. És én nagyon bírtam. Tehát én megnéztem utána, és nem előtte a Bonnie and Clyde-ot, a régit, és azt én egy nagy csalódásként értem meg, mert én sokkal jobbra emlékeztem. És ahhoz képest a Highway Ment szerintem egy klasszis sokkal jobb film, még ha filmtörténelmileg nyilván ö, nem rakhatóak egymás mellé. Én is nagyon bírtam a Highwayment, és tényleg sokkal nem szerették, pedig tök jó. Uh, illetve most egy kicsit csalok, mert beszéltük itt az előbb beszélgetésben, hogy idei filme vagy nem, de a Stan, Stan and Ollie, vagy Stanis Stan Pana, ahogy a magyarok uh, mondják, ez egyre 2018-as film, de Magyarországot elkerülte, és most került, csak uh, hát nem is tudom, David-én se adták kitutommal, hanem csak uh, hát én HBO gond néztem meg, és nekem nagyon bejött a film. <gül> Úgyhogy erről is majd szerintem beszéljünk majd 2020-ban, mert szerintem lenne miről. Illetve, hát nagyon sajnálom, de a Sóna Bárány is a Farmon kívül is épp hogy lecsúszott a top 5-ről, de ez ne vegye el a kedveteket, hogy megnézzétek, mert tényleg egy, egy rendkívül jó film ez is. Jó, az én ötödik helyezettem, meg egy olyan film, amiről teljesen megfeledkeztem. Én, én is vezetek egy ilyen Excel-t, és így csilag a jelölöm, amit a moziban láttam, és akkor így végigmegyek a listán, és megakadtam ennél a filmcímnél, és basszus tényleg, hát ez is itthon, idén volt. És ez nem más, mint a Hotel Mumbai, uh -huh. amit én megnéztem, mert én nagyon szeretném az ilyenfajta valós eseményeket alapuló filmeket, és hát Valamennyit tudtam erről a terror ö, eseményről, ö, ami annak idején volt, de messze nem annyit, mint amit a film után megtudtam, és egy olyan szinten lebirincselő alkotás, hogy ö, abszolút megérdemli, hogy legalább valamelyikünk top 5 éven benne legyen, úgyhogy én mindenképp, aki még nem látta ezt a filmet, az nézze meg a Hotel Mumbai-t. Nem egy egyszerű darab, de egy rendkívül izgalmas, lebirincselő alkotás, és ez is európai film. Úgyhogy ö, mindenképp ajánlom nektek, és akkor ezzel én ötödik helyezettem. Mikrofon, én azóta megnéztem egyébként ezt a Hotel Mumbai-t, és hát egy kicsit kiborított. Tehát én emlékszem, hogy azért nem néztem meg, mert akkor pont Pont talán beszéltünk is abba az adásba erről, hogy érdekelt a film, de hogy így nem vágyom erre most így, hogy tehát így, így nem vágyik a lelkem erre, és aztán megnéztem, és jól tettem, hogy akkor nem néztem meg, mert nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. jó film, de nagyon rossz nézni. Tehát ez olyan, mint az utója egyébként. Tehát ahhoz hasonló, sokkal, ez sokkal naturalisztikusabb, talán egy kicsit túlzottan is, de. Nagyon rossz volt nézni. Hát más a koncepció igen. De, te, de valóban. Tehát ez... hát de a hatásában azért nagyon hasonló a két. Ja, hát na. azért, ez, ez azért, amennyire én tudom, ez valami mainstream meg az utolja, az olyan volt, mint egy dokumentumfilm. Ez azért. Ja, igen, ez, ez, ez. Hát ez kicsit, de... vagy Hogy mondjam, ez olyan, mint egy film valóban, de. Hát egy kicsit ja. szerzői film az. Igen, igen, de nem veszít a hatásából ettől egyébként. Tehát nem, nem lesz, hogy mondják, amikor nagyon erőltetik a. Hatásvadász? Igen, tehát hogy nem, nem lesz hatásvadás, hanem tényleg átélhető, és tényleg nagyon durva. Mm. Úgyhogy én is ajánlom egyébként. Én is, én is láttam. <gül> ez tényleg jó Na. film. Na akkor Gergő, negyedik helyezetted. <gül> a negyedik helyezettem, Ez egy olyan film, amit nem régen mutattak amúgy be, ez a, ez a Ford versus Ferrari. Tehát, hogy ez megint egy olyan film volt, aminek egy olyan sodró lendülete volt, annyira jól működtek benne a karakterek, a humora a filmnek, a, a színészek, az autóversenyek, tényleg nem szeretem az ilyen autóversenyzés dolgokat, de ez a film kb. végig oda tapasztott, és hogyha egy picit részletesebb lett volna, egy picit jobban ráfekszik erre a ferrális vonalra, hogyha egy Picit jobban sikerül a filmnek a, az utolsó tíz perc, mert nekem az volt ne egy picit működ? olyan, ami egy kicsit langyos lett és egy kicsit hidegen hagyott, pedig sokkal erősebb is lehetett volna. Akkor magasabbra jut sokkal ez a film, de így is szerintem a James Mangold az, az, az megint egy szuperfilmet rakott le, ami méltó az előző ez a logenhez. Uh -huh. Azt két adásra korábban beszéltünk. Így hogy legutóbb. Nem tudom. nem tudom én, de szerintem az előző előtti Aha. adásban. Jó, hát ott akkor bővebben Black Sheep, negyedik Az én negyedik helyezettem, az is egy olyan film, amit nemrég mutattak be, de most csak nagyon röviden beszélnék róla, alapból is nagyon röviden gondoltam most beszélni, mert vagy olyan film lesz, amiről már beszéltünk, vagy jelen olyan, amiről majd fogunk, ez a Marriage Story. Uh, amit nem tudom, láttatok-e. Persze, igen. De ugye következő adásban beszélünk róla. Uh, engem abszolút letaglózott az egész. Egy nagyon húsba vágó, hát ez se jó nézni, mert ugye egy, egy pár szétmenését, illetve vállását követhetjük, ami így fokozatosan harapódzik el annyira, hogy már tényleg egymás fejéhez vágnak minden szart. De, de így annyira, annyira gyönyörűen benne van minden, amiről egy, egy kapcsolat kell, hogy szóljon az összetartozásról, a, a közös emlékekről. Tehát, val, tehát engem nagyon-nagyon elkapott a film. Szenzációs a Scarlett Johansson, és főleg az Adam Driver. Ö, hát van egy-két olyan jelenet, amit én nem feltétlenül raktam volna bele a filmbe, de az, mutatja, ha -ha. Hogy, igen, de az mutatja, hogy mennyire jó a film, hogy ezeknek a jeleneteknek az ellenére is le tudott nyűgözni. <köhönt> úgyhogy uh, uh, ha esetleg még valaki nem láttam még most ezt szerintem el lehet csípni simán a mozikban, ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani mert tényleg egy ilyen igazi húsba vágó dráma Hát vagy Netflixen Az Oszkáron is találkozunk még vele Biztos, még még még vele, biztos, hogy elő fog kerülni Oszkáron ez az egyik legerősebb cím lesz szerintem, tehát ez az egyik nagy oszkárfilm Hát várományos most nagyon az Oszkáron Igen Erről majd legközelebb Bővebben szórtál negyedik helyezetted. Hát az én negyedik helyzetem az, akár csak az utazadik helyzetem az elég erősen szembe megy az előző két negyedik helyezettel, mert hogy ezt régen mutatták be, és ezt annyira jó volt nézni, hogy én ez bármikor újra meg tudtam szívesen nézni ez a Zöld Könyv című film. Uh -huh. Nem sok mindent lehet erről mondani, én ugyan a kibeszélőkor, azt hiszem, hogy nem voltam itt, amikor erről a filmről beszéltetek ez Peter Farrelly like volt, az hiszem a rendező, Uh, egy yeah. igaz történet, ami többé-kevésbé uh, reálisan lett filmre adattában, voltak benne azért titolt változtatások. Egy rendkívül kedves, végtelenül szimpatikus, nagyon-nagyon aranyos film, ami gyakorlatilag olyasmi kicsikét, mint az életre valók, tehát egy ilyen, tényleg, nem igazán tudok elképzelni embert, aki, aki effektíve utálná ezt a filmet. Lehet, hogy olyan van, aki nincs tőre, rájul, <gül> <gül> Oké, okay, tehát Spike lee kívül... Nem Jó, de Spike Lee te utál, ami nem Spike Lee. Tehát azt mit kezdtem mondani. Ja, igen, hogy nem kifejezetten tudnék olyan embert szerintem találni, aki effektíve azt mondta a filmre, hogy hát ez szörnyű volt. Mert tényleg egy iszonyúan kedves történet arról, hogy két ember, akik tényleg nem is különbözhetnének jobban egymástól, hogyan lesznek Barátok egy igazából kényszerhelyzet hatására, és az Ali ő, ő lenyűgöző volt a Mortensen, meg szerintem soha életében nem volt ennyire jó, mint ebben a filmben. Mm. A Captain fantastic még nem láttam, mondjuk, tehát lehet, hogy ott mondjuk talán. Ott is nagyon jó, de itt, itt a legjobb. É, és tényleg fantasztikus volt, és ez volt az a film, ezt is szoktam mondani, hogy végignéztem, vége lett, és úgy keltem fel a székből, hogy Szemközt más filmekkel, amik lehet, hogy ugyanennyire vagy még jobban tetszenek, de azért sok gondolat, sok érzés cikázik bennem. A zöld könyv esetében egyetlen egy dolgot éreztem csak, és az az volt, hogy ez most annyira jó volt. És ez szerintem egy olyan dolog a mai film felhozatalnál, amit mindenképpen becsülni kell. Úgyhogy zöld könyv nálam a negyedik hely, épp hogy csak lecsúszott a dobogóról. Ettől uh -huh. függetlenül ez egy. Ez egy tehát az egyik legszimpatikusabb film, amit életemben valaha megnéztem. Úgyhogy egy kiváló alkotás. Gábor, negyedik helyzet. A negyedik. Nálam, hát így még nem hangzott el végül is. Házassági történet mert a Black Sheep Mary story mondott. Activated. <gül> igen, mert <gül> <az> menő. <gül> Végül is még nem hangzott el. Uh, igen, a házassági történet lett nálam is, hogy a Mary's Story lett nálam is a negyedik. Uh, abszolút egyetértek mindennel, amit a, amit a Black Sheep mondott erről. És hát uh, nagyon nem az én alapvetően az ilyen filmek, vagyis hát nem nagyon szerettem az olyan filmeket, amik uh, válásról a házaspárok veszekedéséről, stb. szól. Én ezt nem szeretem nézni, én azt szeretem, hogyha szeretjük egymás gyerekek van. Akkor a kremer kontra kremer vagy a háborúja, vagy... Szeretem amúgy a kremer kontra Krémert is, tehát egy tök jó film, meg ott azért nem ennyire arról szó, hogy az elején meg a végén van ott a Meryl Streep igazából, tehát az inkább az apa és a fiú kapcsolata. Igen, igen. De, de ilyen rózsák háborúja meg szóval az ilyenek az sosem álltak közel a szívemhez. És a, a Mary Story meg úgy tudott hozzám közel férkőzni, hogy, hogy mindenek ellenére. Tehát nagyon sokat gondolok erre a filmre, bár elég frissen láttam, de ettől független azóta folyamatosan a, a fejemben van, és sokat gondolok rá, és... és tényleg nagyon jól eléri, hogy megismerjük ezeket a karaktereket, mind a Scarlett Johansson, mind a Madame Driver-t, akik életük alakítását hozzák, mindketten fantasztikusak ott a helyük az Oscar jelölt listákon. Is, de hogy megismerjük őket, megmutatja mind a két nézőpontot, talán Madame Driver-ét jobban, vele jobban tud azonosulni a Baumbach valószínűleg nem véletlenül, de őt jobban megismerjük, de ettől függetlenül a Sky johnson sem sikkad el, tehát azért vele is foglalkozik a film az ő szemszögéből, és meglátjuk az eseményeket, és, és, és tényleg nagyon emlékezetes, és nagyon, nagyon megérinti az embert, és nagyon őszinte kimondja azokat a dolgokat, amiket ilyenkor mindenki gondolhat, tudhat, belemegy a társadal, ugye ebbe a bürokrácia világába, hogy egy sima Ból, aztán az ügyvédek hatására milyen a csarkodás lesz. Tehát ugye ennek a, az állami részével is foglalkozik, hogy e, hogy el tud durvulni, pedig alapvetően szimpatikus emberekről van szó, akik barátok akarnak maradni. Szóval ezekben nagyon-nagyon sokrétűen és nagyon jól körüljárja ezt az egészet, bár én sem házasság, inkább vállási történetnek mondanám ezt a filmet <gül> címében. De, de, de, fú, nagyon nagyon nagyon tetszett, és, és erről még el tudom képzelni, hogy újra fogom nézni, mert, mert tényleg nem olyan full nyomasztóan mutatja be egyébként. Tehát nem szabad, nem kell megijedni a filmtől. Rohadtul addiktív film egyébként, tehát igen, annak ellenére, hogy tényleg rossz nézni, ami történik, de, de nézeti magát. De ez nézeti ilyen... magát. Tehát tényleg nem az, mond, hogy én teljesen nyomaszt, és így szarul érzed magad az egész film alatt, mert nagyon sok aranyos jelenet is van benne egyébként, meg ilyen tök jól megmutatja tényleg ezeket az embereket, és, és nagyon sokszor el mosolyodni rajta, annak meg amikor ellenére, hogy már azt egy vállást hogy... nézünk. Amikor azt hinnélt, hogy fokozni már képtelenség, akkor előkerül a kés, kés, csak az ennyit kész. mondok. A, az kész. Tehát, sok mindenre számítottam, ebben a filmben erre nem. Igen, tehát de... amikor egy ilyen Monty Python pillanat itt bejön a, egy ilyen filmben, az olyan váratlan. De de én még ezeket, én még bírtam jó. azokat a sejteket, hogy kicsit leugranak a filmről. Igen, mert, egyébként mert abszolút val... jó, csak. Mert néztem, mert valahogy nem ebben az? a filmben. Nem Igen. tudom, én bírtam azokat is, valahogy jó, és érted, hogy pontosan, még, de valahogy emlékezetesebbé tette a filmet. Valahogy, valahogy még, még jobban kiemelte a az átlagból, mert ez minden csak nem átlagos ez a film, mm. és és és van abszolút legjobbja, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek, abszolút meg lehet még nézni, még játszák a mozik, sőt, ahogy a tegnapi eset mutatja, teltházzal, szóval még akár egyet is kell foglalni rá, szóval népszerű, és, és nem véletlenül, hogy nézzétek, amíg lehet. Én dajálom a mozis megnézést is, noha ugye ez egy Netflix film, és mint olyan nézhető streamingelvel, letöltve mindenhogy, de, de abszolút moziba való a film. Tök jó zenével egyébként, rendi nyomventor, és nagyon jó munkával, és én nagyon bírtam minden szegmensét, úgyhogy itt voltál a Top Jó, ismételten a felhívás, legközelebb beszéljük majd erről részletesebben. Az én negyedik helyezettem, Eddig még nem került szóba, úgyhogy gyanítom, még itt párszor elő fog kerülni. Ez nálam volt egyszer egy Hollywood. Egy, hm. Hát nálam viszonylag ritka, hogy egy Tarantino bekerül, mert akkor a fanboy nem vagyok. Bár az utóbbi munkásságai azok jobban bejönnek, mint a, az első aranykorszaka. De. Én te nem a szeretem volt, a szorítóban. Azt szerettem, de a ah. Ponyvaregényt azt egyszerűen. Hiába attól neki sok esélyt, egyszerűen nem, nem, nem jövök ki azon a filmjel, hát jó, jól. Az pedig jól. Hát igen, meg oh, a de mindenkinek se... van ilyen film, hogy ő nem bírja, pedig mindenki más. Hát, ja, én nekem is. Ha, ez, ez, egy, ez egy teritalálat volt nálam ez a film. Tehát én úgy mentem be rá, hogy semmit nem tudtam, és egyszerűen ez a film az elvarázsolt. Tehát egy... egy nagyon nagy hangulat film. Nyilván egy hátulütője is, ahogy gondolom Gergő majd a későbbiekben elmondja. Hát egy másik de... film, vagy szekcióban fogom én ezt. De nálam egy találat volt. Úgyhogy én nagyon imádtam minden percét, és ritka filmek egyike, hogy azt mondom, hogy úristen, ezt, ezt még egyszer megnézni a moziba, de nem jött össze. Végül cserében, mögött Blu-ray-en, úgyhogy a napokban sorra fog kerülni. Szóval akkor volt egyszer egy Hollywood két pontot kap tőlem, és akkor egy részeredmény. Tehát ez egy 2 per 10 nálad akkor? Hát ahhoz képest jól felhúztad. Házassági Há, történet eddig négy ponttal, két pontos még a Rocketman, az Asphalt Királyai, a Zöld Könyv, és akkor most a Volt Egyszer egy Hollywood, és akkor jöjjön Gergőnek a harmadik helyzetje három pontért. Uh -huh. Itt egy olyan filmről lesz szó, amit az előző adásban beszéltünk ki, én már nyáron láttam, ö, de, de ugye mostanra került be a mozikba, ez pedig az élősködők. Ö, yeah. erről, erről ugye már tényleg spoileresen is megbeszéltük a dolgot, úgyhogy nagyon nem akarom bőlire ereszteni. Egy egy olyan film, amire nem is hittem volna, hogy valaha létezni fog, mert nem jutott volna eszembe, hogy ilyen történetet valaki egyszer meg fog írni, és a rendező úr ezt mégis kigondolta, megírta, megrendezte, ledirigálta minden, összevágta nekünk, hatalmas diadalmenetet futott be a film, és még nagyobbat fog befutni szerintem, még az akadémiai diátadón is, tökéletesen megérdemelve egy... Egy keleti film, ami száz százalékig elfogadható a nyugatiaknak, és tényleg olyan történetbeli húzásokkal, amiket szerintem évtizedek múlva is én emlegetni fogok. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Valószínűleg még filmet sose raktam be amúgy éves top 10-be, vagy top listába, de most ennek ott kell lennie. Oké, okay. előző adásban részletesebben beszéltünk róla, Black Sheep, harmadik helyezetted. A harmadik helyezettem egy olyan film, ami biztos vagyok benne, hogy kötök listáján se lesz rajta, főleg Freddy-én nem. Ez a Hőlékbalon. Mert <gül> <Bahály>. hogy... <gül> Mert hogy euh, ugye Freddy ajánlására néztem meg. A No, ez még év elején volt valamikor, április-május körül. Április Áprilisi szóval. film. Áprilisi ja. Jó ja, igen, emlékszem, hogy egy nappal a bosszú előtt néztem meg, és Gerg, ezen ki volt Vagy én ezt a francba képzelem, de hát ugye a művész mozi az úgy tűzte műsorra, hogy igazából egy lehetőségem volt. Ez egy nagyon-nagyon ez jó film, egyszerre egy nagyon izgalmas ilyen, hát mondhatjuk ilyen ocean -szerű, ilyen Minek? Milyen hisz? Hát mondhatjuk, mondhatjuk heist movie-nak talán. Ne, mert ne, ne hozd az Ocean-nal egy mondatból. Ö, csak Ez nem is jutott is. eszembe a név, hogy heist movie és azért van az ocean -t. Nagy balhét mondj, nagy balhét. Ö, <laughs> az jobb, igen. Ö, tehát, a, tehát egy ilyen kicsit heist movie-szerű szerkezettel működő, igazából egy nagyon jó korrajz és egy nagyon izgalmas thriller, és egy nagyon szép történet igazából így egyben és nagyon-nagyon jól működik, rendkívül izgalmas jelenetei vannak. Már nagyon dicsértük ezt, ugye, abban az adásban, amikor beszéltünk róla, szerintem nem fogom itt megismételni, azt abszolút megérdemli a dobogós helyezés szerintem, és, és nagyon remélem, hogy az ilyen európai filmeket, mert ugye ez is európai film, az, az ilyeneket minél többet fognak behozni a mozikba, mert ez is egy abszolút mozi élmény ráadásul, tehát ez, ez, ez mm -hmm. tipikusan egy olyan film, ami igényli a mozi vásznat, mert nagyon, nagyon-nagyon izgalmas. Kár neki az a nagy vászon, igen. igen. Viszont igen. Golden Globe-ra nem jelölték, ami fura. Mert hainban. szerintem nem, ez szerintem hívatalosan ez nem ideig. Nem is nevezték? De szerintem ez 18-as, nem? Mert nem, a nem, a 18 nem? Uh, Vagy nem uh, tudom, lehet, hogy hülyeséget uh, mondok, csak uh, szerintem 8-as, tehát a, a tavain. Ja, akkor tavalyink kellett volna, igen. Aha. Aha. Nem tavaly a, a németek ezt a műszerző nélkül azt, azt küldték be. Ja, ja értem. De az uh -huh. is most valahogy volt nálunk moziban. Hát csak később jövő. került a magyar. Igen, uh -huh. egy évek is. Ja, apropó, az igaz, hogy a, egy kicsit más téma, de az igaz, hogy a magyar nevezés idén a 10-ben benne van? még a shortlistán. A short ohovan? Ohovan? még okay, ott super. van a film, úgyhogy lehet igen. Ha egy jelölés összejön, ma annak is nem. Hát az élősködők mellett szerintem ez a maximum, így. Igen, nyilvánvalóan de... De azt nagyon dukkolok neki. Már ez önmagában is egy szépen... szépen a nagyon szép eredmény. Persze én is drukkolok neki. 12-én vagy 13-én? én azt hiszem 15 én hirdetik ki, ha jól tudom. De lehet, hogy hülyeséget mondok. nekem. Azt mondja, amikor hétfő, föl. melyik az a hétfő, nem tudom, de akkor derül majd ki, hogy lehet drukkolni. Jó, hát várjuk, kíváncsiak vagyunk, drukkolunk. Jó, akkor harmadik helyzeted a hőlékballon, Sorter te harmadik helyzetet. Az van, hogy a hőlékballon az én harmadik helyezettem is, és Black Sheep erről mindent elmondott, úgyhogy az én harmadik helyezettem akkor a Space Jam, és akkor mehetünk tovább. <gül> Jó, <gül> ez teljesen legit. <gül> Oké, okay, húzom közben a strigulákat, akkor hőlékballon tart hatnál. Jó. Gábor, harmadik helyzet. Uh, harmadik helyezettem elhangzott már, egyébként uh, nem meglepő, hogy itt van, legalábbis nálam semmiképp. Tehát amikor egy olyan film, ami, ami egy ilyen korszakot felölel, ami számomra is nagyon fontos és tök jó végignézni, uh, még úgy is, hogyha nincs konkrét története, az csak nyerő lehet, pláne a Tarantino, volt egyszer egy Hollywood. Uh -huh. uh, én is nagyon-nagyon imádom ezt a filmet, uh, háromszor láttam már moziban, és, és bármikor. Tehát ez is a film, amit így bármikor végig fog nézni, bármikor kezdem szottyan rá, berakom, és végignézem, mert olyan sokrétő és tök jó ö, minden kis mozzanata, Red egyik legjobb alakítása, DiCaprio és Marha jó természetesen, de hát az a millió, hogy ezt, ezt Tarantino bemutatja, ezt, ezt, ezt az olyan részletesen minden kidolgozott, háromszor végignéztem. Nemrég, nem egyébként legutóbb, egy szülinapi mozizás volt, és és a uh, Kovács Gellért, ugye hatalmas kedvence, ez talán legnagyobb kedvence idejénről, nyolcszor nézte végig moziban. Nyolcszor. szor <gül> Ez volt a nyolcadik alkalom, hogy ezt találtak a szünapjára, hogy akkor megnézi nyolcadszor, és hogy vele tartunk-e. És nem ad, nincs, neki, nincs neki eladó ideje? Mert úgy hallom, hogy nagyon sok van <gül> <azért> neki. <gül> azért mázria van, hogy ezt nem abban az évbe csinálta meg, amikor mondjuk egy ilyen Tar Béla film kerülne a mozikba, mert ott lehet, hogy beszélja. <gül> hát Azt nyolc szó megnézni azon elmegyek volna. Nem mindig ez az időt kerített rá, de, de igen, hát ugye két és fél több 160 perc, és több, szóval az a szor az valóban sok idő, de már valószínűleg kívülről tudja. De hát én is a, már a három megnézés alapján úgy gondolom, hogy tök jól ismerem, és, és nagyon sok dolgot észrevettem benne. Folyamatosan lehet nézni a háttereket, annyi, annyi minden van ott, és, és tényleg egy gyönyörű, személyes film tarantino a legszemélyesebb eddig. Szerelmes levele a filmhez és Hollywoodhoz, egyben <kösz> a korszakhoz, és uh, hát nekem akkor, ha ő volt akkor azt hiszem 8 éves, amikor ez az időszak 69-ben, akkor nekem 89-ből kellene egy ilyen filmet csinálni majd egyszer <gül> sokára. Várjuk. Uh, a rendszerváltásról? rendszerváltás időszakáról, ami egy ilyen Az, az rock'n'rollabb lenne, ahogy, mint ez a film, az biztos. <gül> 86-89, rendszerváltása tehát benne lenne egy ilyen izgalmas időszak rájöttem 88-ban voltam, 89-ben is még, de ja, akkor jó, besúranókat előbb, Gábor elő, és előbb a besúranókat előbb. Tehát figyelj, a Tarantino-nak is meg kellett előbb a kutya Nem, de várjátok, hát én, a, én minden egyes évvégi ömnél még fönntartok egy helyezést, hogy a besúranók meg lehet, hogy jön ide. A legrosszabb top 10-ben esett végül. <gül> nem, nem, nem, nem <gül> van. Ha, ha a nincs, akkor van beszoranók, tehát mindig lehet beszoranítani, <gül> az a lényeg <gül> szóval <gül> na, majd annak is eleget teszünk szóval, ne, nem húzom bőlére volt egyszer egy Hollywood, imádtam, szerettem bármikor újra fogom nézni, és, és hát sajnálom, hogyha Tarantino már csak egy filmet volt készíteni mert ő valahogy minden filmével esemény <gül> az filmes évben, és nem véletlenül mhm <gül> <gül> Oké, okay, akkor ezzel öt pontja van a Hollywoodnak. Az én harmadik helyezettem, meg szintén 5 pontos lesz most, mert nekem ez a zöld könyv, ez az idei Oscar felhozatából volt az egyetlen igazi favoritom, és nulla elvárással, meg előtudással mentem be még a Vox vetítése, mert meghívott a Gábor, és Teljesen meglepet, hogy basszus, ez, ez, ez egy milyen jó film. Annyit lehet rajta röhögni. A film csomószor jól veszi az akadályt, hogy pont amikor azt jel az ember, hogy úristen, most, most rossz irányba megy, nem. Pontosan nem lép bele ebbe a csapdába és hanem viszi tovább konzekvensen a filmet jó irányba. Nagyon jók a színészek, úgyhogy igazából minden ellett mondva, zöld könyv nálam az idei bronzérmes. Gergő Második helyzet. A második helyzet, erről már volt szó, itt a toplistákon belül is. Én viszont adásban, hogyha jól emlékszem, nem beszéltem róla, mert én az ajánlótok után mentem el rá a moziban, de éppen megtaláltam a város utolsó vetítését, úgyhogy be tudtam rájönni, ez pedig a hőrékballom. Uh. Hmm hát ennek a filmnek az is lehetne az alcíme, hogy 180-a púlzusom két órán keresztül, <gül> és, és ezt nagyon ritkán tudja egy film elérni, hogy tényleg ennyire... A sikerült. <gül> <gül> nálam nem, még nem látta azt a filmet, lehet, hogy majd az lesz akkor a spin offja neki, vagy nem tudom, és, és tényleg egy, egy európai film, ami tényleg, hogyha nem német nevek lennének benne, bármikor, bárkivel el tudnád hitetni, hogy amúgy ez egy amerikai film, mert annyira hihetetlen minőségben van megcsinálva, akár tényleg a színészek, a vágás, a rendezés, az opiraktőri mindezt a, mind a Manitou bocskola és az űrhajó rendezői. <haz> ezt ez nem akartam így. A, a de igen, de igen és, és ezt mégis meg tudták csinálni. Úgyhogy tényleg minden elismerésem a, a német filmiparnak, és ezt még valószínűleg újra fogom nézni. Úristen. Val valamit csak jót csináltam a propagandával. Hogy... Ez igen, ez, ez a Ennyiab. film, ez, ez nagyon betalált. Hát nem, nem mindig rezonálok egy együttévi Fedinek az ízlésével, de ez ez, ez, ez, ez, ez állat volt. Egyébként, ahogy észrevettem, így a hőlégballon esetében részben a mi vagyis hát inkább Freddy hatására de mástól is láttam ezt hogy így a, a híresztelések útján terjedt azért ez a film tehát hogy kezdetben így volt egy ilyen nullánál nem túl magasabb érdeklődés felé és ez így az idő előre alattában így nőtt azért valamennyire tehát azért csak beszéltek róla az emberek mert tényleg egy kiváló filmalkotás úgyhogy ez mindenképp tök jó Na, király, akkor hőlékballon vezet 10 ponttal. Na, biztos lemarad a végén. De, Black Sheep, akkor mi a? ezüstérmesed? Az én ezüstérmesem az tökéletesen beleillik ebbe, amit az előbb említettünk, hogy ugye volt a, a űrhajós hőlékballon, meg a Csernobil, ugye amit egy olyan uh -huh. csávon rendezett a kín, akkor így tudom, így? mi lesz és Én is hát, tudom, mi lesz is hasonló, aki a másnaposok után megcsinálta a joker <gül> A másnaposok az mondjuk jó volt azért azt egyik hozzá. Na jó, Te de a mondjuk a volt három másnaposok, já. tehát nem kettő, Jó, az három. igaz, hogy volt kettő, meg harmadik rész is. <gül> a másod és a harmadnaposok, az már nagyon rossz volt. Uh, ja, de hülyeséget mondtam, mert harmadnaposok című film is van. Tehát igen. ne keverjük, ne, ne ki ilyen, mert létezik ilyen. Az is másik is, más is hibája. Töréken. igen. Egyébként igen, és az, az matélek, ami Norvég film volt, nem? Vagy, igen, valami valami, nem vagy tudom, francia. Nem. nem, nem Angol lett volna az is. De biztos, hogy nem angolok csinálták. Nem, azt hiszem valami is kondinált. Vagy Ausztrál, vagy... Az a lényeg, hogy nem... A harmadnaposok? Szerintem igen. az amerikai, nem? Ausztrál, brit. Ausztrál. Nem. Pedig ilyen amerikai arcok voltak benne. Azt hiszem még az egyik más hát, Van benne Rebel Wilson, meg... Oh, okay. Ja, hát akkor kurvára meg vagyok győzve jó, na a Jokerről ennyit Következik. erről is beszéltünk én, én nagyon én azért örülök az ilyen ennek a képregény mert azért néha-néha most már így azért két-három évent előkerül valami, ami azért egy kicsit így dekonstruálja az egészet, egy kicsit, kicsit más nézőpontból közelít, ugye volt a Watchmen, volt a Logan és most itt van a Joker, biztos volt még más is, de most nem mit teszem? lovag. Jó, jó, jó, én mondjuk az utánra gondoltam, de igen, a csötétlovag természetesen. Uh, és Captain és ez... Marvel. Ú, uh, igen. Ú, <laughs> abszol... uh, basszus, elfelejtettem. A második helyzetem a Captain Marvel. <laughs> Captain Marvel, bocsánat. Uh, Azért. Tehát én, én nagyon élvezem az ilyet, amikor, amikor kicsit így kiforgatják magából ezt az egészet, kicsit más szemszögből néznek egy olyan műfajra, amit tényleg amit tényleg okád magából Hollywood jelenleg. És, és, és nagyon. Én, az az igazság, hogy nekem kicsit zárójelbe is tettem most ezt az egészet. Tehát én baromira élveztem a az Endgame-et, és nagyon szerettem. Aztán jött a Joker, és az egész kicsit már úgy nem tudom valahogy, nem tudok ugyanúgy nézni az egészre. Én úgy érzem, hogy egy kicsit ez egy más ligába emelte ezt az egész képregényfilmes dolgot. És nagyon örülnék, hogyha több ilyen film jönne, ami egy kicsit így mer meri a kereteket szét feszíteni, és a szabályokon kívül játszik, mert en, e, ugye ennek a filmnek nagyon be is jött ráadásul, mert egy óriási siker. És hát ugye uh, még az Oscaron is majd találkozunk vele. Hát rá, remélem, mert a Fénix, Phoenix most már rohadtul megérdemelné, hogy kapjon egy Oscárt, és ha másért, hát ha valamiért, akkor ezért, ezért nagyon, mert szerintem a csávó életében nem volt ennyire jó, mint itt. Uh, és ez, ez egy olyan film, amit még Fredinek is jó szívvel ajánlanék bármikor Sőt, hogyha a Freddynek Freddy lejár az embargója, akkor ezzel kezdje. A Logennel meg ezzel. Igen. Nem, a Suicide Squad-dal Jó, fogok. akkor a Ágyszor Suicide Squad-dal és ezzel. Tehát a Suicide Squad után no. ez jön és az ottani Joker után... Év. Az, <laughs> <után, laughs> az, az ottani Joker lesz. után kifejezetten jól fog esni az itteni. Úgy, hogy, én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet. Úgyhogy ez okay. a második. Jó. Akkor Joker elkerült a listára, négy ponttal szórt te Nálam a második helyezett az egy, az egy olyan film, ami ö, nagyon meglepődnék, és ezt most nem vízből mondom, nagyon meglepődnék, hogyha bármelyik kötök listájára rajta lenne. Szerintem nem lesz. Ezt nemrég néztem meg, és nem saját döntésből, hanem az egyik filmbarátnak a sugallatára, ez a Peanut Butter Falcon, amit én imádtam. Ez ugye Magyarországon nem lett bemutatva. De ez idei? Ez egy idegen film, ez 2019. Ja, Igen. Nem hibátlan film, közel sem, de, de ennél kedvesebb, ennél uh, szelidebb és ennél szebb filmet az elmúlt években nem nagyon láttam. Az nem, üzenete nem, nem az örökérvényű, megható, a színészek kifogástalanok ráadásul saja Ladaf és Dakota Johnson, két olyan színész, akiket én nem tartottam olyan nagyon-nagyon olyan magas nívóra, de, de ezzel most mind a ketten maximálisan sok, tehát elég nagy súlyt most a mérleg másik oldalára, és tényleg őszintén drukkolok mindkettőjüknek, hogy, hogy ezen a vonalon haladjanak tovább, és, és akkor még akár egy, egy kiváló színész is lehet mindkettőjükből, Azért volt már korábban is erre mindkettőjük részéről sugallat, de számomra ez most tetőzött igazán. A főszerepet járt, sajnos nem tudom a csávó nevét, tudom, hogy ugyanúgy hívják, mint a filmben Zek, a keresztneve, de nem tudom sajnos a teljes nevét a színésznek, aki valóban ugye, ugye egy dánkóros színész. Nála szimpatikusabb karakter filmben nem nagyon volt még szerintem. Ez egy, ez egy igazi szívhez szóló, kedves film, ami úgy tud gyönyörű lenni, hogy végig mellőzi azt, hogy gicses legyen, vagy hatásfadász legyen, vagy erőszakkal akarna elérni, hogy te hogy Kiszkosú ritkán van ma már ilyen film, és én számomra ez, ez rengeteget jelent. Ezért van az, hogy talán persze filmek szempontjából nagyon nehéz azt mondani, hogy objektivitás, de ha most ha szívemre teszem a kezem, Nyilván láttam idén filmeket, amik talán jobban megérdemelték volna a második helyet, ha megpróbálok objektív lenni. Mégis, ha valahol, akkor itt igenis számításba vehetem, sőt, előrébb is helyezhetem a szubjektív véleményemet, és számomra ez az alkotás ez egy, ez egy csodálatos film volt, és Gergő, még egyszer. Át, a szívem. Jó. Akkor egy újabb jelölt itt a listán. Hát ez Kinasbál valószínűleg ne kerül majd a listáról azért, hogyha hát megyünk tovább. Uh, Gergőnek enkel. van még egy első helyzet. Hát mondjuk, ját. az igaz, az igaz. Uh, jó, akkor Gábor. Második helyzeted. Az ezüstérem idén uh, egy hajszányival lemaradva az elsőtől. Uh, szintén így, vagy hát igen, ahogy elhangzott, hogy a mm, semmiből jött, és Kantban hallottamról először, és én okay, már a a élősködők. az élősködők, igen, húzhatod, húzhatod, mert egy parazita. Igen, az élősködők nálam a második. Uh, imádom az ilyen műfajt. Én alapvetően nagyon szeretem az ázsiai filmeket, a délkörai filmeket, a Bong Junho filmeket, és ez az azok közül a legjobb eddig, szerintem. Mindegyik közül, amit most itt mondtam, vagy amit valaha láttam. Uh, imádom az ilyen műfajmixeket, tehát amikor tényleg úgy tud átmenni egy film egyik zsánerből a másikba, hogy szinte észrevétlenül, és mindegyik működik benne. És imádtam ennek a filmnek azt, hogy egyszerre tud vígjáték, egyszer tud uh, dráma, egyszerre tud thriller lenni, és uh, vagy egymás után, <laughs> egyszerre és egymás után és mindegyik nagyon jól működik benne, mindegyiknek a, az elemeit marha jól használja, és egy ö, folyamatosan meglepő műrőd. történet is van benne, meghökkentő dolgok, elgondolkodtató dolgok, tehát ezen abszolút elgondolkodik az ember. Egy olyan témával, ami ugye idén ö, abszolút a nem is csak Hollywoodban, hanem a világfilm gyártásában a, a, a legelőkelőbb helyen van gazdagok és szegények közötti egyre ö, növekvő, társadalmi olló, vagy nyíló, egyre tága, egyre nagyobbra nyíló olló. Tényleg elég sok és teljesen különböző műfajú filmek. Az élősködőkben, a Jokerben, az Akibuitban, a nem tudom, nagyon sok filmben most ez ilyen központi téma, nem véletlenül valószínűleg, és az élősködők is ezt nagyon-nagyon jól használja. Egy olyan élmény, amit, amit biztosan nem fogok sosem elfelejteni, és, és szívesen fogok újra is nézni, No, azért nem minden pillanata könnyű, de, de mondom, egy annyira ambivalens sok szempontból, annyira sok minden kavarok benned egyszerre, több érzés is, és, és érdekes, hogy mit hoz ki bizonyos emberekből e, ilyen gondolatokat. Talán egy kicsit képes megváltoztatni is a hozzáállást e, az addigi világképhez szerintem e, kis emberek tragédiája, vagy e, sorsán keresztül. E, úgyhogy kétségkívül ott kellett lennie az élbolyban. Most a második helyre volt elegendő Bong film, ami nagy valószínűséggel, vagy hát nem meglepne, hogyha nem ez nyerni a legjobb ö, nyelvű film, most már a legjobb nemzetközi játékfilm, Oscar díját, majd 2020-ban nem sokára. De hát is neki, mert rohadtul megérdemli élősködők. Rendben. Együttként az élősködők kapcsán még az előző adásban a a Youtube kommentároknál nagyon ö, hosszú elemzések vannak a film végével kapcsolatban, úgyhogy aki szereti a teóriákat olvasni, az nyugodtan fáradjon be oda, mert ö, elég széles a spektrum, hogy ki mit látott bele, hogy ö, miért reagált úgy az apuka, ahogy, stb. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis plusz infónak. Na, az én ezüstérmesem egy új jelentkező ide a listára, és gyanítom, ma fogjuk utoljára, bár Gergőnél nem hiszem, hogy ő még valahogy meg fogja említeni, de ez nem lehet más, mint az Aranykesztyű, ami egy... Activated. Ó, ezt, ezt, ezt nem láttam jönni most őszintén, szóval, de oké, okay, semmi baj. Semben én... maradok. Nem, az kesztyű az egy olyan fantasztikus film, hogy ennél is azt éreztem, hogy én ezt Akármennyire undorító is, sőt, ezt már annul is elmondtam, és azóta sem változott a véleményem, szerintem ez a legundorítóbb film, amit valaha láttam. És nem véres jeltek miatt elsősorban, mert abból annyira sok nincs is, ahol konkrétan látni dolgokat. De egyszerűen a karakterek, a, a közeg, ez Magyar az undorító, de ennyi undorító embert egy filmben nagyon ritkán látni, akik már feladták magukat a piának élnek, stb. Tehát -te tényleg ennél jobban nem lehet elmondani, hogy az ember érzi a szagokat a vászorról, és ez egy óriási teljesítmény, úgyhogy teljesen elvarázsolt. A film hatása alatt álltam, és úgy, mint a Hőlék Balonnál, nagyon buzdítok mindenkit, hogy, hogy nézzétek meg, mert ez, ez a film ez egy csoda, szerintem. Én imádtam minden percét a főszereplő az elképesztő, amit nyújt, tehát úgy uh, el van deformálva, deformálva a feje, uh, úgyhogy az igazi uh, tömeggyilkosnak a, az arcát így rekonstruálják. Uh, bámulatos az egész. Úgyhogy Fati Akin, uh, újabb rendezése, nálam így egyben a legjobb filmje. Úgyhogy nem tudom, Gábor láttad-e esetleg? A... Nem, még nem mertem megnézni. De sajnád. De. Hát én hallok mindenfélét, de mondjuk ilyen pozitív véleményt az csak a Freddy-től eddig. Tudom, a, az, a pozitív. az nagyon csúnya. írt így a, a szakmán belül is inkább ilyen elmegy, de Patihakin filmográfiában inkább ilyen közép, inkább hátrébb teszik. Nem, a, a box az egy nagyon csúnya cikket írt róla, és... Azt mondom, a Géza írta, vagy... Nem tudom pontosan, de annól meg is beszéltük, hogy olyanok vannak benne, ami a filmben elő se fordul, Úgyhogy... aha, aha. Ja, igen, igen, azt nem értek. Hogy, hogy, uh, ja, mindegy. Szóval... Lehet, hogy fesztiválon látta, Tehát... és ott még más vágás volt, nem tudom. Tehát a vélemények... Előfordul, hogy a moziba később olyan verzió kerül, ami egy fesztiválon még, még más... Tehát a vélemények a filmről az elmegy, és az elmegy a francba között ingatóznak. <laughs> Inkább az utóbbi. Lehet. Nem, ez egy mester, mi mindenki nézze meg, aki egy egészen egyedülálló filménynek akarja átadni magát. Hogyha a... kell a trauma, akkor kérjétek. kérjétek Mindenképpen a traumatizál a film, tehát én ezt nem is vonom kétségbe, de, de ennek ellenére egy, egy lebirincselő alkotás, és én úgy vagyok vele, hogy néha ilyet is kell, főleg, hogy egy igaz történet. Tehát... Hát kicsit börtönben érezte meg a is, hogy nem szabadulok meg soha. Úristen, de ja. Mindegy. Ne Jó, tényleg hát nekem, nekem már megvan a tervem az aranykesztyűre, hogy hogy fogom megnézni magyarul. Végig alszod, és Nem? akkor úgy talál. Majd elmondom, hogy <laughs> itt lesz az ideje. Teljes. Jó, én mindenképp kíváncsiak a véleményetekre, úgyhogy aranykesztyű a német filmipar idei egyik csodája, úgyhogy Gergő, akkor ki az első helyezettet idén. Hát tényleg ki. Mert, hát tényleg egy név, és ezt is már ugye említették. Végül a Joker lett nálam az évfilmje, ami még, még szintén nem sikerült abba a 10 per 10-es tartományba Minden. beesnie, de így is egy. Itt ugye már beszélt a Black Sheep talán arról, hogy, ugye, hogy, hogy magával a képregény műfaja mit tett ez a film. De ami miatt nálam az évfilmje lett a Joker, az az volt, amit velem tett. Tehát az, hogy az, ahogy én felkeltem ezzel a film elől, és az, ahogy megfogalmazódtak bennem a gondolatok, hogy ez az egész társadalmi elnyomás, és az, amit Artúr maga átért, ez a borzasztóan beteg és szerencsétlen ember, aki, aki nem kapta meg a segítséget, és aki tényleg elfordult az egész világtól, és ilyen teljes anarchiát és káoszt választott inkább, ahelyett, hogy, hogy megpróbáljon egyedül megküzdeni a, a problémáival, amire amúgy esélye sincsen. Ezért inkább azt mondta, hogy ez az egész egy vicc, és én akkor a magam útját fogom járni, és a magam útján fogok mindennel szembenézni. Ö, és tényleg egy hihetetlen történetet írtak meg itt Scott Silver és Todd Phillips, és utána, hogy ez fellett véve, hogy azt a zenét megkomponálták hozzá, és ahogy Joaquin Phoenix ez az egészet rád ragasztotta, mint egy fertőzést. A legrosszabb fajta fertőzés ami, ami szintén egy maradandó élmény. És elképesztő, hogy, hogy hova jutottak el azok a filmek, amiket képregényfilmekből vagy képregényekből adaptálnak. Hogy már tényleg nem csak a, a, a világot eldöntő, világsorsáról döntő harcokról van itt szó, hogy időt visszafordítunk, hogy, hogy, egy, hogy tényleg... É, több százezer embernek az életét, millióknak az életéről van szó, hanem egyetlen egy embert beállítunk a középpontba, és az ő sorsát követjük végig. És hogy az ő sorsa szépen lassan egy szimbólumá válik. Hihetetlen élmény a Joker, és, és hogyha nem folytatják, én kibaszott boldog leszek, de hogyha jól, jól, jól folytatják, akkor pedig a világ egy sokkal szebb hely lesz. <gül> Oké, okay, meglepő. Választás, black Sheep, akkor első helyzeted. Mindenkit meg fogok lepni. Tehát mm. szerintem nem számítotok. Mert Most egy, az ö... eredeti címét mond legalább, hogy nem. valami Jó, ja, hú, basszus. Uh, köszönöm, egészségedre. Uh, Urán mondod um, a hőlékballant. <laughs> uh, hát igen, nyilván hogy egy végi decemberi premierről van szó, ami tényleg nekem abszolút megkoronázta ezt az évet. Pont egy haverommal beszéltem, nem sokkal a megnézése után, hogy a Joker nálam valami két hétig volt az filmért. Két héttel a Joker. Uh -huh. Ja, mert én mer ezt már októberben ugye megnéztem, és a Joker után pár héttel vagy talán két héttel néztem meg. Úgyhogy annak nem, nem sokáig élvezhette ezt a, ezt a dicsőséget, mert természetesen az élősködőkről van szó. Bár ugye a macskákat még nem láttam, <gül> hát ugye egy hely azért még van, és hát úgy tervezem. Hát feszélyeztetne egy bizonyos listát. Igen, és én úgy tervezem, hogy én a következő adásra meg is nézem a macskákat, most hogy készüljetek. És aztán, ha megnéztem a macskákat, akkor utána fogom megnézni az aranykesztyűt, mert ahhoz képest szerintem még az is fogyasztható Lehet, lesz. Lehet, a macskák undorítóba. Igen, azért, hogy, hogy akkor így, hát ha. Úgyhogy én így tervezem majd ezt a dolgot. Reméljük, hogy össze fog jönni. És következő... Miért akarod megnézni a mocskákat? Mert, mert, mert turista vagyok azért. Mert nem tudom, érdekel. Tehát hát amiért az, az aranykesztyűt is meg akarja nézni. Igen. De most Gergő, most tegyük már nem, az, az egyéni hogy... sérelmeket, hogy te nem, nem bírta, tehát... A, az, azért nem lehet egymás mellé rakni ezt. Tehát én múltkor láttam, hogy Judy Dench-ről Twitteren valahogy elém került, hogy, hogy néz a kamerába, és így felemelik közben a lábát, és így mindenul, mindenhol mindenhol ilyen szőr van, és egyszerűen horrorisztikus az egész. Hát, mint nem az tudom. Te, te, te, te az az igazság, hogy amikor a, tehát azok, az érd, azok az igazán nagyon érdekes filmek, amik az IMDb 8 pont fölött vannak, és 3 pont alatt. Tehát Azokkal érdemes igazán foglalkozni szerintem. Minden más is között is vannak érdekesek, de, de, de ezek azok, a, amik engem úgy igazán azonnal érdekelnek, és a, és a macskák az, az úgy tudom, hogy három pont alatt van. Kettő és 7 ponton állam úgy. És, és tehát nem tudom, ennyire nem de nem tudom elképzelni, hogy lehet ennyire szar egy ennyire drága film, valahogy ilyen, ilyen maszkfia szintű valami. A dolog, és, és, és én meg fogom nézni következő adásra, ha lesz lehetőségem, mert gyanítom, hogy nagyon gyorsan ki fogják venni a mozikból. Úgyhogy Nézik itt van egyébként, én nem, nem néztem, Most mutatták be a héten, úgyhogy nem tudjuk még a nézőszámot. Ja. Még nem tudjuk, majd, igen, majd holnap, holnap után. Holnap már. Holnap, lesz. igen. Holnap ja, ilyesmit olvastam, hogy hisztérikusan viselkedik a közönség alatt. Tehát ilyen de rúmszerű fogadtatásról, hogy az emberek így egymással össztálva. Ordibálnak a látottak miatt, meg hasonló. Hát én egy jelenetet láttam, a Twitteren futottam bele, egy kis jelenet részletet, ahol ilyen macskák nézték, hogy az asztalon tücskök táncolnak, de a tücsköknek is ja, volt Vagy csóta. Na most én nem tudom, nem tudom hogy ez benne van-e a filmben, vagy ez valami utolsó dolog. Azt hiszem, én osztottam meg. Te osztottad Igen. Ez, ez valami elképesztő. De volt. hogy ez benne van a filmben? Igen. Most hát. ezért akarom megnézni. Tehát ez. ez de vigyél már egy ilyen mikrofont, hogy akár kommentáld már végig, hogy... szerintem <gül> szentelt vizet, mert az ártani fog szerintem a filmnek, tehát, hogy tényleg hatással lesz rá. És én biztos vagyok benne, hogy te ki tudod űzni talán a gonoszt belőle, ha nagyon megpróbálod. Nem, én azért edzett vagyok ezen a fronton, úgyhogy én úgy érzem, hogy meg fogok vele küzdeni. Ja, most a 42. legrosszabb film az IMDb-n. Na ezért, tehát, tehát ez, ez, ez nekem, filmben. tudom, hogy tehát meg fogom bánni, és gyűlölni fogom, ez biztos, de, de, de nem tudom, ez, ez turizmus. Meg kell néznem ezt. Black Sheep egyedül fog mozizni, <gül> szerintem. Már szóltam pár haveromnak, és azóta kevesebb haverom van azon, <gül> <gül> nem jön velem senki. Szortet is hívtam, de ő se jött. Na hát... <gül> Pár barátomnak próbáltam elcsalni, de, de senki nem hajlandó. Én nem megnézném, találva. de Kecskemét igazi nem megyek le. És ha én felmegyek Pestre? <gül> akkor simán, ne viccselj. Na, na, jó van. De csak ezért. Hát akkor hát majd szúcs. akkor már innenk egy sört vagy. Abba hát ne, hát hát a szagos moziból. Én, majd úgy már Ott majd az arany nem, nem, nem, nem, nem megyek Pestre emiatt, de, de... De majd... Bepótoljuk azért majd a szemegyszer a négyet. Úgyhogy, ja, na, visszatérve, tehát élősködők. Igazából csak a Jokerről nem beszéltél egyébként. <gül> az élősködők, igen. Hát nem tudom, amit Gergő mondott, az, és Gábor, az, az teljesen jogos, tehát a műfajmix jellege, a, a, a színészek, a, tényleg a rendezés, az a forgatókönyv, Istenem, geniális, és az, hogy, hogy tényleg meg tudott lepni a film, és nem úgy, mint a Skywalker kora, hanem, hogy így tényleg, tényleg egy jó dolgokkal lepet meg, <tos> mindent elmondhatok róla, meg ugye hát előző adásban tényleg tök beszélgettünk róla én nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a filmet, nagyon ritkán készül ennyire jó ilyen műfajmix főleg így, hogy, hogy nem is tényleg ez, hogy koreai, ez ad neki egy kis plusz ízt engem abszolút megnyert magának, úgyhogy az élősködők és akkor azért, azért mormoljatok majd el egy a macskákhoz <tos> <tos> <tos> oké okay, uh... Szortel, van nézésem, hogy a teljes helyzeteddel fog itt eldőlni minden, úgyhogy bölcsön döntsél. What? Mm. Mert mi a, mi a kérdés? Hát, hogy mi az első helyzet? Meghatnám. Mi az első <síns> <kérdés>? <síns> de, de, de mik a variációk? Hát, hát amiket a, a idén láttál. Jó, hogy ki fizett többet? A, most arra, arra vagy ki. Nem, nem, nem, nem hát a függ, hogy a, a joker mondod, vagy az élősködőket, mert hát, valószínűleg akkor... Az élősködők nálam nincs ott a top 5 be úgyhogy oh, valószínűleg az no. is dölt. A Lighthouse az kinyomta, úgyhogy uh, hát erről a... azért majd beszélgessünk már egyszer, jó? <laughs> jó? Egy macskák mellett. <laughs> Hát a Joker az első nálam, ami uh -huh. valószínűleg már akkor eldőlt, amikor megnéztem ezt a filmet, mert uh, én, én nagyon szeretem azt, hogyha, tehát én a logennél is ezt uh, díjaztam leginkább, inkább, hogy, hogy uh, tényleg ebben a, ebben a képregény dömpingben, amit így az elmúlt években, meg még napjainkban is élünk, uh, aminek megvan a maga célközönsége, én nem tartozom közé, én nem... Különösebben szimpatizálok ezzel, de el tudom fogadni, hogy ezt sokan szeretik. De, de azért szerintem egy nagyon jó dolog az, hogy időről időre ö, jönnek olyan alkotások, amik be tudják bizonyítani, hogy ezt lehet másképp is készíteni, lehet ennek mélyebb jelentést adni, mélyebb üzeneteket megfogalmazni. Nem feltétlenül kell ö, mindig... Ö, az olcsó megvalósításokat használni, és arra rámenni, hogy minél szórakoztatóbbak legyünk. Természetesen ezt lehet, még egyszer mondom, magas színvonalon csinálni, csak azért jó, hogy vannak ellenpólusok is, és a Joker egy nagyon-nagyon jó példa erre. Tulajdonképpen egyfajta összeomlás remake, csak Gotham környezetébe helyezve, egy rendkívül fájdalmas sorsú főszereplővel, amiben az a bámulatos, hogy... Arthur ő egy ö, olyan figura, aki rendkívül szánalmas, és ö, le, a tetteinek a nagy részét ö, kiráz minket a hideg, mégis nem lehet vele egyet érteni természetesen, de érthetővé válik, miután látjuk a káváriáját, hogy mit miért csinál, és emiatt még nagyobb súly kapnak azok a sokszor húsba vágó pillanatok, amiket a film közben átélünk, a színészek azok elképesztőek, főleg hát Phoenix ő, ő, egy kifogástalan színész volt eddig is, de itt karrierje csúcsán van. És ennyire félelmetesen egy válni egy szereppel nagyon-nagyon kevés színész tud manapság. Én nagyon örülnék, hogyha az Oscaron ő vinné el a szobrot, bár Drivernek is adal lehetne adni akár a házassági történetért, de szerintem ezt Phoenix el fogja vinni, én legalábbis neki drukkolok. Valamint hát a film végén, az a 10 perc ott a stúdióban az így konkrétan szerintem az év legemlékezetesebb pillanata volt. Az, az egész egyszerűen földbe döngölt. Mindaz, ami ott elhangzik és amit látunk. A Joker az egy, az egy kiváló film volt. Nem csak a filmek közt egy útörő alkotás, hanem az idei évben számomra a legmeggyőzőbb, legmeghatározóbb, legjobb filmelmény volt. Uh -huh. Na, akkor Gábor te első helyzetet fog Ez Az én akkor... filmem. Hát 2019-ben ha jól számolom és vagy jól látom, jól nézem, jól emlékszem vissza és stb. Stb, stb. egy filmre adtam 100%-ot. Az pedig a Club. Úgyhogy de... <tú> <tú> lehagytan a két a végéről. <tú> nem, nem, nem tudtam elröhögni. <tú> Joker! Természetesen Joker! Azt most a kölcsönlakást mondod. <gül> Igen. Igen. Csak a Pompom -pom Klubnak még viccesebb címe van, azért gondoltam, hogy talán jobb, mert... Volt rosszabb film a Pompom Pom Klubnál, ha beszélünk De azért róla. nem sok! Rossz Hát én hatot is. Like is. Rossz cím like viszont nem volt. És a macskákat De láttad? Nem, a macskát még nem. Ja, tehát tehát az az azért jó. Mele, még nem? nem. Még nem, még meg, én meg... megnézni. Én ja. is meg akarom nézni egyébként, abszolút, mert hogy mi lehet ebben ilyen szar. Ez, vagy Kíváncsi vagyok rá, és valami mindig ott fog benne motoszkálni, hogy nem néztem meg, amíg meg nem nézem. Ez, Ugye, ez az olyan, olyan, olyan az hogy bármelyik a... filmről kezdünk el beszélgetni, és a macskáknál... <laughs> ez az olyan, volt a Sherlock holmes de... tavaly, nem? Hogy azért... Azért az nem ez kellett nézem igen. mert baszogatott volt, igen, igen, igen. Mi igen. olyan rosszabb? Ugyan már Úristen ez tényleg kibaszott. Az év rosszabb filmje volt, pedig imádom, hogy ő felelt meg ezt az ő humorát, de ezt aztja jó Úristen, na mindegy. Szóval, Joker. Nem, nem akarok sokkal hoztam a, sok van, a beszélni, hiszen már mindent, szinte mindent elmondtatok, abszolút egyetértek az egésszel. Lehet úgy csinálni képregényfilmet, ahogy a Spawn vagy az Elektra, Lehet úgy képregényfilmet <gül> csinálni, ahogy a, ahogy a Marvel filmek. Lehet úgy, ahogy a Logan. Lehet úgy, ahogy a Sötét Lovag. Tehát tényleg egy nagyon széles skálán mozog, de olyat, mint a Joker, még nem csináltak. Pár pedig így is lehet, és talán ez a legjobb. Ö, nem kell, hogy helyettesítse az előtt felsoroltakat, hiszen más liga, teljesen más az egész abszolút nem annak a közönségnek készült és épp ezért örülök, hogy több mint egy milliárd dolláros bevételt tudod csinálni hiszen ez nem egy film, ez egy nagyon durva karakterdráma, egy pszichotriller egy társadalom kritika, egy, egy, egy színészi remek mű, vagy, ö, alakítás Fantasztikus színész alakítás. Tehát valaki Phoenixnek adnám én is az oscar Szerintem ő érdemli meg a legjobban idén, és ő már amúgy is régen megérdemelte volna, de ez élete legjobb alakítása. Szóval egy nagyon-nagyon sokrétű, hosszan elemezhető film. Én se gondoltam volna, hogy Todd Phillips-ből ilyesmi kijöhet. Noha sose tartottam tehetségtelennek, abszolút úgy gondoltam, hogy benne több van, például miután a Warpigs, mi az a... Amerok fegyverben. a Bordogs. Igen, van egy Warpix is, azt hiszem, az ami más, de Bordogs. Dogs. is e a na, hogy a csávóban azért úgy tehát, tehát több van, mint az, az hogy ilyen hülye csináljon. És így is lett, és, és megmutatkozott, hogy, hogy milyen tehetsége van egyébként, hogy a komoly dolgokba fog Mondom, nem véletlen, a Joker volt az egyetlen, ami. Tehát az idősködők is majdnem, aztán 95%-osnál. Mm -hmm. Tehát majdnem az is megkapta a százalékot. Hát az a vox is annyi volt egyébként. E, igen, Pollert. abszolút, Csabával is egyetértettem, a többiak is, hogy talán majdnem tökéletes. Én mérges tehát. voltam volna. Miért utáljátok ennyire ezt a filmet? Nem, ugye, miért a a... Csak Miért húzzátok le Ja, jól, most még jól, kell mindent fikázni. Nem tehát tényleg majdnem tökéletes az a film. Fájt is. az a három múlt. De a Joker szerintem az. Tehát én abban egy szemtok egy olyan dolgot ö, mondani, kivenni, ami, ami számomra ne lenne fantasztikus zenerendezés, operatőr, színészi játék történet, forgatókönyv. Tényleg minden ö, tel. emlékezetes jelentekkel az év legjobbjai valóban a stúdiós, ahogy Szort mondta, Nekem az is, amikor úgymond idézőjelben jókerré válik, ugye a kocsi tetejére áll, az egy, ott mindig kiráz a hideg, ilyen libabőrös vagyok, tényleg egy fantasztikus elnök az is, az utcai zavargás. De még tele van ilyenekkel, és. és Tényleg csak szuper szóban tudok róla mesélni. Abszolút meglepetés, tehát nem gondoltam volna, hogy, hogy a jokert fogom <gül> ide rakni az évi el, istám első helyére, amikor az évelején elindítottunk, elindítottuk az évet, vagy hát elkezdődött az év, és, és hát amikor a rendszéből jött uh, uh, Csabától, nekem számomra az első vélemény, hogy úristen, ez ilyen történt zsenialitás uh, van itten, akkor így, tehát állja, hogy wow! és oligvárt, hogy és nem csalódtam benne, úgyhogy Joker, az első 2019 legjobb filmje nálam. És hát remélem, hogy ez a jövőben is megmutatja a hollywoodi alkotóknak, hogy nem kell félni, nem csak a bevált recept szerint lehet képregényfilmeket készíteni, hanem kell, és ez bármilyen, nem csak képregényfilm, bármi, bármilyen műfaj, bármi. próbálkozni kell, kísérletezni kell, újat kell csinálni, nem csak azt, ami tutira bejön, és, és ez csinált két milliárdot, úgyhogy csak ilyen ezt a recertet használjuk, mert íme egy bátor film, ami mert más lenni és imádta a közönség, és hatalmas siker lett. Meg ez erbesorolás volt, ugye? Rá, erdbesorolás van, van, ez, van, ez egy felnőtt film, rá tehát, az film abszolút ráadásul. Abszolút felnőtt film ez uh -huh. gyerekeknek nem való semmilyen szinten uh -huh. uh, lelkileg is uh, megterheli őket, meg mindenhogy, tehát tényleg uh, nem véletlen a, a korhatár, de hogy, de hogy tényleg Egyszerűen kísérletezni, merni kell újat csinálni, mert az viszi előbbre a kultúrát, a művészetet, a világot, és a Joker ennek egy tökéletes példája. És mm -hmm. tényleg kulturálisan is egy, egy hatalmas jelenségé vált a Joker. Tehát tényleg igen. nem csak az, hogy, hogy igen, szeretjük a filmet, elmegyünk rá, megnézzük, hanem tényleg foglalkoznak pontos, vele. Pontos és me, me, Tényleg egy, egy párbeszédet indított meg. És ez egy, ez egy szerintem szintén egy olyan vitathatatlan dolog, amire kb. minden film vágyik. Jó. Na hát pont az ilyen okok miatt nem tudok haragudni erre a filmre, így vakon sem, mint a Marvel, stb. mert, mert ezt így látottamban is aláírom, hogy amiket mondtok, meg amit tudok el a filmről, az úgy megbecsülendő. Tehát hát a a bolykott projektet Sajnos, itt. nem tehetsz ellene semmit. Nem, de... Te egy itt -t vagy. Mint van, ugye? A leked is le van tiltva ott Jön van. egy ilyen kis bajsos manó, és felnyitja a koponyámat, de nem. Erre várni kell még három, Egyet, túlm, nem sokára, sok szabadságra megy. Tudom, hogy sokan röhelyesnek tartják a hallgatóink közül, de ez van. Tehát én elhatároztam ezt, én ezt képregényfilmnek tekintem, mert csak ebben az univerzumban van. Mert az egy képregény karakterről szól úgy, hogy az. Igen. Jó, úgyhogy ez van. Uh, ennyi. De akkor jön az én első helyzetem. Surprise, <laughs> a surprise. Hűlékkallon. Mert ismerjetek biztos, hogy amikor láttok egy filmet, akár az év első felében, vagy akár is, tudjátok, hogy passzus ez lesz az év nálad, és Vért kell, hogy azon az összes többi film, hogyha ezt a szintet meg akarja ugorni, de nem sikerült idén. Bár az aranykesztyű azért ott volt látó távolságon, de a hőlegbalon az egy olyan szintű adrenalin bomba, hogy ahogy Gergő is mondta, ez a film, az első perctől az utolsóig izgalmas. És ilyet én nem tudom, mikor láttam utoljára, mert ugye a filmek általában így hullámzanak, és akkor ad egy kis a néznek, Nem, ez végig feszültség alatt tart, és ez azért nem kis teljesítmény, hogy az, az egész működjön is. Ráadásul ez egy valós történet, hogy egy család kelet-Németországból nyugatba akar egy hőrékballon segítségével menekülni, és közben a stázi, az üldözés, stb. Ez így önmagában már egy, egy lebilincselő történet, mert sok ilyen szökés volt annak idején, akár Sajkány repülővel vagy alagúttal, stb. De ez a film, ez egy olyan váratlan, gyomros volt, hogy úristen, hogy én, én sejtettem, hogy ez egy jó film lesz, de hogy ennyire az, az teljesen meglepett. Úgyhogy remélem kiadják itthon DVD-n, de eddig nem nagyon tudok erről semmit, de ha más nem, akkor berendelem külföldről, vagy akármi, mert ez, ez egy olyan film, hogy ennek ott kell lennie a gyűjteményben. Úgyhogy nálam idén a hőégballon című német film. Két német film van az első és második helyezett pozícióban, úgyhogy a hőégballon nálam a top favorit idén. Na, és akkor olyan eredmény is, mert itt a háttérről már számolgattam. Ö, harmadik helyzet idén a filmbarátok csapat közös véleményezése után. Harmadik helyezett az élősködők, 12 hm. ponttal. Helyes. Második és ennek nagy örülök, a Hőlikballon tizenöt ponttal és első helyezett a Joker 19 pont, tehát 25 hozható pontból hozott 19-et azért ez egy elég erős erő demonstráció. Hát főleg aztán... is, az egyikünk listáján egyáltalán nem is volt hajta. Igen, igen. Igen. de, de <laughs> Ezt ez nem, ez nem beszólásnak szántam, ez még nem, jobban helyzet hát a filmet. Ennyi. Azt hiszem a Mad Max volt annak idején olyan, hogy azt hiszem az is 19 pontot szerzett a, uh -huh. izé nem A billboard mert az 20 nem? Az 20-at, mert sőt... Mert ott csak huszat? én nem mondtam, huszat. hogy első helyen igen. van. Hát négyen raktuk első helyre. Húha, most Már itt rajta Akkor viszont az 20. Olyan. Aha, jó, akkor... Mindegy, valamiért összejön az egyetértés általában. Ja. <laughs> akkor 20, igen, mert a, a, a szorter nem rakta be a top 5-be, úgyhogy... Uh -huh. 20. A utálta. Nem, szóval jó, én az élősködőket annyira nem bírtam, mint ti, de a szemezés is teljesen egyetok érteni. Hát ez, ez egy nagyon szép dobogót, tehát ja, ez a az az teljesen jó, igen. Jó, ja, úgyhogy hát top egyek Úgyhogy helyzet. Egy, egy deka blockbuster nincsen úgy rajta. Tehát még a, Joker a Joker sem mondta, nem ne mondható. De le, nem annak feltétlenül annak indult. És egy igen. amerikai film. Igen. ez az Amerikai, Európai, Ázsiai. Nagyon szép. Jó, de úgyhogy fejtsen, jó. gratulálunk a Jokernek, idén ő a filmbarát kedvenc, és akkor szerintem. Jó, de majd... okay, tehát azért Freddy, te nem látod a Jokert, de csak neked van bohóc maszkod. Tehát az te is hozzátettél ehhez. Mert ő ismeri a történetét már, hogy ja. kerül valakire egy bohóc maszk vagy állarc. Igen, de nagyon. Fantáziadus, bementem a spárba, és 49 forintért megvettem azt a szart, azzal a célra, hogy úristen, melyik a legrondább. Nem értenek hát a Joker, a... pont erről szól. Igen, azt akartam én <laughs> mondani, hogy a Joker film ezt egy kicsit azért tovább gondolta, de majdnem ugyanilyen izgalmas, úgyhogy hát. teljesen jó. Jó. Oké, okay, akkor erről is készül majd egy szép grafika, mint ahogy csináltam a nyáron visszamenőleg is, hogy egy szép kis ábrán ott van akkor az első három helyezettünk idénről, de Meg akkor... sem kell hallgatni az adást amúgy. Tehát a képre azt egy Hát ezt nem most rakom ki majd a később. Én az is jó benne, hogy most nézem, hogy mind a három film ilyen meglepetésfilm volt. Tehát egyiket sem kifejezetten gondoltuk volna szerintem. Hát valószínűleg lehet, tavaly, a... amikor összeraktuk, hogy milyen filmeket várunk idén, Egyiknek sem a Hát a, a hőnék hát a... akkor még azt sem tudtam, hogy micsoda. Ja. A Joker szemben döntü. nagyon szkeptikus voltam, az élősködőkről meg, hát tudtam volna beszélgetni, de az inkább egy ilyen orvosi téma lehet, hogy Parasites, tehát hogy az, az <gül> nem igazán úgy, hogy... A Joker szerintem azt mondtuk, hogy jó, hát majd meglátjuk, lehet, Érdekesnek meg tűnt a koncepció, de én amíg nem láttam az első előzetesét, én nem igazán vártam. Tehát, Abszolút, abszolút ez meglepő. Volt. Igen, igen, az abszolút meglepő. Szerintem a készítők is így voltak vele amúgy. Tehát egy abszolút meglepő film, és az első, vagy a második és harmadik helyezett is, úgyhogy ez mindenképpen tök jó. Uh -huh. Akkor menjünk tovább a legrosszabbakhoz? Mert hát én... már csak Az már csak felsorolás, akkor így mindenki mondjon egy-egy filmet, és akkor ugyanúgy tartjuk ezt a sorrendet. Akkor... Üveg. Okay, az, üveg. Az nekem is rajta van a listámon. Geci szar volt ez a film. Pomponklub. <gül> az olyan jó, amikor arról szól egy film, hogy az attól, hogy öreg vagy, attól még nem kell fel, lemondanod semmiről, és kezdve az összes poén arról szól, hogy néz, bá öregek pomponoznak. Tehát ez olyan, olyan kellemes film. Nem tudom. Hát, de hogy legalább megcsinálták volna valahogy úgy, hogy szórakoztató legyen a táncuk, de hogy pontosan beigazolja, az igen. összes megmozdulásuk, hogy miért nem kéne nekik ezt csinálni. Mert nevetséges. Igen. Tehát, hogy öreg lányok próbálnak ugrabugrálni, annyit tudnak csinálni, hogy egyik lábukat teszik másikat oda teszik, és, és valahogy egyszerűen nevetségessé válik. Pedig pont, hogy ezt kéne a filmnek, ez ellen kéne ugye, mennie, hogy ez nem az, és minek csinálhatná azt, amit akar. De ezt igen. meg lehetett volna oldani máshogy jobban. Az, Lehet, Gábor... hogy nem pompomkodással. Amit nem Gábor tudom. te mondtál, tavaly, hogy volt a. Ha se volt, azt mondtad, hogy egy túl kimagasló valamilyen, hogy pont legalább az üzenete volt úgy, ahogy aranyos, ez a túl szexi lány. Igen, hogy tényleg. Legalább volt egy jó üzenet. Igen, igen. igen, igen. Nem igen. sikerült a filmet, filmben ezt úgy megcsinálni, de, de az legalább az lehetett. Hát. Na hát itt... Jó, ja, akkor bedobom most az atombombát, kölcsönlakás. lakás. Rettenetes. rettenetes. Ez Én nem a rosszabb szem, magyar Ez biztos rettenetes szörnyű. Tehát euh, én nem moziba láttam, hanem egyszerűen csak láttam, hogy felmúj YouTube-ban, aztán gondolom, oké, okay, így Meló mellé jó lesz, és egyszerűen is, ez a, ez a magyar macskák. és képes ez... még a Meló is szórakoztató volt. Te, de te ledöbbentett, amit láttam. Tehát a, a piát is láttam, az is hasonló színvonalú, de... Azt szerintem rosszabb az volt ennél. De komolyan. Az de szerintem az... Én ott... még mindig nem láttam. Egy, egy hód szórakoztató film... Hogyha úgy tekintesz rá, hogy, hogy úristen. De majd tehát a maszkák után újra nézem. Nem, a kölcsönlokás egyszerűen egy, egy, egy olyan agytépő dolog, hogy a, a sztori az egyszerűen katasztrófa. Tehát, hogy hogy ilyen full erőltetett félreértések mennek itt másról keresztül. A, nekem ez a része voltam egy kicsit mentette. Tehát én szeretem az ilyen félreértéses kabaré dolgokat, és ez olyan volt ez a kölcsönlakás, mint ilyen félreértéses kabarét néznék, csak mindenki retardált. Tehát így ez volt, a, ez a kölcsönlakás. Jó, hát Igen. csak ezt lehet jól is csinálni, meg lehet úgy csinálni, mint a kölcsönalakás. Ez nem csinálta jól. Én nem azt mondom, hogy ez a film jó, csak ez az, ami nekem egy kicsit úgy mentette az egészet, hogy, hogy legalább ez a félreértéses dolog, ez azért úgy hát relatíve e, végig megy. Ehhez is érteni kell. Hát ugye ugyanannak az is Ray szeme, a darabjából készült, aki a miniszter lép. Hát az egy klasszisokkal jobb film. Ami szinte én. nem egy úristen mekkora hát alkotásról van de az legalább az úgy meg volt rendezve, az úgy jól voltak előadva a poénok, tehát az tényleg klasszisokkal jobb ennél, úgyhogy az, az sem ilyen úristen, de marha jó film. De hát ennél ezerszer szórakoztató, mert azért a koltai, meg a ken azért már volt annyi rutinjuk, tehát hogy ez, ezt összetudták rakni, hát a dobokatának nem volt. Ez még jobb ö, hasonlat egyébként, tehát a kölcsönlakás pont olyan, mint a miniszter félrelép, csak mindenki egy kretén de a legrosszabb értelemben, kretén. Erről tudom, hogy akartunk nézel. beszélni, de aztán rájöttem, hogy nincs az Isten, hogy ezt még egyszer megnézem a felkészülés gyanán, de vagy akkor bedobom a másik atombombát, és akkor túris vagyunk szerintem a legaljasabb szinten, a bűnkirálynői. Nem. Pont itt ezek a cím. Itt van a top 10 nekem is? Úristen, tehát gyerekek, ez a film ez egy merénylet volt, tehát Ennyi seggfej szereplőt, igen. ilyen, ilyen totál nonsens a, a filmnek a felépítése, hogy itt komplett, tehát ilyen bűnügyi történet, de ilyen, ilyen fontos lépésekről kimaradunk, ahogy változnak a, a karakterek, felfogása, stb. Nulla, tehát annyira nem működik ez a film, annyi pocsék színészi Tuf. teljesítménnyel, oh. jó. Ja. É, nagyon nem működött. Tehát tényleg hogy a nyughatatlan özvegy az oszkára készült, ugyanez a sztori, meg de. az aranymálnás verzióban. <gül> hát ez olyan, mint a nyughatatlan özvegyek, csak mindenki kretén. Ja, <gül> hát csak Melissa McCarthy-val. A, a a legjobb az egész, tehát itt mindenki rosszabb. Mindenki, a filmben a legjobb dolog. Igen. Mondjuk a nyughatatlan özvegyekben a karakterek legalább nem szerették azt csinálni, de meg kellett csinálni, amire rákényszerültek. Itt ezek a nők imádták, és, és nem jövünk rá, hogy miért. Te... Igen. Fogasztó. Oh. Hát én is bedobok egyet. Velem soha nem fordult eddig elő, hogy egy filmet nem nézzek végig. Ó. Oh. Én, én, ha elkezdek egy filmet, van bennem egy ilyen dolog, hogy végig kell néznem, mert... A három 3 nem lehet, mert... Nem, azt együtt Hát van, van egy ilyen film, hogy nekem végig kell néznem egy filmet, mert különben valami ott belül cseszeget, és, és van egy ilyen... Meg kell fejeznem, végig kell csinálnom, sok mindenben így van, mindegy. Előbb úgy utóbb, de de hogy egy filmet mindig végignézek, és előfordult most egy olyan, hogy egyszer nem bírtam végignézni, és... Jó, nem egyedül voltam, ez igaz. Ketten néztük, de hogy olyan szar volt, hogy, hogy ezt egyszerűen nem akartuk a, se az időnket elpazarolni, se semmi. Nem moziban néztem legalább, szerencsére, hiszen akkor nem, moziból tényleg nem jövök ki, tehát akármilyen szar is végignézem. És valószínűleg ez volt ennek a filmnek. A pehje, hogy nem moziban láttam, mert nem néztem végig. Lehet, hogy ráveszem magam, mert mindig ott lesz bennem az, hogy, hogy majd a második fele biztos kurva Igen, ez, ez sokszor nem mindenki Sok ez ilyen a, ez jelet azért... ismerünk. Ez az, amit nem akarsz tudni a szüleidről. Nem tudom, látta bárki? Az az a... Oh, Salma, Hayek. Salma Hayek és az elekból. Uh -huh. Én a Voxos kritikát olvastam róla, de úristen, azt nagyon lehúztátok, a emlékszem. De, igen, ők is az a előtt is azt mondta, hogy egyszerűen ki, ki akart jönni a filmre, alig bírt bennmaradni, hogy ezt így nem. Pedig igazából semmi. Tehát az a durva ebből a filmről, amit legalábbis láttam belőle, egy kövön felét, hogy hogy nem történik benne semmi. csak. Kretén emberek beszélgetnek hülyeségekről a semmiről. A semmiről beszélgetnek, néha részegek, néha nem, de hogy így nem történik semmi, csak pugyuta semmiről beszélgetnek. És egyszerűen nem is az, hogy így felbasz, mert. mert tehát nem mondom, nincs benne semmi. <tosz> tehát, hogy annyira fárasztó, a legfárasztóbb film, amit, amit eddig láttam, és fél film, amit eddig láttam. Nem hiszem, hogy a második fel egyébként javítana a helyzeten, de lehet, hogy a, a kis bennem mozgó dolog miatt majd ezt megnézem valamikor, vagy tényleg ide lakhassam, vagy bármilyen listával elakhassam, hiszen honnan tudod, hogy osztában nézted végig Na igen, úgy, hogy... a második felére biztos annyira hát meg. Olyan, hogy, nem, fén, biztos, hogy hogy megérzés. Nem, tudom, hogy nem. Tudom, hogy nem. Nem csak nem hát ez nem. olyan, hogy látsz egy filmet, ami körülbelül ilyen két-három pontos, akkor az első felébe, akkor azt úgy nehéz elképzelni. Igen, hízen, tehát mondta, hogy pontosan ugyanilyen végig. Mindenki ezt mondta, aki látta, hogy nem, nehogy azt itt hogy bármi változik. Pontosan ugyanilyen végig. A, úgyhogy a, ez a fél film volt az év legrosszabb élmény. Hmm. És amit én most behajítanék, mert itt beszélgetünk ilyenekről, hogy bűnkiránynői, meg Szerintem macskák, meg, meg mit tudom én, de hát a lényeg, ember, a lényeg, a lényeg, hát a lényeg, hát vihar, vihar előtt, már vártam, hogy valaki de remi, őrgöm, tehát a, amikor jön a vihar előtt és megreformálja neked, mert azt itt eddig, hogy a fordulatos film. filmeket és akkor jön a vihar előtt, az gyakorlatilag dömperrel pakolja rád a szart, de nem érdekes, mert annyira tehát, én emlékszem, hogy annak a kibeszélője majdnem olyan hosszú volt, mint maga a film. Az egy nagyon jó kibeszélő volt, <gül> amit élveztem jó és, jó volt. Éreztem, és az, jövőre az, az valami mondtuk be a a oh, filmfordulatát, igen, igen amit ami én még a mai napig nem tudtam feldolgozni, Tehát amikor azt hittem, hogy az üvegnél nagyobb baromságokat nem látok majd filmben idén, akkor jött ez a vihar előtt, és, és idézőjelvetett mindent. Hihetetlen. Jövőre sneak peek, jövőre jön róla a Bad Movies, bemutató évelején elején. Azt hiszem második Tutti. nézze lesz. Nem, tutira. tutira hát meg fogom fogom fogok már meg, ját meg ját hozzá szó, az ötlet, már elkezdtem gondolni. Mondjuk a, elkezdtem. a vihar előtt az legalább így nézeti magát, tehát hát a, azt nem jó, lehet az jó, az film szerű, elverni. Igen, Voltak tehát ezt, azt, azt eszembe nem dolga. jutott volna hagyni. Hát azzal a film nem lenne olyan nagyon-nagyon nagy probléma, hogyha azt a tirpák fordulatot nem teszik bele. Hát akkor is szar lett volna, akkor meg miről szólt-e? Igen, de azért azt elmondtuk a kibeszélőben is, hogy az operatőrileg szép volt, a zenei jó volt, még voltak benne hangulatos pillanatok is. ha ez egy lineáris ilyen thriller lett volna, azt mondom, hogy... Nem, hát addig egy rossz film volt, de a fordulat után hülyeség is lett. Egyszerűen hülyeség lett. Aztán lett csak igazán belőle az, ami, tehát azután csak igazán végül már vihar után voltunk. Addig csak egy rossz film volt, utána már egy fogalom lett belőle. Ezt tényleg. És emlékszem, Emlékszem rá, csak elnézést, csak még annyi, hogy, hogy a marketing kampánya alatt a rendező meg a színészek is hogy mondták, hogy de nehogy eláruljátok, hogy mi Igen. a fordulat, mert tönkre vágja a filmélményt. Senki mi? nem érte volna el. Mi? <laughs> mi? Mit? Mit? Senki Egyéb nem volna Ez el. az, ha kiderült volna a fordulat most elspoilerkethetjük, ugye? Tehát, ha kiderült volna az a fordulat, hogy figyeltek igazából ez a film, ez egy számítógépesi hátaik világába játszódik, hagyjál a hülyeségünk! Ez lett volna mindenkinek, persze, hagyjál Hát, vagy egy rájára 8 filmet építenek fel akkor arra, tehát, hogy, hogy igen. Mondjuk az, az olyan, lehet. Hát, az, az még előfordulhat. Hát, csak az, nem, az már alapsztori ugye, nem csavar. Hát jó. Így indulunk, hogy Ez olyan, mintha a Buriednek, hogyha már a Reynolds-ot kiderült volna, hogy ez a Sims-nek az új részének volt a tesztelése, hogy azt nézték, hogy mennyire így maradni a karakterekkel. Ja. Tehát ez körülbelül ilyen, tehát, hogy ez, Mondjuk ez ez, hogy egyéb ezt egyéb úgy gondolhatnák olyan. Tehát ez, ez, ez, én nagyon adom ezt. Hát aljáról még videót csak akar csinálni. csinálni. Ja, ö, én viszont akkor bedobok még egyet, másik nagyon szar film a Gyászoló Asszonyátka. Tehát ez a... É, hú, azt, hú, az, az, annyira nem az, usztás, azt szerintem megmésztem. sem volt annyira rossz. Red, rettenetesen Én rossz az a film. Annak a filmnek az egyetlen egy érdeme, hogy vannak dolgok, amik rosszabbak. Nála például a holokauszt. <gül> De de az szóval nem volt nem. annyira szor, teljesen jellegtelen jellegtelen Én, én, én valamelyik, videómba, valamelyik videómba bele is raktam, hogy én azt furcsáltam, hogy mindenkinek közelről a pofájába ordít az a szemén, úgy pofán vágtam volna azt a szor, Igen, nekem is van egy ilyen ösztönöm, egyébként, hogy, így, így, ként, hogy csak úgy valaki oda, nekem volt, volt egy film, amiről ti beszéltetek egyszer betolakodók, azt az volt, vagy betolakodó volt, azt hiszem a magyar címe. Igen, igen, igen, a Kájv, az, az volt igen. benne, és a Slenderman-szerű szörny volt benne, és mondtátok, hogy na az például ez bejátsza, hogy megjelenik a szörny, igen, és igen. A, a Clive Oven meg gyakorlatilag főpakolja rá egy nappalinak a berendezését igen, a rajta. Az egyetlen jó jelenet volt abban a filmben, amikor a Clive Oven széjjel veri a főszörnyet. Itt is azt látta, hogy valaki rugja már fel ezt a ilyen Folyamatosan ordít. Amúgy nagyon, nagyon szart jumpscare-ek vannak benne, nagyon tipikus mm, uramas. Én, és, hát én nem utáltam, abszolút meg lehetett nézni, de, de a kategórián meg ezen a D Conjuring univerzen belül a gyengébbik való. Hát én nem tudom, hogy hány imát mondtam azért, hogy dögöljenek már meg végre a főszereplők, <gül> mert annyira lehetetlenül gyökér volt az összes, hogy de, de ne, nekem egy trauma volt ez a film. Azért. Nekem azért... Csak... Igen? Igen, mondjad. Ja, semmi semmit, csak mondtam volna egy másik címed, de amíg erről akarsz, akkor mondjad. Nem, nem, nem, én is másikat akartam, úgyhogy. Akkor nekem lezzet. még trauma a szupercell a hármon kívül, természetesen. Hát az alap. Amit imádunk utálni, tehát valahol hmm. az egy kicsit megszáll. Azért várjuk a negyediket, nem? Öh, hogy, és megnéznénk a negyediket, mert ilyen Sőn. állatok vagyunk. Tehát, és moziban Mocsák néznénk meg a negyediket is. Mert... De az, Igen, az a durva, hogy, hogy én csodásként értem meg a hármat, mert sokkal jobb volt, mint a kettő. Igen, Igen hogy azért nem azért volt annyira szar de szar, tehát full szar. Tehát és ha ellenesen odafigyelnünk, Sztálló még mindig jár az alagútban. Igen, valószínűleg. Ez egyébként pont olyan, pont olyan, amit mondtál Freddy, mint a Walking Dead, hogy amióta jobb lett, már nem is érdekel. Ja, ja, ja, ja. Ezt én mondtam, de igen. igen. Hát a Freddy, ő most a szupercellára mondta, hogy, ami, hogy mivel ja, értem, jobb a lett, kevésbé te. érdekes. Igen. Ja, értem. Igen. Oké, És ah, a kettőnél, mert amúgy magában mindig És mit akartál a szupercellá helyett, vagy mellett mondani? Um, Ó, Ó az én is akartam az is volt. Tényleg, egy ezt elfelejtettem. Hát egyrészt az, az, az év talán egyik legnagyobb csalódása számomra, mert Hát egy nagy vörös fos az a fiam. Tehát én jó, abszolút azt úgy vártam, hogy ez egy jó film lesz. A, a, a, tök jó lesz a... Jó kis tököl, ilyen pengeszerű. Értehez van. a vérengzéshez, érte az ilyen harcos jelenetekhez. Azért voltak ilyen dögös, ö, trash filmjei, és ez, képregényhűek lesznek, tehát durva lesz. Uh, a David Harbour tök jó választás, őt nagyon szerettem, tehát hogy azt látani, hogy ez egy tök jó kis dögös végre, olyan lesz, jó, bár én szerettem a deltólóféle hellboy de hogy egy ilyen más megközelítésben... És mi volt ez a film, te, jóisten? Hát te Ez egy a káosz volt az egész. káosz volt, túl, túl tolták, tehát túl lehet tolni az erőszakot, most jöttem rá ennél a filmnél, hogy oké, okay, legyünk merészek, csináljunk 18 karikás simet. itt egyszerűen már nekem is sok volt, hogy ez már fölösleges. Na még ez a lenyúzás, még az a undormány, akármi. Tehát hogy tényleg annyira túltolták, hogy legyen annyira durva, hogy ez már nekem is sok volt, plusz, plusz tényleg egyszerűen semmi nem működött benne. Semmi. A, apropó, akkor nem működött semmi, és túl sok erőszak John Wick 3 az az Én írtam. Rettenetes volt ez a film. És nekem az a csalódásoknál van. És én elő fogok már e filmet nézni, mint John Wick 4-en. <laughs> Egyszerűen Befejeztem. a Matthew 4-jel John Wick 4. Ja, úgyhogy tudsz mire menni azon a hétvényedre. <laughs> nem, szóval csak így. nulla volt ez a film. Úgy felkúrt az egész, hogy meg a befejezése. Az mondjuk forravalóban. Oh, nem, szóval ez, ez amennyire imádtam az elsőt, ez egy, egy méltatlan befejezése ennek a trilógiának. De hát aztán is. Pedig ez az évre nem volt jellemző egyébként. Rosszul fejeznek be de mondjuk jó, a John Wick 3-ra tényleg a finálé engem is kiborított, de egyébként az önmagában egy élvezetes film volt. A erőségek de a John Wick 3-ra. Tökéletes akciójelennetek. Tökéletes emlékezetes Abszolút rendben volt a kutyás rész, az kifejezetten. Nagyon-nagyon nagyon jó volt. Meg Én egyébként a lóvasüldözést is bírtam az elején. Meg a két annyira nem. Csak uh, úgy, úgy zárójelben említsük már meg a grandiózus visszatérését a grandiózus Brian de Pálmának. Ja, a azt nem láttam Igen. a Domino. Nem? Úristen, nem. mit hagytál ki? <gül> <gül> Mikor viccelcik de... utoljára Brian de Pálmával? Szerintem túl régen, úgyhogy most visszálltom. <gül> Megemlítettük, de nagyon többet nem tudunk rámondani. Nem, Igen, törnyi... én ezt nem Én, én gondolkodtam Béri a legrosszabbak közé, de nem El való abszolút, oda, nem. mert egyszerűen annyira ultimatívan középszerű volt, hogy Viszont Na, se értemli, nem se hogy a legrosszabbak közé kerüljön. Mert lehet, műző... hogy nálam ki fog csúszni a top 10-ből, mert a legrosszabb top 10 még nekem nincs, meg megvannak a címek, de még nem állítottam össze a listát. Úgyhogy az lehet, hogy a dominó kicsúszik, mert azért mm -hmm. ő a hátsó részén van. Na, az hát is egy olyan ö... fiam, amit idén egyedül néztem egyébként. Hát, mondjuk ott oh. annyira nem meglepő szerintem. De, um, a felsorolás legelején így beszóltam, de kicsit azért részletesen elkézzük már azért, az üveget? üveg? Üveg. Tehát üveg. Azért Törjük össze. Én azért azért vagyok nagyon zabos, mert én a sebeszed nagyon szeretem, az nálam egy 10 pontos film, és a törvét is nagyon bírtam. És a mai napig nekem azért nagyon fájó, az üveg, mert föntartom még most is, hogy az ötlete szerintem az jó. Ebből uh -huh. ez, egy, ez egy jó ötlet volt ezt a két filmet összeollózni egyé, egy univerzumban. Tehát uh -huh, egy képtelenül ostoba film lehet belőle. Az egy vérlázítóan, amatőr, tele hülyeségekkel, tele nevetséges megoldásokkal, és tulajdonképpen, hogyha ha a McAvoy nincs ott, akkor én nem is tudom, hogy mit csináltam volna a moziban, mert hogy, hogy agyvérzést kaptam volna pászor, az biztos, mert hogy itt a hasonlóan, mint a Star Wars-nál, amit mondtam a Driver-re, ugyanígy voltam a James megkevoljan az üvegben, hogy amit lehetett, azt mentette a csávó. De, de minden más borzalmasan kritikán valóli volt. Úgyhogy egy, egy olyan lezárása volt egy trilógiának, amiről csak nemdég tudtuk be, hogy trilógia lesz, ami nagyon méltatlan, és ezért két olyan jó filmet, mint a sebeszedetem, meg a széttörve kár volt össze George Szóval NG. azt mondod, hogy nem sikerült valamit befejezni ők rendesen? Egy ebben az évben ez ritka. Igen, Igen. Igen. amit hát, nagyon fájó volt, bár én találtam tíz filmet, ami még ennél is kevésbé tetszett, de a leg nagyobb csalódás top háromban ott van nekem az üveg, tehát tényleg nagyon fájt. Apakó, akkor nem tudták befejezni, akkor az az második fejezetét is azért a, említsük az. meg. Nekem is csalódás, csalódás. Nekem is csalódás. Csalódás. amit egyértelműen a legrosszabbak. azért nem, azért azért volt, de... abszolút el voltam rajta, meg szórakoztatott, csak hát ennél jobbat vártunk. Na. Egy két is filórás szenvedés volt az részemről, ja, úgyhogy ez rettenetes volt. De hasonlóan, apropos, nem tudták jól befejezni, akkor a Terminátor sötét végzet. <gül> hát igen, az hát a sötét végzet. Én is úgy el voltam Én Hozzuk is el voltam vele. Tehát nem most csalódás. Volt. Nem jó. Tehát hogy csalódás az is, de el voltam vele. Én is úgy elnézegettem. nem... Hát az már... előzőek kevésbé tetszettek. Én a csalódások közé még, amit így bejegyeztem magamnak, az az uh, anabel a harmadik része, ami. Igen, az valószínűleg a második nem után, volt, a én a második után kicsit többet vártam Igen. volna az apáca jobban bejött, és szerintem ez sokat elmond. Nekem um, nem. Lekem az apáca is. rosszabb fia. Hát lehet, is. Le, lehet de az apácából sokkal több mindenre tudok visszaemlékezni. Az Anabel ámbor, az most két világon már be. Tehát uh, egy abszolút jellegtelen. Tucat, de nem ilyen rossz, csak olyan, valóban. Olyan, olyan semmilyen, hát, hogy nézed ez és az olyan, hogy elfelejted. De már, de már a közben is elfelejted, miközben nézed. Tehát ez ilyen... Ez olyan, mint amikor pörgeted a 9 a posztokat, hogy addig, amíg nézed, addig oké, okay, csak aztán, amit bezárod az oldalt, az összeset elfelejted abban a pillanatban. Vagy a Facebookon, vagy mit tudom én. Akár akár, pörgeted a newsfeedet. Igen, kicsit, kicsit többet vártam volna így, főleg mondom a második rész után, ami, azért, ami azért tisztességesen oda volt téve. De igen. azért a Terminátor amúgy kapja be még egyszer. Nem, szerintem az nem volt rosszabb, mint az előző három. Ó, oh, de hogy Ó, oh, de Nekem, azok a... Tehát ugyanaz a közép... Én, egyszerűen tovább is tudnak vele mit kezdeni. Hogy fel. Egy annyi próbálkozás után még mindig nem megyhet, komolyan, hát azért nem olyan nehéz egy ilyen jót. Úgy tűnik, izé, hogy kurva nehéz. Tehát tehát, hogy James Cameron nevével sem sikerült megmenteni, mert úgy James Cameron tűnik. önmagában aktívan nem vett részt benne abban a marketingben. 150 ilyen marketing. Fokás. Fosott az egészet. Talán ö, gépelt azon a billentyűzeten, amin beírták azt a forgalmat. <gül> <mert> azt <gül> még el tudom hinni, hogy látnak ki James Cameron! De, de, de akkor egy másik fos franchise, és minden Godzilla. Azt a a mindenség. I, itt, az nagyon fájdalmas volt. Hogy lehetett egy ilyen rossz filmet csinálni. Tehát már az első hát, sem volt est, egy matyóhimzés. Ott is voltak azért problémák, de annak azért volt egy személyisége. Hát mondhatjuk ez... is a godzilla hogy nem volt egy matyóhimzés. És én tudnék rá más jelzőket is mondani azért, Jó, de így is ok, mondhatjuk. Ok. De, de hogy ez a második rész, ez egy... Ez egy ez egy merénylet volt az emberi értelemben. Ez tényleg annyi Rosszabb. Katasztrófa szerintem. Tehát, ahogy a, a radioaktivitást úgy kezelték, mint egy baráti ölelés, tehát azt Hogy azért ne csináljuk. <gül> én szerintem nem rosszabb, mint. Tehát, tehát bizonyos szempontokból rosszabb, mert az elsőnek legalább volt egy koncepciója, ami, ami nekem. Szar nem tetszett, volt, de legalább volt. De legalább volt. Ennek semmi koncepciója nincs, ez egy teljesen agyatlan ilyen szörnyes szar, de de, de annyira buta, hogy ennél butább film csak a Star Wars 9 volt idén, szerintem. Re, egy kicsit szomod... Ezt a mondatot azért még úgy szerintem egy kicsit emézgetsí. Igen. <gül> Ezért, hogy a Godzilla 2 lehet, hogy majdnem olyan jó volt, mint a Star Wars 9. Na, azért ezt úgy kicsit lehet emézgetni. A, és a Star Wars jobban fájt, mint a Godzilla? Hát persze, Tehát, mert hogy, mások volt. De hát persze, a mert a Zibling volt azért neked. Nem ja, de, hát, de, de sokkal jobban fáj. De ami még másik, nagyon nagy fájdalom, és franchise, és izé, blockbuster, Captain Marvel. Jó, Isten, miért kellett egy ilyen femináci szart csinálni ebből az izéből? Mert hát, értem, hogy Brie Larson akarta nagyon, hogy ez ilyen szar legyen. De hát, kellett... valószínűleg nem ő döntött, hogy milyen legyen. Tehát. Hát izé, de hogy így ugye ő is nyomta így ezt az egész agendát így a marketing alatt, mert hát nyilván ásta a sírját egyre mélyebbre és mélyebbre ennek a filmnek, és ez, a, ez lett a végeredménye, hogy oké, okay, szája hasz te a, a médiában, csak azért legyen mögötte egy, egy film, amivel, amire azért büszke lehet, de ezzel nem volt mire büszkének lenni. Hát, de, a, a, tehát igazából jó a megítélése a filmnek. Nem, én nem értem, hogy mit lehet ezen szedni. Meg, óriási siker, meg egy másik. Azt meg főleg meg... nem értem, hogy mire lehet valahol ez bejött amúgy... egyébként, jó, nem a legjobb, de most megnéztem, 6-9-en áll, Tehát ilyen. Oh. Az azért nem rossz. Jézus, nem, a, bőven, van. nem a legjobb, és szerintem is a gyengébb Marvel filmek közé tartozik, de én azért. Ugye, szerintem a legrosszabb befektető. Nekem az is A Vasember 2. Nekem az rosszabb a Vasember 2, kettő, vagy a Hihetetlen hárk, vagy a. Még a 7 órát is hamarabb megnézném. <laughs> én az, nekem ezek az gyengébek. Tehát te, ugyanennyi áll az IMDB-n a Tor Világ, ami a leggyűlöltebb Marvel film. Szerintem körökkel jobb, mint a Marvel Kapitány. Csak mondom, hogy ez a 6,9, ez körülbe annyit ér, mint a Torsötét világ. Tehát ez a ne, megíti, ná, nem, ezek, ez... Ja, ezek nem, Szerintem nem rossz filmek ezek, csak a leggyengébbek a Marvel-en belül. De ez de... is mutatja, hogy a marvel valamit jól csinál, mert ha ez a leggyengébb, ó, akkor jöhet. Hát jó, csak érted azért azt is nézd bele, hogy már annyira, azért alapvetően ezek a filmek, tehát a legnagyobb nézőközönsége azok az idősebb gyerekek. Tehát az ilyen mondjuk 12 és 16 év közöttiek és nagyon sokuknak, nem mindegyiknek, ez egyértelmű, de nagyon sokuknak elég az, hogy van robbanás, meg hasít a Marvel kapitány, és elver néhány rossz És szerintem a Marvel kapitányban nincs több ennél. Én meg úgy vagyok vele, hogy azért ennél kicsit többet várok egy Marvel filmtől. Lehet, hogy én e, csinálom bosszul, de... Már többet várom, mert elég sokat láttunk. Na jó, de ez volna. már most jelent meg, viszont most már ugye akkora, akkora jelenség a Marvel. Egyébként teljes joggal, tehát én ezt nem sajnálom tőlük, mert megérdemlik ennyi film után, hogy már a gyengébb filmeket is egyszerűen, Egyszer ugyanaz a gravitációs rendszere, ugyanaz, tehát ugyanaz a gravitációja van, mint a nagy filmeknek, és egyszerűen berántja ugyanúgy a, a nézőket szerintem. Én ezt tudom belelátni, hogy, é, hogy ezért akart... pontozzák nagyjából ugyanolyanra. Azt akartam borra csak gyorsan ide beszúrni, hogy, a, hogy ide csak így közbe vetni, hogy az IMDb pontozásnak tényleg ne üljünk fel annyira bátran, mert Pont adás közben néztem meg, és a Star Wars 9 ponton állja Hát de azt Hét mondtuk, hogy a közönség a szereti. Hát igen, csak. De hogy... annyi 86%-a ott a közönség. Hát az, amit, amit itt az előbb a Brexiti is mondott, hogy a korosztály, annak a korosztálynak, tisztelet a kivételnek, de a korosztály nagy részének, amit Brexiti itt az imént lefestett, az igényeit tökéletesen kielégíti. Csak hogy ez. Nem biztos, hogy összhangban van azzal, hogy az a film valójában tényleg jó. Tehát, de, a de a Marvel, a Marvel fronton legalább később tényleg javítottak. Tehát azért mind a pókember, amit én annyira nem szerettem, de mindegy. Mind hát az endgame meg egyértelmű. Tehát az, azért azzal ki javították azt, amit a Marvel kapitány szerintem elrontott. Tehát azért az egy. Azt hát az, hogy az az legjobb része, hogy nem sok Marvel kapitány volt benne. Igen. Tehát, hogy ez hogy, hogy egy nagyon nagy eredménye. Na úgy értem, hogy az egy jó film volt, tehát, hogy ott, ott az utána is. azért csináltak egy olyan filmet, amit. Igen. Igen, azok vagyunk, ezért más is kapunk. Jön Heitláda. végre egy női főhős, és csak. Ezért utáltuk a der moment tudtok. is. Pontosan hát, ezért gyűlöltük a Mondár moment. Igen. Igen. A legjobb DC film. Azóta a... már utáljátok. Igen. Nem Kíváncsi vagyok, hogy az Oposztálon Marvel film lesz az, nem. Endgéma, en, gémet, az mondján, endgame a vizuájámen. Gondolod, hogy esetleg Robert dani Jr. Legjobb de, el, a legjobb. A vizuálban, tehát a, a, a technikai vizuálban biztos. Technikai nagy nagy diakra nem viszont. Nem, nem, én most úgy értem, hogy mint a tavaly a fekete tárgató. De? Tárgyal, de. A é, de nem. Film, nem. Mert az endgame-et mondják páram, hogy nem. Nem, nem, felesd el, A, a brilászol szóval majd tudja, hogy elő fogja venni, hogy szexisták az üzék, mert nem jelölték a Captain Marvel-t. Át, tehát az, a, az biztos, gondolja. hogy. El, de és a legjobb férfi lenni. kategóriába kellett volna jelölni, és akkor lettek volna igazán. Hát csak az a, oh, van egy ilyen konklu, tehát van egy ilyen kitétel, hogy azért ahhoz jónak is kéne lenni. Tehát, hogy azért, de de Igen, emlékszem, amikor a Fekete Párduc ugye jelölést kapott a legjobb film kategóriában, akkor hozták le, hogy kicsit emézgessük ezt a mondatot. hogy Tehát most ott tartunk, hogy a Fekete Párduc című film jelölve van arra az Oscar-díjra, amit annak idején a keresztapa megnyert. Tehát, Igen, hogy ez egy kicsit azért ezt úgy hát, lehet ízlelgetni, ezt a mondatot. Hát ez túl volt tolva az is, a Fekete Pálodzótól, attól nem kellett volna a legjobb filmre jelölni. Tehát. Hát, Na, az mennyi más képregény film volt, ami jobban megérdemelte volna? Hát Jó, most lesz egy valószínűleg idén. Igen, igen, <gül> Igen. Ja, Még ha már ilyen Disney vonalon vagyunk, én most nemrég néztem Dumbo. meg a Dumbot, és katasztrofális volt. Én, hát nagy csalódás. Én azt hittem, hogy epét fogok hányni a rengeteg cukormásztól, amit <gül> lenyomott a torkomon. Undorító volt. Én, én nagyon szeretem a Dumbot, t és valószínűleg, mint a Épp, a, rajzfilmet. a rajzfilmet nekem az az egyik kedvenc Disney mesém, amit egyébként sokan nem tartanak a legjobbak között, én úgy vettem észre, de nem tudom, nekem gyerekkorom egyik meghatározó Disney meséje, és, és itt szabályosan azt érzem, hogy ez tényleg szénné arra erőszakolták a, a Disneynél ezzel a film adaptációban, egyszerűen, egyszerűen annyira rosszul esett, úgyhogy... Az így, az így még frissen bekatapult hát a top 10 legrosszabbak közé. Nekem az animációs rújra. film egyébként a legrosszabbak között. Biztosan ne. látta, hogy egyikőtök se meg nem is 9. ment Igen, A Toy Story 4 az valami penetránz volt. Majdnem olyan szar mint a harmadik. Azt már lehet egyébként a kellemes meglepetések közül sorolni, mert egyszer nem számítottam arra, még a pixár sem, akikbe pedig bízom, szinte feltétel nélkül, hogy a Toy három 3 után Uh, lehet úgy folytatni a történetet, hogy legalább olyan jó legyen, mint a négy. Ami nem Igen. jó, mint a három, de tök jó. Tehát, hogy nagyon ügyesen hitték tovább a sztorit, és azt mondom, hogy van létjogosultsága, mert egészen a premiérig úgy gondoltam, hogy nincs. Hát, Na mindegy. Nálam a csalódásoknál van. Á, én imádtam. Mi a Toy Story jön. 4? Aha. Hogy? Hát, hát, Grumpy hát, Freddy vissza. Nem, hát ez, hát ez messze nem, nem hozta a, tri a trilógia színvonalát. Simán hozta. Ah. Hát szerintem Simán is. Hozta. Abszolút mellé juttat. Tehát pontosan az volt, amit mindenki tartott, hogy, hogy ennek így nem volt létjogosultsága, és én de ezt éreztem végig. Simán van. és jólése is ott lesz. Biztos animációsban. Nem, a csodapark. Arról beszélek egyébként. De nem. nem láttátok. Ja, hát nem. Én az előzetesét láttam, de az nem tűnt valami hűde. Pedig az ilyen nagyobb szabású animációs filmek, most nem arról beszélek, amikor bejönnek ezek a most is bejött 86 millió. De az európai a kis állatos, ilyen Aha. kínai, meg mit tudom, ilyen animációs filmek, ezek a most látta és a varáskő meg Biztos, akció, hogy jól mennek meg. ezek, mert különben nem jön ennyit. Tehát... Eh, magukhoz képest amúgy hát, jól hogy mennek. Nyilván. Tehát ilyen pár tízezre megnézik őket, és gondolom megéri, hogy ezeket a ilyen no-name animáció meket behoznak. Ez egy csodapark, az annál nagyobb. Nem egy Pixar Dreamworks, de, de egy nagyobb szabású. De ez zól. is európai, vagy az amerikai? Ö... Azt hiszem, egy ilyen co-production. Ja, tehát ez nem, nem ezek közé tehető egyértelműen. Nem, nem, egy nem annál az valahonnan. egy nagyobb Amerikában is ott volt a topödve, amit amikor bemutatták, meg szóval mm. egy ilyen nagyobbnak szerintem, most meg akarom nézni, meg mondani. Amerikai és spanyol. <gül> Na mindegy. Érdekes. De hogy nagyon-nagyon szar. Tényleg. Hú. Amikor nem működik egy animációs film, pedig egy ilyen komoly téma is témából indul, ugye egy kislánynak a képzeletbeli világában, hol egy vidám park van, és akkor ott az állatbarátaival ott mindenféle dolog, amúgy meg a való élete eléggé szomorú az anyja ilyen kómába esik, és akkor egyedül marad, és akkor ilyen teljesen ki van tehát egy jelenleg durva drámával indul, meg is lepődtem, hogy na hát ez miért a rossz egész jó kis dráma indul itt a gyajszínhez képest, majd átmegy egy ilyen jellegtelen, és, és ez tök ritka, hogy idegesítő a, a látványvilága. Valahogy minden második snitben a szemedbe süt a nap. <gül> Ez egy hogy bármit vagy? mutatnak, minden ilyen ragyog, fényes, süt a nap, és mindig valami mögül így élesen beletűz a szemedben de az animált nap. Ez és azért az Gámez, mert animált, tehát hogy animált nem, ez nem is az, hogy nap, Tehát ezt direkt ugye belerakták, hogy, hogy ez majd így jól hat, de a harmadik után már rohadtul ideges vagy, a 18. után már a falat a kaparod. A 40. után pedig már ki akarod kapcsolni, mert hát így egyszerűen idegesít, hogy állandóan tűz, az a hülye nap, és ez annyira ányom a jégét, de egyébként meg borzasztó gyenge, mint történetileg, mint nem vicces, inkább ilyen idegesítő és ilyen furra szóval ilyen. Baj, pedig nagyon animációs fan vagyok, és sok mindent meg tudok bocsátani, de ezt. Múltkor mi is itt itthon egy ilyen animációs filmbe, és így, így egymásra részünk a gyerekkel, és mondtuk, hogy abba hagyjuk. Jó. Vagy... Ne. A, a valami kisláb, vagy én nem tudom. Ja, a apróláb. Apróláb, igen, bocsánat. is, azt nem láttam Az még. Az szörnyű, tehát ilyen, ilyen annyira taszító a Azt mondjuk, ez a jeti jobb. Ez, nem tudom, ez, ez köze van hozzá? Nem, semmi. Hát... Jettiről szól ez ez tavaly az apró láb, ja. és most idén mutatták be a elvileg. Egyik sem egy húdehű, de, de elvileg a, a Jettikőjök az ilyen aranyos, meg ilyen nagyon hmm. jól néz meg ja, ez, az a ez az apró láb, az, amikor embert találnak a Igen, jeték? igen. Ó, oh, tudom. A nem is nem rossz végül is. Ah, oh, igen, igen, igen. igen, igen, igen. Csak úgy most beújtott, a találnak egy embert, meg. és félnek tőle, hogy furcsa, meg mit Meg kicsi a én még bedobnék egyet, amit tegnap láttam a kedvencek temetőjét az idejét. Oh, már. Szerintem porzasztó én az Ezzel én leszek ez a, a, a, a leszek kisebbségben, nekem ez a kellemes meglepetés. Nekem ne is is a is. Én is azt akartam, elő, is. hogy már áttértünk a meglepetésre. Nem, Nem. Tehát gyerekek, tehát hogy lehet én egy vízfa. ilyen filmet csinálni, ahol esküszöm kb. 25 ilyen, ilyen víziós álliesztegetés van. Tehát folyamatosan ebből próbál feszültséget csinálni, hogy, hogy valami történik, aztán megrázza magát, és akkor valahol más út van. Hogy de legalább nem csak sütött egy... az arcodban a például. Hát nem, nem, ez tény, hát ah, sütött ahogy, volna igen. inkább. De ez borzasztó volt. Tehát annyi, meg bevitték a, az anyukának ezt a, ezt a szálát, hogy hogy... Ne, neki gyerekként milyen izé traumája volt a nővéri előség. Menjentem, az Satt, tök a, nagy trauma volt. Kit érdeked ez is. az eredetiből. De az benne van az eredetiből is ilyen. Lesz Én leszarom, lesz hát nem működött ebbe a filmbe. Tehát ez borzasztó. De hogy a köpjú mellé drámát adott neki, és tök para volt. Ja, egy de, egy hát de csak azért Iszonyú... volt, hogy megint látomások legyenek. Még Iszonyú tenni? para volt a macska is szerintem. Ja. Meg tök Le, lehet lehet lehet lehet lehet volt, minden. hogy a kisrácsból a nagyobb lányt rakták be, szerintem egy tök jóítás, újítás, mert sokkal félelmetesebb szerintem egy olyan, aki nem csak egy ilyen kis micsorgó baba, attól azért annyira nem félek, meg mit tud csinálni. De ez a, ez a lány azért már volt olyan nagy, hogy ő már azért úgy tudott fenyegető Meg lenni. nagyon jól játszott, jó játszott Meg jól is játszott. Nekem is tetszett. Nagy a vége ah, is hih. jó volt. A Tényleg. Rásaik. Szerintem is tökítős is volt. Én is én is bírtam, a kellemes meglepetéseknél akartam mondani. Jó, akkor én előbbél vagy szavazva. Én is még egy versenyzőt bedobnék így a végére az a Menin Black a föld körül. Én is szerintem... ezt akartam mondani. Oh, ne haragudj. Semmi baj. Iszonyatos volt! Kurva tehát... adját a menin Black! -nek. De. de nekem nem a legrosszabb menin Black film. Szerintem ez rosszabb az Szerint, összesnél, ez szerintem rosszabb, rosszabb, mint a Men Black 2. Szerintem, szerintem a Menim Black 2 rosszabb ennél. Mint ez? Aha. Te uh -huh. újranézted egyébként? Újra, egy újra. újra Te abból benne van Johnny Náczi, az nem Általában, jön valami ilyen sokadik rész, e, újranézem az előzőeket, hogy... Én is újranéztem, mert ugye ö, kis az... promó csináltunk ugye a gyónaposokkal egy tök jó kibeszélőt Aha. a filmekről, és megnéztem mindet. Aha. És én is úgy emlékeztem, hogy a Menim Black 2-t és. Annyira nagyon így újra nézem, már nem volt Nekem rossz. Nekem még mindig. Igen? Hm. Ja, jó, jó és Nem azt mondom, hogy ez jó lett, igen. csak még rosszabb a kettő szerintem. Jó, Lehet tehát most az egy az meg a az az három az legalább jó, a kettő rossz. Az egy meg a három azok azok teljesen, hát az ja. egyes zseniális. Igen, igen. A három az, három is oké. az, az, az egy nézhető film, de hát az, az új Men in black sikerült elérni azt, hogy Chris Hemsworth nem vicces, pedig az egy vicces csávó. Hát Na, nagyon nem karaktert az. kapott. Yeah. Nem kapott karaktert. Nem? Három karakter volt mindenki ebben a filmben. Tud, mindenki éppen olyan karakter volt, amilyet a szituáció megkíván. Kicsit az olyan, olyan a... Walking dead ez a dolog. A Teszt a Tomzon a, a sztorja viszont jó, tehát hogy tényleg ki tudtak találni valami olyat, hogy, hogy na ilyen még nem volt, hogy ő jön rá. Hogy, tehát, hogy be akar kerülni, és akkor rájön, hogy, hogy mi ez, és kinyomozza, és úgy találtak. Hát nem csak aztán ebből a... sem tehát Nem, ég. Végül nem, de hogy lesz legalább valami na. Na, valami ilyesmikkel kell. Igen az elején még úgy még, ja. Mert ez valami olyan ötlet, amit még nem láttunk, és tök oké, és hogy nem csak így is be lehet kerülni, vagy nem tudom. De aztán igen, aztán átmegy el bugyut a hülyeségbe. Van egész. még nektek valami? Hát még azért egy helyet tartsunk fel a macskáknak, de a, a macskáknak éneken, a meg, meg a ízésben tartozik lehet, de... amúgy, amit viszont Freddy meg szeret, most csak ilyen film van, de én nagyon nem szerettem a midway Nekem az a meglepetéseknél van. Nekem én nagyon... Én... Nem... Azt tudom, hogy olsom kritikádot és, ja. és nagyon rászlom Nekem ez pejemet. egy ilyen volt, pedig én nagyon bírom az ilyen filmeket, de ezt, ezt nem tudta Jó, hát a, semmi, a karakterek azok valóban rettentő felszínesek voltak. Igen. De, de maga az, az ok-akció... nem értettem meg, meg, hogy mi történik a filmben, pedig nem vagyok hülye megbuttam, meg szeretem a történelmi filmeket, de egyszer nem, nem fogtam föl, hogy ki mit miért csinál, a japánok, uh -huh. az amerikaiak, hogy kerül oda, miért van ott, egyszer nem tudta ezt a uh, időszakot hát, nekem uh... bemutatni jól. Látványban jó Igen. volt, csak annyira repetitív, hogy uh -huh. a 30. perc után már ja, ugyanaz van megint. Uh, én én elvultam vele. Akkor a meglepetések, hát menjünk. Hát, hát, mert... Párat jó. már említettünk én, amit bedobnék, ezzel nem fogtok egyetérteni de számomra az volt a Rambo 5 én azt, azt tökre, tök, én is, írtam. Én, Tehát én ahhoz, is el voltam be. Ahhoz képest, hogy én lehet, hogy ez azért van, ezt azt hiszem a kibeszélőben is mondtam, hogy én már akkor láttam, amikor már megjelentek róla a kritikák meg a vélemények, és nagyon leadtam az elvárásaimból, és én én el voltam azzal a filmre szerintem. Számít, szerintem tök jó volt. Úgyhogy én ezt a top 10, amit uh, idén elrontottak, uh, listába rakom. Top 10 befejezés, amit nem sikerült jó megcsinálni. <gül> igen. Nekem is inkább csalódás, noha én egyébként el voltam vele, de vannak benne hülyeségek, abszolút, de Csap szerintem a vége is szórakoztató, meg vannak benne tőle. tényleg. Igen, a vége az eléggé szórakoztató. Az nagyon beteg, ja. <laughs> Az beteg, de, de inkább csalódás, tehát a négy után azért én jobbra számítottam, meg a Creed filmek után, hogyha a Stallone azért nem ilyen szupercellázik, hanem rendes mozifilmeket csinál, pláne a Liblin karaktereiből, akkor azért az jó, vagy ennél legalábbis jobb de tényleg nem volt olyan rossz, mint mindenki beállítja. Én, jó, hát szerintem se volt borzalmas film, de nekem is óriási csalódás, és főleg a negyedik után, és én erre gondolom, vagy erre mondom, mondom azt, amit a Freddy a Toy Story 4 hogy így annyira felesleges volt az egész tehát ezért visszahozni, hogy most megint elvegyenek tőle mindent, és igen. megint vérengezés és megint legyenek. egyedül maradjon. És el, igen, egyedül. és ugyanott vagyunk, mint a negyedik végén. Pontosan, igen. Hát ez, ez nem volt egy Rambó film, Úgyhogy Ha úgy, é, úgy nézel igen, rá, akkor, akkor tök jó Egy volt. sima akciófilm volt, nem, nem rambófilm. Másik ilyen, ami a, ha már volt szálló, akkor legyen varci is, meg nekem a Terminátor új része is olyan volt, hogy én, én el voltam azzal. A hát ez egy kellemes meglepetésnek nem, nem mondan igen? Ez viszonyítás kérdése, ha önmagában nézem, akkor nem. Ha azt nézem, hogy milyen rendülettel állította bele szinte mindenki a földbe, akkor én el voltam vele. Tehát akkor ahhoz képest viszont, amit kaptam, az sokkal jobb volt, mint amit vártam. Tehát ha úgy nézzük, akkor mondhatni meglepetésnek. Apropó, mindenki utálta, én kiállok mellette, Gergő, meglepetél, az előbb nem mondtad a fenetiket. De ja, azt az agya már törölte, hát az is még egy másik ilyen izé, úgy kő volt. Szerinten. Teljesen, teljesen. Azt Azt nem állítólag állítólag benevezték az Osszkárra. Állítólag nem. beküldte a rendező. 18 volt. 18 beküldték a legjobb filmkategóriába, tehát azért ma tudunk azért viccelni az akadémiával. Meg jó, akkor még a rossznál azért mondjuk be a legrosszabb élménynek az aranykesztyűt. Jó. Nem voltak már meglepetések. meglepetések. Nekem egyébként a legnagyobb meglepetés, amire ezt szart vártam, és, és tényleg így, wow az év egyik, tehát egy nagy kedvencem lett belőle az a Wall Street pillangói. Az nekem uh, is. Azt én imádtam azt a Nagyon jó, jó az a film, igen. Épp, épp én pont emiatt értem meg csodásnak, hogy ennyire <gül> mondták ezt. Nekem azért nem meglepetés, mert én már a Voxos kritika után néztem meg a filmet. Ha. Már felhúztatok, hát hogy meg, az. Azt, hogy az López az de... film. Ráadásul ilyen striptízes. Tehát ebből... Tehát valami gagyi végjáték. Ott, ott a karakterek idegesítettek. Engem is, de ezek. Nem jobban, ezek mint nem a volt zavart, farkasában. Tehát, igen, tehát, hogy ott ezek. Ott is ilyen mindegyik szereplők. egy seggfej. Na jó, de a... ők legalább nem állították be jónak, míg ezek a nők igen a Jennifer ennyire nem volt ez fontos. Talán így van, de annyira nem volt fontos. De a Jelo kurva jó benne. Tehát, hogy simán ott, ott kellene legyen a legjobb nőim elég jelöltek között, mert, mert tényleg ez egy fasz alakítás, Egy jó karak, jó alakítás. Tényleg Nagyon uralja a vászlat. Olyan, mint a tehát, ott Pitta. van, akkor jelenléte van. Igen. És ez tök fura, hogy őt így látni. Mert, igen, és mert hát... sokan mondták, hogy érdekes, hogy várni kellett 20 évet, de hogy most bebizonyította hogy, bebizonyította, hogy ő ilyet is tud. És ja. Én nagyira nem, nem állultam el tőle. Én nem kurva jó volt. Mm. Szerintem is. Nagyon és jajutam. úristen, de volt. Úristen, az a, a rúd Az tény, hogy sexy volt. Tehát azt az meg kell neki hagyni, hogy igen, szexi volt. Na akkor a csajokról, a pasékra, a halálos ironban a hopsz és só, az milyen kurva jó volt már gyerekek. Ez <gül> <gül> ekkora poén. Poén, é, de, de sz szerintem pont olyan jó lett, mint amilyennek vártam, úgyhogy én nem raktam be meglepetést. És ez meglepetéshez, pont az, amit vártam. Mondjuk ebben van valami. Igen, hogy azért meglepetés, mert nem lett szar Hmm. Még abból mindig hát csak annyit maximum. láttam, amikor a Johnson mondja a Statennek, hogy én megvan, hogy mi idegesít a legjobban benned. A hangod, ki? a nazálisan kis kamaszos Harry Potter hangod. <gül> <Egy> nem <-ként, gül> mondjuk ebben igazatok van, ki is veszem, mert tényleg végül is én is ezt vártam igazából. Biztos jó film, ezt igen. egyszer megnézem, csak az a baj, hogy kicsit eljössz, hogy két és fél órás majdnem. Hát csak két Annyi óra tízben, az utolsó nekem perthoz fölösleges egy kicsit, de amúgy már. a külön. De az is, hát az is hát most szóval ezzel nem igazáhoztat meg a kedvem. Ha ajánlani akartad, akkor mást kéne. Gyorsan elmegy, végig. Szóval, ja, igen, meg az ahogy. érdekes, amit a Black Sheep mondott nekem egyszer, lehet, hogy az adásban is elhangzott, de hogy a jeleneteket pár pillanatot láttam a filmből, és te mondtad, Black Sheep, hogy figyeljem a Stétemnek az arcát, hogy mindig ott vannak a grimaszok az arcát, hogy vigye el röhögim egész film alatt röhögögök, közeli állapotban van. <gül> ez rohadt szórakoztató film. Hmm. De ha, akkor egy olyan, ami tényleg meglepetés, és szerintem senki nem várta, hogy jó lesz, az az Alita. Ezt akartam én is mondani. Az ja, Alita ja, ja. az a film, ami nem. Igazából azzal meglepett, hogy nem lett rossz, de, de te azzal, lepett meg, lett. azzal lepett meg a leginkább, hogy én ezt nézni akarom tovább. Tehát, hogy mi folytatást akarok hozzá. Ez lesz végül. Hát, talán. talán nem. Talán, nagy igen. talán van, igen. De nézzük ugye az, az, az annyira nem be. meg a filmet, hogy nem tudják biztos, hogy lesz folytatás akkor viszont ne, ne hagyjuk ennyire nyitva, mert ez egy félfilm. Nem akarom, hogy az legyen vele, mint a, tudom, az aranyiránytűvel, hogy, hogy, hogy egyszer nincs vége a filmnek, el van vágva a sztori közepén, és akkor talán lesz egy második részt. Tehát, hogyha nem egybeforgatunk le három részt, hanem csak egy filmet csinálunk, akkor legyen egy kvázi lezárást valami, ami tudjuk, hogy a történetnek még nincs vége, de hogy valami, valami, valami győzet le, vagy valami legyen valami lezárás, aztán majd, ha fújja, sikeres, akkor meg lehet oldani a folytatás, de ez a nincs, hanem ez a le van vágva a sztorik felénén, és akkor hajrá, hát ez, ez, leg... ez egyetlen gáz benne, de amúgy tök, ő... tök jó, tök szórakoztató és én egy egy a effektoszkárt is. Az a... igen, annak ott a helye a Fantasztikus. effektek között, mert szenzációsan néz ki. Igen. Ja. Hát még az, a horrorokban az álomdoktor például, ja, ja, ja, kellemes meglepetés volt, igen. hogy sokkal rosszabbat vártam tőle. Én hogy tudtam, gyerekjáték... hogy jó lesz, mert Mike Flanagan csinálta. gyerekjátékot hát... én nem láttam, én egyik gyerekjáték része láttam, és gondoltam, hogy Végignéz... nem ezzel fogom elkezdeni. Ez az új része, az idén az összes van. gyerekjátékot, és láttam őket egyáltalán, és végnéztem őket, és hát egy ilyen tök szolakoztató tresvűesek, vannak kurva hm. gyengerészek vannak jobbak. De, de tök meglepő, hogy Ezt mennyire... Ezt az ujjat én is láttam. Mennyire Fun. jó pofa. Fán, egyszerűen egy jó pofa. R brutális, vicces, van benne egy kis ilyen ugye mostanság divatos gyerekcsapat Stranger Things style része is, szóval... Hát meg ez az egész technikai megközelítés, ja, tök okay és nagyon jól, jól modernizálták a sztorit. Ugye a voodoo-t ilyen technikai dolgokra, és, és teljesen jó, teljesen jól működött. És a e, Meg a, a Mark Hamill a hangja, tök ah, jó. igen. <laughs> Ja, nem nem a itt kell megújítani. Bármit csinál, hmm. szeretjük. Tehát Igen, itt kell a megújítani a... egy egy egy egy holt egy ribút, vagy szép ilyen ribut olni valamit. Barina vagy na, míg azt gondolom, hogy a Mark Emil karrierének csúcspontja az a Jay és Néma Bob filmben volt. Az annál nagyobb szerepet. <gér> <gér> a Dacon Vágó. életében nem játszott annál jobb szerepet, és itt mondják, hogy ilyen Luke skywalker meg ilyeneket dobálóznak állandóan, de a Dacon Vágó az azért oda vágott. Tehát az, <gér> az horror volt. ha már horror, akkor én a Mamit még bedobnám, mert az is engem teljesen <gér> uh, meglepett. Ott hogy... inkább csak az Octavia Spencer. Az Octavia Spencer kurva jó. Kb. ennyi nekem. De... nagyon jól játszotta, igen. <gér> <gér> De, gyönyem, az az de ott van nagyon volt benne. De, de engem rögten végig, Tehát én nem vártam tőle semmit, de szerintem izgalmas is volt, meg akkor még bedobnék két ilyen vígjátékot, ami ilyen litérő akárminek tűnt, de ahhoz képest ilyen egész komoly. Végeredmény volt az egyik az Instant Család. Instant Család? Nekem is meg a megnevezésem. Meg a Családi Bunyó. Az Ó, is. Az annyira jó az a film. Tök cuki a Családi Bunyó. Ja. Azt én is úgy kezdtem el, hogy jó szóljon valami a háttérbe, és azon kaptam magam fél óra után, hogy oda vagyok tapadva, hogy ez kurva jó. Mm. Ja, az nagy, nagyon bírtam ezt a filmet az Micsit, is. nagyon jó a van. Picit az a kamasz fiús film, és nem ugrik be a címe, amiben jó, a szobás, az. az. kicsit még azért, azért az is olyan volt. Ez is aranyos volt. Poén kellett volna. Most nem regnéztem meg egyet. És bírtam, mert szerethetőek a kölykök, és az nekem így elvitte. Meg Tehát igen, a az fekaszrác azt egyszerűen imádta. Meg nagyon-nagyon szép volt a fináléja. náluk? Igen, és ilyen Na, meglepően, meglepően komoly és. Szép meglepően volt. érett. Igen, érett hát volt, a igen. Ilyen végjátékoknál ez nagyon ritka, hogy ez bemerik vállalni, hogy így van vége, és tök jó volt ezt látni. Mm. Na nekem ilyen volt az életlenség is egyébként, egy ilyen tökéletes vége. Jól ez Én nagyon bírtam, szerintem ez tök, érett, tök uh, jó megrendezett nagyon, nagyon nagyos volt volt benne, szerepő. eredetiség volt benne, tök jó volt. Ö, megmondom, a két főszerepője nagyon elvitt. Nagyon jó volt a ketten, voltak, külön, külön is, meg együtt is. Tök bírtam igen. őket. Soda és és meg a meg a játék, azt sokan nem szeretik, de én már kétszer is láttam, és tök jó elszorakoztam, mint kétszer rajta, az az <gül> Én bírtam azt én, én, de én azt megnéztem, és egyébként én nekem a film felénél esett le, hogy ez azért übergáz, mert őber a taxi. Ja, ez ahogy... nekem a film feléméles, hogy bazd meg, hogy itt ez erről szól. Az, az egy komoly pillanat lehetett, így a néző 99,9%-ának ez ahogy beült a filmbe lehesset. Esküszöm, itthon néztem, ezt is úgy tettem, hogy... Ne érez magad kellemetlenül miatta, semmi gond. Ezt is úgy tettem, hogy háttérzajnak jó lesz, és ez az is maradt, tehát ez ilyen tényleg... De engem idegesített, hogy egy Uber-reklám az egész film végig. Amúgy ne, aranyos, tehát nem azt mondom... Szerintem vicces, meg jó a párosuk. Vicces, meg tényleg jó a párosuk, de mondom nekem ezt, hogy a. így leesett, hogy bazd meg, ezek uber reklámoznak itt nekem már fél órája. Már a címben És... is. De igen, már, nem, mondjuk, nem ott, mondjuk össze, ott rosszul, mert uber gáz, tehát ott, ott az nem Igen, az übergáz. Ugyan, én. Nálam az év meglepetése az, az első filmek egyike volt, amit idén láttam, ez titeket szerintem annyira nem érint, de az Asterix a, a titka. Azt az, én meg akarom az, nézni. Az engem ide. teljesen meglepet, mert én ugyebár nagyon szerettem az Asterix képregényeket, és a story fogott meg itt az erőzetesnél, hogy basszus, ez tényleg egy jó, jó történet. És nagyon is. Tehát így, így sorra verte szerintem történetileg a akár a klasszikus kiadványokat is, és amilyen mindenképp meg akartam említeni ezt a fiatra, utána megnéztem az előző ilyen 3D-s Asterix rebootot, az Istenek városát, ami még ennél is sokkal jobb, mert még annak is egészen pazar a története, és tök jó poénok vannak benne, vizuálisan rendkívül jól adaptálták a képregények világát, úgyhogy aki gyerekként tudott valamit kezdeni az Asterix-el, az nyugodtan tegyen egy próbát ezzel a filmmel, a varázsítal titkával, de leginkább az Istenek városával, mert nagyon-nagyon jó irányba ment az, az egész. Nem keverendő a, a filmmel, mert azt inkább ne nézzék az ne meg, hogyha az Istenek Hát az gyerekeknek annyira Istenek nem. Az, a gyerekek e ne nézzét, én az a... előzőz gyerekek. akartam még mondani, hogy bár már a meglepetések... már vannak benne gyerekek. De... Hát é, vannak, csak vannak, szülek, vannak, csak gyerekek van. Bár most már a meglepetésekről beszélünk ugyan, de a csalódásoknak egyet kihagytam. Valószínűleg azért, mert így is tetszett a film, de kicsit erősebbet vártam volna egy olyan rendezőtől, akinek olyan film kötődik a nevéhez, mint a Get Out nekem a mi egy kicsit, kicsit És Szerintem csalódás a csalódásoknál volt. még nem tartunk. meg nem, nem tartunk. Nem kezdtük majd. még elmondani? Hát hát izé, de hát mondtuk az Annabelle 3-at. Szerintem nagyjából sok mindent elmondtuk. Mondtuk az Annabelle de... 3-at, például. A de az Gándéxen. a legrosszabbaknál volt. De én ott azt mondtam, hogy csalódás. Na mindegy. Össze-vissza beszélünk vissza mindegy. Nem érdekes, hogy akartam mondani, hogy a mi az nekem nem, nem annyira jött be. Lát mindig... ott a történet volt. Én nagyon volt az egy jó film, csak a... igen, a sztori kicsit ja. olyan. Az a baj, jön. hogy az a film nagyon furcsa, és nem mindig jó értelemben furcsa Valamikor, amikor, tehát volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy ez annyira bizarr, hogy ezzel nem tudok már mit kezdeni, és Én... a Lupita a Nyongó nagyon jól játszott benne, kétségtelen voltak benne, baromira erős pillanatok, meg, meg olyan jelenetek, amikre ha csak így elgondolok, akkor útbőrözni kezdek, ami azért ritka. És ha már csalódások, hát én mindenképp meg akarom említeni még, sajnos ezzel nem tudom, szerintem lesz aki egyetért, lesz aki nem, nekem a Mitsomar kicsit. Igen, nekem többet is vártam. Többet Kicsit vártam én tőle. is egyébként többet vártam, de nem, nem. rossz. Még a az én... annyit, hogy én annak még mondjuk nem. tartozom egy újra újranézéssel, mert mindig nem néztem hogy és biztos vagyok benne, hogy másodszorra azért jobban fog működni, már Am nekem is jobb az van, hogy... Hát igen, adag. csak a logikai bufenceket nehéz kimagyarázni hát, második de, nézéssel de, is. De hogyha jobban, tehát ha már tudom, hogy mire számítsak, akkor lehet, hogy jobban tudok koncentrálni hát olyan dolgokra, attól, amikre először nem tudtam koncentrálni azért, mert a, arra koncentráltam, hogy mit nem értek. Érted? Tehát, hogy jobban összeáll egy kicsit az egész, és eredeti nyelven akarom majd újra nézni. Úgyhogy azt az még, még megadom neki, hogy az lehet egyébként, hogy... Mert nekem is az van, hogy visszagondolok a filmre is, olyan jelenetek jutnak eszembe, hogy én is ó, az rohadt para volt. Igen. Ugyanakkor meg emlékszem, hát a hogy kerül, a, a kertes film... rész. Igen, igen, igen, igen. Az Vagy a végén, ami történik. Jaj, jaj. Tehát, hogy azért az, az alapvetően az, az jó film szerintem. Jó film csak volt, de kicsit én többet vártam volna azért. Tehát ott után nagyon magasan volt Én részt. kb. erre készültem. Én, ja, én is úgy, se csalódásnak, erre. se meglepetésnek. Én se írtam föl semmi. És a, és a, a mit szomál, az, ja, top listánban, de, nem, de igen, csalódás, igen, csalódás és meglepetéshez nem. De csak a... Mi átmehetünk amúgy a csalódás, csak még a meglepetésnél pár címet megemlítenék, amit már Ergő is mondott, a dermesztőhajszal. Az szerintem is az jó volt. szórakoztató is volt. Én is bírom. Az ilyen nagyobb blogbásterek közül Ugye a Disney-től kapott élőszereplős filmek minőségét tekintve az Aladdin szerintem oh, igen, egy teljesen az, korrekt az ö, feldolgozás korrekt, volt, ami így hozzá is tudott adni az egészhez, meg így jó volt, ezt pedig rohadt nehéz volt átültetni. Tehát ettől egy ilyen rohat nagy szart vártam annak is hát, a, a Smith, ahogy benne. Mert a Will Smith féle igen, ezt, ezt a jean ezt nem lehet jó megoldani, és így megoldották. Mondjuk és nekem az szerencsés volt, jól mert... működött, hogy nem akarta utánozni a Robin Williams-t nekem az azért működött, mert én az oroszlán király után láttam, és, ja, euh, ja. és annyira, annyira élveztem abban a filmben, hogy megcsinálták rendesen a dalbetéteket. Igen, hogy hogy nem csak az volt, hogy emberek szaladnak, hanem tényleg ezek a monumentális tízletek, ez azok így csinálni. Ugyanakkor néha meg az arcomat kapartam, tehát az a, az a öm, szőnyegen éneklés az az év egyik legrosszabb jelenet, ez annyira hmm. szarul nézett ki. Amikor, amikor Jászminnal énekeltek. Igen, igen, igen. De igen, összességében igen, egyébként nekem is a kellemes meglepetések között. Inkább a meglepetés. Abszolút vagy szórakoztató. Igen, szórakoztató. Az, úgy, az úgy konstans a nézők nagy részének az volt. Ja. Az ja. Én még egyet a... bedobnék a meglepetéseknél, az nemrég beszéltem róla a Valán, az a magyar film, az ami, ami azért oh, lett meg, mert végre tudtunk csinálni egy skandináv filmet, igen. <laughs> és ezt nem sokan ö, gondolták volna, de végre egyszer, úgyhogy ez, ez nekem egy meglepetés volt pozitívan. Meg a pusztított még bedobnám, ja, pusztíto, az mert az nekem, nekem tökre tetszett. Az, az emberek azok eléggé fújolták. Azt én és értettem egy, mert tök bírom azt a filmet. Egy nagyon lassú film, de szól valamiről, és, és jó nagyon a, erős a alakítás. Meg jó meg kurva jó, tök jó ja. a, a fordulat. Igen. Úgyhogy tök jó bírtam. a bankrablós jelenet. Szóval azért vannak benne erős ja. Ja, ja, ja. Még én, én az aki bújtott... Aki bújt, Az, az, az is rendben volt, igen. Az nem nagyon nagy meglepetés volt. Meglepetés, az. senki nem várta ezt. Szerintem se gondolta senki, hogy a mai napig nem tudom elhinni, hogy a, a ruby meg ez a. A színésznő, ez két különböző ember. Én meg vagyok győződve, hogy nem. Tehát ők szerintem ugyanaz, csak mindig másik néven mutatkozik a be. A Márgó A biztos vagyok benne, hogy abban a filmben is ő volt amúgy, Tehát ezt ez nem, nem létezik, hogy van igen. egy éppen, És tök ugyanúgy néz ki, és máshogy hívják. Tehát, tehát ilyen, ez a ilyen... Samara a... ez egy nagyon nagy csodálmú. Ah, az a múlt, igen, igen. Tök, igen egy tök popa, tök film volt a filmtörténelem film egyik legfrappánsabb záró mondata. Igen. igen, az ott van a legjobb domák között. Az nagyon jó volt. És ha már csak Csalódások itt az előbb csak egy pillanatig említettek. Nem várja el, amit... még azért, amíg még a meglepetés szerintem mondjuk el. Mert nem még mondjuk. a Doom az ott van, srác. Jaj, hát az nem. Jaj, az az az a van a van. nem mondtam, hogy menjünk a csalódásokhoz. Hogy... Én, én is a Doom-ra akartam volna látni. Én, én még a, a Pokémon-t nem gyorsan. Az, az aranyos volt, igen. Tök az aranyos is vártam, volt, és egy nagy szart Meglepően grandiózus volt, és jó kitalált, és kreatív. Ez a mit vártam és mit nem, ez most a Star Wars-nál és semmit nem vártam, és azt nagyon megkaptam. Ez, ez De van akkor, ilyen, nem, igen. akkor nem csalódás. Igen. Igen. Meg a gyermek című még nem látta valaki. Láttam, én, igen, én, én csak szevezek hm. vele régóta, jó hogy állítólag pofag. az jó. Igen. Aminek ne próbáljatok meg az eredeti címére rákeresni a magyar alapján. Igen. Sose lesz meg. Valami hol. The hole in the ground. The hole in the ground. És a gyermek. Hát, ja, igen. Ugye, a ugye, a föld, idén volt, a minden horror filmben gyermektől kell félni, ugye. A csodagyerek, a kedvencektemet a, a, a gyermek, fiú, a mi még még gyerekjáték. Fiú. Brightburn. Brat igen, az well, szóval fiú, jó az igen. Az ezek, az. ezek És hát nem túl jók, és ez a gyermek, ez anabelle teljesen baba. jó. Opa. Ja, tényleg, Annabelle igen. Szóval csupa ilyen kölyök paráztatás, de ez a gyermek, ez a hole in the ground, ez, ez amúgy nem volt rossz. Ez egy a... ír, egyébként egy ír horror, tehát az is ad neki egy ilyen külön kis... És ha már említetted, az íris, is jó volt. <gül> <gül> <gül> Na, de tényleg, tényleg, beszélgessünk a Doomról. Nem, még a Sazámot is zárójelbe oda hogy szerintem az is tök aranyos volt. Én szerintem is aranyos volt Én azt a csalódásba raktam. Én nekem az nagyon tetszett. De a Doom meg a meglepetésbe? Igen, Gergő, nem érted ezt a... Azt mondta a Gergő, hogy 7 pontos film a Doom, de majdnem 10. Tehát ezt a mai napig nem tudtuk Igen Ezt a mai napig lehetne. Tíz is. Ez annyira, annyira megmaradt ez. Azért, van a Doom jó. Ha igen. már egyébként imádjátok a hőlékballont, akkor nézzetek meg a léghajósokat is. Én meg akarom, de sehol nem vetítik azt a rohadt filmet. De Eddie Redmayne van benne. Uh, Eddie Redmayne a legkevésbé idegesítő karrierje során. Ó. Oh. Úgyhogy nem fog fájni az Eddie Redmayne egyáltalán. A Felicity Jones meg... Uh, Továbbra is türemény. Bár az elején egy kicsit fura a karakter, de azt nagyon meg lehet szeretni. Nem, ez inkább ez is egy ilyen izgalmas film, ugye egy ilyen uh -huh. nagyjából valós időben játszódik, másfél óra, is, és rohadt jól néz ki. Úristen, gyönyörű látványvilága van, és tök izg is, és érdekes, is. nem olyan jó, mint a Hőlyeg Valon, de egy ilyen tök jó film. Úgyhogy ezek a légbalonos filmek idén nagyon jól mennek. Nekem ez meglepetés volt, mert nem gondoltam volna, hogy egy ilyen jó kis látványfilm lesz belőle, egy ilyen jó kis uh -huh. izgalmas. Kis brit film, vagy nem tudom, és így, wow! Úristen, ez meg akarom csinálva. nézni. Úgyhogy de. mindenképp ajánlom, meg de, ez, de Te moziba láttad már a között Moziban, igen. Tehát hát itt is csak a művész vetett. gondoltam. Áltam úgy, hogyha másra nem tudod, már a TK-ban Ja, a TK-ban már jönhető? Fenn oh, van, van, igen. Igen. Na. Hát, mert várok még, hogy ha januárban a művészmozi, mert hallottam, hogy egyébként rohadt látványos. Moziba érdemes. akartam, mert Csaba is mondta, hogy érdemes moziba olyan látványos, és Igen. az úgy jobban kijön, és tényleg tök jó volt. Hát ha januárban a művészmozi műsorra tűzi, abban reménykedek még. Még most Kaj, az üzére is meghozta a kedvemet ehhez a, ehhez a lányhoz, a, a tűz, égő lányhoz. Portré. Az, a, a lángoló fiatal lányról. Az a lánya igen, igen. fiatal igen. Igen, igen. <gül> és, és még <gül> hasonló, mint a léghajósok, csak abból a szempontból hogy egy, egy ilyen valódi pionír a Sarkvidék. Én azt is bírtam. Oh, ja, ez az jó jó volt. Az jó. Annak az utolsó, a végen maradt meg, betolcsult az, az utolsó 10 perc az Mert Hogy mi kezd el egy medvét? Ez alap. Ez egy átlagos szombat, ne vicceljetek. Nagyon jó kis túlélő film, én láttam. A jó. All lost, csak a Metsz Mikkel zennet. Ja, jaj, ja, ja. Nekem Na. egy filmem van még a csalódásoknál, és támogatban kifogyott a listám a LEGO Kaland kettőt azért beroknál. <gül> Ez nekem én is Nem olyan jó, mint az egy, de én is kedveltem. Hát én, én csak túlgul, én csalódásként éltem meg, tehát Ez nem, nem egy nem. vállalhatatlan film, vagy akár, mm -hmm, de, mm -hmm. de azért messze nem nyújtotta azt, mint a legelső. Hát amíg egy, van egy, egy nagyon jó film, egy olyan, mint a Lego, ilyen 10 pontos kb. mert nekem az az. az És hogyha ilyen. az készül egy ilyen 7 pontos folytatás, az még nekem nem csalódás amúgy. Tehát, hogy, hogy hát én azt nem gondoltuk, hogy, hogy olyan lenni. lesz, igen, 10 pontos. Hát az pontos. azt nem lehet úgy megcsinálni. De, de így is egy isteni csoda, hogy ilyen jó Tök lett jó az első volt, Lego. Igen. De engem nem bántott. Történelem legjobb et mennyével. <laughs> Annál jobb et, a, mert az de, nem volt még filmben. A izé az bántott, és az egyik legnagyobb csalódás, Jemmy Nyman. Oh. Nem, nem láttam. Ez nem volt olyan rossz. Én nem tőle olyan sokat. Hát én ennél kb. háromszor ilyen ennyit. Hát azért most egy miért mondod, beszélünk, egy, egy, egy, egy mozgó vonatról lőtt ki valakit egy kilométerről, most miért mondod, hogy. Oh. hogy... <gül> Meg Angry, mikor csináltuk Akkorak olyan olyan nagyon film, jó hogy... filmet? Hát a P életét. A P életét. Szerintem, Szerintem az van. se olyan nagy vasszisdás. Úristen, na az év egyik legjobb filmje volt. Szerintem oh. is. Ja, hát ez jó, a... nekem a Doom. De... Na jó van. Jó van. A Doom jó. Kedves volt, hallgatok, lőjék elve. be, hogy akkor. Ki hova? borzasztó. Kár érte, nagyon. melyikért? A Jemmy Ryman-ért. A ja, ja, mindig nem. Annyira sokan próbáltak rábeszélni, hogy végül csak azért se néztem ha, meg. Felesleges. Ah, Egyébként inkább beemész macskákat nézni. Igen. De abból hidd -e, hogy jó, többre fogok emlékezni, mint a Jemmy ryman Az nem nem, biztos. Nem. Én is biztos a, kolibri fogod projektet? a szemeidet. A Kolibri Mit? projektet, azt csak én láttam. Ezt még nem láttam. Én nem láttam. Az Hallod, ez nekem akkora me meglepetés. Ez egy Jesse Eisenberg-es film, nem? Igen, igen, igen. És arr igen, arról szól, hogy emberek két órán keresztül kábelt fektetnek. Igen. Szó szerint erről szól. Egy kábel kialakítás. Opti... Igen. Egy, egy optikai kábel kihúzásáról szól a film, hogy valami tized percet nyerjenek a tőzdei információk. Ahogy tehát, hogy a strádáján tőzsdei... Szuperstrádáján. Szuperstrádáján, igen, erről szól a film. És olyan, mint, a, a, mint egy... Bocsánat, Freddy, mint egy Ósem film. Tudom, hogy ezzel most nem hoztam meg, de ez jó. Tehát ez kicsit ilyen ügyeskedős, kicsit az olsen filmekre, kicsit a War Dogs-ra hajaz, nekem rohadt. Hogy a ballon? Az azért jobb volt, de nekem nagyon-nagyon tetszett. Ami csalódásnál szerintem jó film, de mégis a csalódáshoz raktam be, az a Yesterday. Az az Azon kedves. Nekem abszolút jó film, de egy Danny Boyd, Richard Curtis párostól, az ez kevés. Biztos, hogy tudnak többet, de Sokkal többet olyan kis kellett, bájos olyan. valami tök jó, volt. Tök jó, bájos, tök aranyos, de olyan egy 70%-os filmet nem vártam, inkább egy 90%. Ah, egy, egy, egy kicsit túl melankolikus volt, nem? Meg olyan, olyan, ne nem működött túl a kémia romantikus. Lily James meg a James nem között. Egy talán nem működött ja. a kémia. Inkább az volt a baj, de akkor én bedobom az atombombát az évtized csalódása, és egy filmre se voltam még ennyire mérges szerintem. Starkos. Ez a Once a Time, mint Hollywood volt. <gül> yeah. Tehát, hogy... Tényleg jó, stát... akkor a rendben. Én, én, én, én, én nem élveztem a Once Upon a Time-ot. egyáltalán. Tehát így volt benne olyan mm. négy, vagy öt jó jelent egy olyan... Hát most így megpróbálom összegezni, hogy a 40 perc tetszett a filmnek úgy a, Úgy igazán a két és... Több mint két és fél órás játék idejéből, és... Én ezután éreztem azt, hogyha Tarantino-nak ez a nagy grandiózus film, mert azt mondta, hogy tényleg ez így kb. a legnagyobb amit csinált, és tényleg amúgy költségvetésben ez van kb. a legmagasabban a Django mellett, akkor lehet, hogy nem kell a jövőbennek ilyen hatalmas masturbációkat csinálnia. Mert ezt De a filmet én úgy jöhet, érzem, hogy magának készítette, és, és teljesen elfeledkezett uh, arról, hogy, hogy mitől működik egy film. Számomra nem működött a Van Upon a Time in Hollywood, és ezt sem fogom soha újra nézni. Ezt muszáj voltam kérdni, tudom, hogy nem értetek egyet velem. Nem, nem, nem, nem, így jól, így változó, nem, nem, és nem, nem. A Negyedik a, a filmbarátok toplistáján az öt együtt. Igen, tudom, <hih> és, és, és, és, és tényleg én is szerettem volna szeretni. tényleg úgy mentem oda, hogy na itt a nyár vége, annyi szart láttam már, és úristen, végre jöhet az új Tarantino film, és Brad Pitt, és Leonardo DiCaprio, és Margot Robbie, és minden. És így nem értettem a Nem filmet. lehet, Gergi, hogy a dúmot pont pont után nézted meg, és akkor az, hát az, az, az amerikai ninja után nézte. Igen, így. Így. Igen tehát az, az, az amerikai ninja sörözés Jó, után az amerikai ninja, ut az amerikai ninja után, amilyen állapotban voltam, én is éreztem volna adni. Tényleg, abból kéne az ötödiket is most már. Annyira oh. nem sürgős. Hány oh. van abból? Túlsó vége lesz. Nem elég. Nem elég. kell rohanni, <laughs> az át meg, meg, meg akkor mert dobjuk be, hát ebben az adásban beszéltünk róla, a másik éves csalódás, tehát Star Wars. Star Wars. Csalódás, sajnos óriányos csalódás. Róla. Hát talán, valamennyit. Ilyen, három és fél órára nem volt hosszabb. Kellően megérveltük, a... tényleg Star Wars belém nem rúgott még ennyit így. Úgyhogy ennyire ugye, érdekelt egy film, és ennyire ugye, szerettem volna szeretni, és tényleg mennyi lehetőség volt benne. Csak ahhoz képett annyira vicces volt, amikor <gül> van egy ilyen kis csoport beszélgetésünk, és beírtam oda, hogy, hogy jaj, de jó, hogy reggel kilenc órás vetítésre megyek, és nagyon fel voltam dobódva, hogy, hogy még soha nem mozisztam ilyen korán, még az se zavalt, hogy Star Wars nézek. És a Gergő megírta, hogy, hogy Hát Star Wars-a kezdeni a napot sosem rossz, aztán nem reagált senki, aztán ő megnézte, és csak azzal a beszélgetés, visszavonult. Itt <gül> <gül> tényleg egy bondú voltam haza, és így megláttam azt az üzletet, is, így. Ja, muszáj voltam sajnos retractelni az egészet. tényleg nagyon-nagyon szomorú hát volt. Nagyon-nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon nagyon méltatlan lezárása ennek a, ennek a filmtörténeti még Ja. Yeah. Van még bárkinek yeah. bármi? Már hát még vagy csak vagyok. címeket mondanék, ami nekem még csalódás volt a Boldog Halánapot 2. Az egyhez képest Na, legalábbis. Értem. Hát az egyhez képest nem volt annyira jó, de én azt is elnézegettem. Elnézegettem én is. Tehát ugyanaz csak, egyszerűen csak nem tudtak kihozni ebből a folytatásból egy mm -hmm. ugyanaz. Nyomták, mint az egyben adják. Ah, ah, nem nem előre. tudott hozzátenni, egyszerűen csak ismételgetett. És, előre. Előre. és még előre. kevésbé volt félelmetes, pedig már az egy sem volt az. <gül> <gül> e, aztán még a, a. hát ilyen kosztümöstől, meg két ilyen színésznőtől jobbat vártam a két királynő. Nope. Sosiró nem Margorobi Robbi. Hú, azt meg akartam nézni, de még. Tök nem jónak sikerült. tűnt minden előzetes alapján is egy ilyen eléggé szürke filmecske. Hmm. Én még így bedobnám előrevetítésnek, hogy nekem egy picit csalódás a Lighthouse. Én annyira nem ugráltam érte, de akkor arról majd még beszélünk. Majd jól megbeszéljük. Uh -huh. Ja, jól védjétek meg. Hát, ja, hát meg a másik ilyen nekem a Lion King. Én annyira, Lion King. Szeren, annyira ah. szerettem volna, hogy ez a film jó legyen. De a csalódás? De tehát nekem az. valamennyire az. Mert, mert nekem, nekem egy hatalmas is. nagy kedvencem. Tehát há Három ilyen kedvenc Disney mesén van, és köztük az oroszlán király van. És én azt hittem, hogy valamit hozzámernek nyúlni, valamit hozzá fognak tenni. És nem csak az lesz, hogy farcú állatok énektik el közepesen ugyanazokat a dalokat, amiket 94-ben már szinte látnoki érzékkel vittek vászonra. Bezeg a macskák. Na, hát, a macskák. Ezt hát jót csinálta a dzsungelkönyvében, és akkor én azt vártam, hogy itt én valami is. hasonló Igen. születik majd, és így nagyon... Anna, annak a filmnek volt szíve. Nem csak processzora van. Igen. Húlva hát ki. Hát én, én is, is, is, is, is szerettem a hogy, könyvét, wow. de nem tudom. Tehát itt, itt én már az előzetesek alapján éreztem, hogy ez, ez valami, valami nagyon oljadék film lesz, de hát az is lett... Hát, és de érted, tehát a, amikor eléneklik a, a Can You Feel The love és nem éjszaka játszódik a jelenet. <gül> tehát, hogy, hogy így bazd meg. Tehát, hogy legalább ennyire legyünk már konzisztensek. <gül> Na mindegy, Hát szóval. meg ez az egész, hogy tényleg idézőjel élő szereplős, tehát, hogy nem tudnak mimikát adni az állatoknak, a dalbetétek azok halálunalmasak, az akciókat nem lehet követni, mert ugyanúgy néz ki az összes állat. Nem, nem merték azt megcsinálni, hogy, hogy tényleg állatszerűen, mármint, hogy rajzfilmszerűen nézzenek ki, hanem állatszerűek, és emiatt ilyen üres és, és kopár az egész, felszínes és rettenetesen unalmas. Minden erénye a filmnek az azért van, mert az eredeti rajzfilmerényeit át tudta örökíteni valamennyit. De hát ez, ez nem egy... Ez nem egy hogy mondjam, nem egy teljesítmény. Hát ez ebbe semmi művészet, ez csak érték nem volt. Ez egy technikai bravúr, annak tényleg nagyon jó, csak, csak ez, ez, ez nem egy film, ez nem egy gyerekfilm, ez nem az, ami, ami egy gyereknek a, a fantáziáját megindítja, és egy olyan élmény lesz, amire utána beszél éveken keresztül, és a gyerekeinek is utána ezt meg akarja mutatni. Felnőttkorára korára soha semmilyen nincs benne. Ja. Jó. Oké, okay, akkor lezárhatjuk a 2019-es évet. Tehát hát ja, az, az összes nem többi nem filmet igen. már így megemlítettük, hogy akkor valakinek ja. az meglepetés volt, nekem mondjuk csalódás, igen, mint igen, a Shazam, igen. a John Wick, az Zaskettő. Én nekem az meg éppen egy pozitív meglepetés volt, hogy nem lett rossz. Micsoda? Hát a de. Dark Phoenix. Az elég rossz. Lett. Az uh, nekem is olyan volt, hogy igazából, mint lezárás, az el van cseszve, tehát ezzel ez nem fogunk vitatkozni, de önmagában egy rohadt szóra de Ahogy film. két a dobálták szarra azt a szegény filmet, ahhoz képest én így, én, én abszolút nem éreztem magam. Tökéletes közben vele. Én csak a vonatos action a végén, de egy az, az király Hát azért mondást? a magnetó jelenetére, az azok volt. a magnetó ah, jelenetére elég jók, az, az is az jó jó volt. volt. Bű! Uúú, nem. Azt az szerintem ennél vacakabb film sokkal. Nem, nem, Na mindegy, ez az. Na mindegy, helyen, de amúgy igen, lezárhatjuk. <gül> Gyorsan, mielőtt még valami eszünkbe jut. Igen, 2020-ban meg aztán. Igen, ez kicsit kaotikus lett itt az utolsó nem egy nem óra, nem de mindegy, majd valamit kitalálunk. De akkor ti is nyugodtan írjátok meg, hogy nektek melyik volt az év legjobb filmje, és... Hát akkor köszönjük az egész éves figyelmet, itt ez volt 2019 utolsó megjelenése tőlünk, de jelentkezünk aztán januárban ismételten, tehát nem lesz itt semmiféle szünet vagy akármi, sőt még lesz is elvileg egy kommentáros adás egy rendezővel, de akkor ezt hamarosan le fogjuk fixálni, majd okay. adás után megdumáljuk veletek. Bocsánat, csak itt akarok hozzátenni, hogy ugye előbb lesz 2020-ban az Oscar. Na, mikor? mikor lesz? 2000 idén február 25-én volt, tehát ugye az a utolsó vasárnapokon szokott lenni. Most február 10-én lesz. Hm. Ejha. Ejha. Tehát két héttel korábban. A még kevesebb filmeket lesz nézni, igen. igen, kevesebb lesz megnézni meg, hogy bejöjenek a filmek egyáltalán ja. addig. Bizony. Ez Azt a hátulütője annak. És miért hozták előre? Azt nem tudom. Aha. A el nem is tudom. Nagy mert mert, mert van-e konkrét egyike. oka. Forradalmasítják a díjátadót. Ja. <laughs> Modernizálják. Kevin hát akkor ért rá, ja nem. Jó. <laughs> Oké, okay, akkor hát köszönjük szépen még egyszer a figyelmet egész évben, hogy itt voltatok velünk, és tartsatok velünk aztán 2020-ban is, akkor leszünk 9 évesek, úgyhogy már jó ideje itt vagyunk, és hát nem marad más által, mint hogy boldog új évet kívánjunk nektek, mert addig nem jelentkezünk, ha ezt még 2019-ben hallgatjátok, és hát ilyen sikeres évetek, jövőre is jót tájén a szilveszter, és akkor örülnénk, a továbbra is hallgattok bennünket. Ezennel kikapcsolódunk, köszönjük Gábor, hogy itt voltál ismételten. Köszönöm a meghívást, mint mindig. Feláldoztad az egész vasárnap délutánodat, hogy most este estédet. Egyébként áldom az ötletadót, hogy ne este kezdjünk. Megint, nem tudom, öt és fél óránál tartunk lassan, vagy nem tudom. Tehát úgy. Ja, úgyhogy, oké, hát ez szokásos évőszegzős. Na, akkor jó kelljetek, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Legyél te is részese adásainknak, küldjél a Népakarat a maximum három filmet, hát ha pont a te beadványodat sorsoljuk ki egyszer. Minden ehhez kapcsolatos információt megtalálsz a filmbarátok.blog.hu oldal almenüjében. Te küldhetsz nekünk kérdéseket, reakciókat, borítóképeket a filmbarátok.podcast.game.com e-mail címre, örülünk minden levélnek. Podcastünket megtaláljátok YouTube-on, Twitteren, Facebookon, iTunes-on, Spotify-on és SoundCloud-on is. Reméljük tetszett neked az adásunk, és velünk tartozhat továbbiakban is. És akkor, és akkor azért, de, hogy akkor mégis valami legyen ma december egy kis karácsonyi meglepetés. Gergő, no, van töltesz ott, vagy mi? Vagy? Ja, a Star Wars miatt meg akarom ölni magam. Okay. Szétszedtem a lékkondi távirányítóját, és nem tudom összerakni. De ez sikerült. Segítsek, a lámpát is bekapcsoltam a... Ja, a... Jaj, jaj, jaj. <laughs> Igen.